Стрит Линдгрен, Кале Бломквист живее опасно. Превод Десислава Лазарова. ке инфо Великият детектив Кале Бломквист е в лят на вакансия. Тъй като липсват престъпления за разкриване, цялото му внимание е погълнато от войната между рицарите на бялата и червената роза. Неочаквано в градчето е извършено убийство. Полицията е бесилна. Само Кале може да и кратко помогне. Първа глава. Ти си ненормален. Провикна се, Андърс. Просто не е възможно да си нормален. Излежаваш се по цял ден в тревата и фантазираш. Набеденият, че е ненормален, скочи бързо от тревата, огледа се и откри две деца за оградата. Очите му запремигаха обидено под ленено жълтия перчем. Миличък, маничък, сладичък кале, заклати за качливо глава евалута. Ако не престанеш най-сетне да се търкаляш под крушата и да броиш облаците, ще ти излязат рани от лежане. Та ти правиш това всеки ден, цяло лято вече. Не се излежавам по цял ден и не броя облаците, отвърна я до сано кале. Е, да, е не преувеличавай чак толкова, защити го Андърс. Нима не си спомняш онази нази неделя в началото на юни, когато кале не полегна нито за миг под крушата. Целцеленичък ден той не беше детектив. Кръците и убийците бяха оставени без надзор и можеха да правят каквото си искат. Ах, да, сега си спомних, сети се евалота. Наистина в началото на юни кръците и убийците се разхождаха на спокойствие цяла неделя. Разкарайте се! Изръмжа кале, тъкмо това смятаме да направим, призна Андерс. Но не и без теб. Разбира се, само ако прецениш, че можеш да оставиш убийците без надзор за около час. О, това едва ли е възможно, продължаваше да се заяжда Евалута. Те трябва да бъдат наглеждани като бебета. Калева въздъхна. Беше безнадежно, напълно безнадежно. Великият детектив Бломквист, ето кой беше той. И настояваше да се съобразяват с професията му. Но Нима получаваше уважението, което очакваше, във всеки случай не от Андърс и Евалута. При това предното лято той съвсем сам бе заловил трима краци на скъпоценности, и имаше свидетели на подвига му. Е, наистина Андерс и Евалото му помогнаха до някъде, но нали той, Карл Бломквист, беше този, който със своята проницателност и наблюдателност откри следите на негодниците. Тогава Андерс и Евалута разбраха, че той наистина е детектив, който си разбира от професията, а ето че сега отново му се присмиваха, сякаш нищо не е било. Сякаш на този свят изобщо нямаше престъпници, които трябва да бъдат държани потоко. Сякаш калее някакъв глупак, а главата му е пълна с фантасмагории. Миналото лято здравата се бяхте надули, рече той и плю презрително в тревата. Когато хванахме тримата краци на диаманти, никой нямаше нищо против великия детектив Блонквист. Че той сега никой няма нищо против теб, заяви Андърс. Но ти сигурно разбираш, че такива неща се случват веднъж в живота. Този град съществува от 700 години и доколкото знам, до сега тук не е имало други престъпници, освен твоите кръци на диаманти. От тогава мина цяла година, но ти все още лежиш под крушата, заед с криминални проблеми. Откажи се, малък кале, откажи се. Повярвай ми, скоро време няма да се появят други нагодници, дори да ги търсиш слупа. За всяко нещо си има време, Съказали мъдрите хора, добави Евалута. Има време за лов на кръци, има време и да накълцаме червените на кайма. Ами да, тък му за това става дума, речева удушевено Андърс. Червената роза отново ни обяви война. Преди малко Бенка донесе тяхното съобщение. Прочети го сам. Той извади от джоба си един плакат, разгъна го и го подаде на кале. И кале прочете. Война. Война. До предводител на престъпната банда, която се нарича Бялата Роза. С настоящото ви известяваме да знаете, че в цяла Швеция няма селянин, който да има свиня, която да е поне приблизително толкова тъпа, колкото главатарят на Бялата Роза. Това стана ясно, когато този човешки отпадък срещна вчера на пазара сърцатия и уважаван от всички предводител на Червената Роза. Нима на споменатия отпадък не му хрумна да отстъпи страни, Ами се усмели да се блъсне с цялата си ужасяваща тъпота в нашия благороден, прославен предводител и при това да избухне в противни рогатни. Този позор може да бъде измит само с кръв. Сега между червената и бялата роза има война, в която стотици хиляди ще намерят смъртта си, а душите им ще преминат в отвъдното. Сикстен, благородник и предводител на червената роза. А сега, рече Андерс, на нас много ни си иска да им дадем да се разберат. Идваш ли с нас, Кале се усмихна доволно. Войната на розите, която бушуваше от години с кратки прекъсвания, не беше нещо, от което човек може да се откаже доброволно. Тя обещаваше напрежение и премеждия през лятната вакансия, която иначе щеше да бъде доста еднообразна. Да кара колело, да се къпе, да полива ягодовите лехи, да снабдява бащиния магазин за хранителни стоки, да седи край реката и да лови риба. Да играе на топка градината на Евалута, всичко това не беше достатъчно да запълни дните. Лятната вакансия беше толкова дълга. О, да, за щастие лятната вакансия беше дълга. Тя беше най-великото изобретение, което е било правено някого от хората, така смяташе Кале. Странно наистина, като се замисли човек, че възрастните са могли да измислят нещо такова. Те оставяха децата да се скитат под слънцето цели 10 седмици. Просто и така? Без да си напрягат главата за 30 годишната война или други такива неща. Вместо това, те можеха да се отдадат всецело на войната на розите, а това беше много повълнуващо. Дали ще участвам? Иска ли питане? Като си има предвид, че напоследък престъпниците бяха почти на изчезване, великият детектив Блонквист можеше спокойно да си позволи отпуск, за да посвети свободното си време на висшето военни изкуство. Пък и да види какво ли се измислили този път червените. Струва ми се, че е най-добре първо да предприема малка разузнавателна разходка, заяви Андърс. Давай, съгласи се евалута. След около половин час потегляме и ние. Само да наточа ножвете. Това звучеше много обещаващо и опасно. Андерс и Кале кимнаха одобрително. Да, евалута беше боец, на когото можеха да разчитат. Наистина, ножовете, които трябваше да бъдат наточени. Бяха най-обикновени ножове за хляб от фурната на пекаря Лизандер, и все пак, Евалута беше обещала на баща си да му помогне приточенето на ножове, преди да излезе. Да въртиш тежкото точило под палещото илско слънце беше доста изморителен труд, но все пак беше облегчение да знаеш, че това, над което се мъчиш, са безценни оръжия във войната на розите. Стотици хиляди ще намерят смъртта си и душите им ще преминат в отвъдното, шепнеше едва чуто Евалота. Докато въртеше все си лит тече че от челото и кратко се стичаха капки пот. Какво каза? Попита пекарят Лизандер и вдигна поглед от ножа, който точеше в този момент. А, нищо. Предполагам, че е било точно това, което чух, рече пекарят и прокара пръст по острието на ножа. Е, хайде, върви! Евалота не чака втора покана. Тя се промъкна през оградата която далеше тяхната градина от двора на Кале. На едно място в оградата липсваше дъска. Тази дъска липсваше от как свят светува, и щеше да липсва, докато Евалута и Кале имаха глас в семейния съвет. Тази липса им беше необходима. Случваше се търговецът на хранителни продукти Блонквист, който беше подреден човек, да каже на пекаря Лизандер, както си седяха в летните вечери на верандата на пекаря. «Чуй сега, приятелю!» Може би все пак трябва да поправим оградата. Изглежда доста запусната, те ми се струва. О, по-добре да изчакаме, докато децата порасна толкова, че да се заклещват в дупката. отвръщаше му пекарят. Но макар, че непрекъснато се тъпчеше с сладкиши, евалота си беше все така тънка като вейка и можеше да се промъква без никакви трудности през всякакви дубки. Откъм улицата се чуи свирване. Андърс Предводителят на Бялата Роза се беше завърнал от разузнавателната си обиколка. Те са в главната си квартира, извика той. Напред, да се борим и да победим. Когато Евалута се запъти към точилото, Андерс на своята разузнавателна обиколка, Каля отново се върна на мястото си под крушата. Той използва кратката почивка преди избухването на войната на розите за един важен разговор. Да, той имаше да води разговор, макар че наоколо не се виждаше друго живо същество. Великият детектив Бломквист говореше със своя въображаем слушател. Той беше негов спътник от години. Беше прекрасен човек, този негов слушател. Той единствен се отнасяше към прославения детектив с уважението, което последният наистина заслужаваше, но получаваше толкова рядко, а най-рядко от Андърс и Евалута. И ето сега въображаемият слушател седеше в краката на маестрото, попивайки предано всяка негова дума. Господин Бенгтсон и госпожица Лизандер проявяват наистина осъдителна липса на интерес към престъпленията в нашата община, заяви огрижено господин Блонквист и се взря проницателно в очите на въображаемия си. Слушател Достатъчно е едно малко затишие и те загубват бдителността си. Не разбират, че тъкмо привидното спокойствие е опасно. Наистина ли? Речева ображаемият слушател, съвсем слисан. Спокойствието е измамно. Продължи маестрото, натъртвайки на всяка дума. Този малък мирен град, това блестящо лятно слънце, това идилично спокойствие, о, само за минута всичко това може да се промени. Съвсем ненадейно престъплението може да хвърли върху нас мрачната си сянка. Въображаемият слушател изпъшка. Господин Блонквист, плашите ме, прошепна той и се заоглежда плахо, сякаш искаше да провери дали престъплението вече надебне и зад някой ъгъл. Оставете това на мен. Успокои го, великият детектив. Не се притеснявайте. Аз съм на своя пост. Въображаемият слушател не можа да каже нищо, задавен от вълнение и благодарност. Обаче благодарствените слова, които най сетно успя да изрече се запъване, бяха прекъснати от бойния вик на Андерс, който долетя от към оградата. Напред, да се бием и да победим. Великият детектив Блонквист подскочи като ожилен от пчела. Не биваше да го открият още веднъж под крушовото дърво. Бъдете здрав! Викна той на прощаване на въображаемия слушател с ясното усещане, че се сбогуват за доста дълго време. Войната на розите едва ли щеше да му остави време да се излежава в тревата и да води разговори за криминалните престъпления. А това всъщност беше добре. Честно казано, истинско мъчение беше да ловиш престъпници в този град. Цяла година изтече от последния път. Би ли могъл някой да си представи това? Не, войната на розите наистина му беше добре дошла. Въображаемият слушател гледа дълго и притеснено след него. Бъдете здрав! Провикна се великият детектив още веднъж. Известно време ще бъда мобилизиран. Но не се притеснявайте. Трудно ми е да си представя, че му сега тук ще се случи нещо необикновено. Трудно ми е да си представя. Този път господин Великият детектив, който всъщност трябваше да бди за сигурността на града, наистина се заблуждаваше. Ето го, Тича, свирукайки весело, босите му кафявино заплющат по черния път, докато той настига Андерс и Евалута. Трудно ми е да си представя. Да си представя. Тича ли, Тича Великият детектив? Втора глава. В този град има само една улица, а тя има само една пресечка. Не пропускаше да обясни пекарят Лизандер на пътниците, които идваха тук от някой друг край. И той имаше право. Главната улица и малката улица, това бяха всички улици, които имаше в града, и естествено големият пазар. Останалото бяха манички кълдарамени, неравни улици и слепи улички, които водеха надолу към реката или пък свършваха внезапно пред някоя стара порутена къща, застанала на пътя с правото на постария за да се противопоставя равно на опитите за модерно планиране на града. Е, в покрайнините на града имаше и някоя друга модерна вила с добре поддържана градина, но това бяха изключения. Повечето градини бяха като тази на пекаря, диво обрасли сборени, запуснати поляни, които никой никога не косаше и с които кривяха клони стария ябълкови и крушови дървета. И къщите приличаха на дома на пекаря, големи дървени съндаци, които един майстор строител от отдавна от минали времена бе украсил в пристъп на лудешко вдъхновение със съвсем неочаквани корнизи, колички и зъбци. Не беше хубав град, строго погледнато, но излъчваше старомоден уют и спокойствие. И всъщност имаше собствена хубост, поне в този топъл илски ден, когато във всички градиница в тяха розите, шибоите и божурите, а липите по малката улица се оглеждаха в рекичката, която течеше тъй замислено в коритото си. Кале, Андерс и Евалута, които в този миг крачеха по брега на реката към главната квартира на Червената Роза, изобщо не си задаваха въпроса дали грачето им е хубаво или не. Те знаеха само, че то беше отлично бойно поле за войната на розите. В тесните, криви улички човек можеше с лекота да се избави от преследвачите си, имаше огради за прескачане и покриви, по които да се катериш, бараки за дърва в които да се барикадираш при необходимост и освен това хиляда и една възможности да се скриеш. Наград с такива изключителни удобства не му трябваше хубост. Беше напълно достатъчно, че слънцето пече и паветата под босите и мнозе са толкова топли и приятни при допир. Сякаш в цялото тяло беше лято. Лекият мирис на тине от реката, който от време на време се смесваше с уханието на розите от някоя градина, също беше приятен и летен. Будката за сладолет долу на Завоя също разхубавяваше града, така мислеха Кале Яндерс и, и Евалута. Повече хубост тук изобщо не беше нужна. Те си купиха по един сладолед и продължиха по улицата. От към моста над реката се зададе сбавна крачка старши полицайът Бьорг. Копчетата на униформата му проблясваха на слънчевата светлина. Привет, Чичо Бьорк. Провикна се Евалута. Здравейте, деца, отвърна полицаят. О, господин детектив! Прибави той и потупа приятелски кале по тила. Някакви происшествия днес, кале съвсем се вкисна. Нали миналото лято и Чичубьорк беше се убедил в майсторските умения на кале в преследването на убийци, на всичкото отгоре се възползва от тях. Точно той не биваше да си прави и глупави шеги. Не, никакви происшествия, отвърна Андерс вместо кале. Всички крадци и убийци получиха заповед да отложат пъклените си дела до утре. «Днес, кале няма време за тях. Ами да, днес смятаме да отрежем ушите на червените рози», заяви Евалута и се усмихна приветливо на полицая Гьорг. Тя всъщност си го харесваше. «Знаеш ли, Евалута, понякога ми се струва, че би трябвало да заприличаш малко повече на момиче», рече полицаят Гьорг и се взря загрижено в тънката, загоряла от слънцето Амазонка, която... Стъпила на бордюра на тротуара, се опитваше да вдигна от земята една цигарена угарка с ганатия палец на крака си. Тя успя и със силен замах запрати фаса в реката. На момиче ли? Добре, от понеделник, Обещая валута и на лицето и кратко изгряла чисто усмивка. Е, Чичо Бьорг, сега обаче трябва да потегляме. Полицаят Бьорг поклати глава и продължи по пътя си. Всеки, който искаше да премине по моста, се озоваваше пред неустоимо изкушение. Естествено, той можеше да премине по общоприятия начин. Но мостът имаше парапети, съвсем тесни парапети. А когато преминаваш на реката, балансирайки по тези парапети, стомаха се появява такъв приятел Гъдъл. Ами ако паднеш долу? Наистина, въпреки всевъзможните опити, това още не беше се удало на никого, но знае ли човек какво му е приготвила съдбата точно този път? И макар, че отрязването на ушите на червените рози беше належаща задача, Кале, Андерс и Евелута решиха единодушно, че все пак има малко време за едно акробатическо упражнение. Наистина, това беше забранено, но полицаят Бьорк вече беше изчезнал, пък и наоколо нямаше жива душа. Но не беше така. Тъкмо когато те, без да се отклоняват от главната си цел, си изкатериха върху парапетите и с им се появи онова приятно гаделичкащо чувство. От другата страна на моста се появи накуцвайки старият Грен. Но кой го беше грижа за него? Старият Грен спря край децата, въздъхна както обикновено и рече с обичайния си отнесен вид. Ех, ех, щастливите игри на детството. Щастливите, невинни игри на детството. Ех, ех, така казваше старият Грен всеки път. Понякога децата му подражаваха. Но разбира се, Никога така, че да може да ги чуе. Обаче, когато по погрешка кале прътеше футболната топка право във витрината на татко Бломквист или пък Андър спаднеше от колелото си и забиеше лице в край пътната куприва, се случваше евалута да въздъхне и да рече «Ех, ех, щастливите игри на детството!» Ех, ех, те стигнаха другия край на моста без происшествия. И този път никой не падна във водата. Андър се огледа дали някой не ги е видял. Малката улица беше празна, както преди. Само старият Грен се отдалечаваше в самия и кратко край. Накуцващата му походка не можеше да бъде сбъркана с друга. Не познавам някой друг, който да върви толкова смешно, рече Андерс. Грен целият си смешен, обади се Кале замислено. Сигурно човек става толкова смешен, когато е толкова сам. Бедничкият, прибави Евалута. Представете си, да трябва да живеете в толкова стара, порутена къща и да няма никой, който да ви почисти или да ви сготви нещо. Хъм, чистенето не е толкова важно, рече Андерс след кратък размисъл. Лично аз не бих имал нищо против да поживея известно време сам. Тогава поне никой няма да пипа самолетите, които конструирам. За момче като Андерс, което трябваше да съжителства с няколко по-малки братя и сестри в съвсем малка къща, Мисълта да има на разположение само за себе си двоетажен дом, макар и порутен, никак не беше отблъскваща. О, и ти ще започнеш да се държиш странно след няколко седмици. Заяви Кале, още по-странно от сега, така мисля. Също като Грен. Татко не може да търпи този Грен, обади се Евалута. Той казва, че Грен е лихвър. Нито Андерс, нито Кале знаеха какво е това лихвър, но Евалута им обясни. Татко казва, че лихваряте човек, който дава назаем пари на хората, които имат нужда от това. Много мило от негова страна. Същност, рече в пълно недоумение Андерс. Не, ти не разбра, прекъсна го е валута. Това е все едно, разбираш ли. Представи си, че искаш да ти заемат 25 йоре, че непременно ти трябват 25 йоре за нещо. За сладолет, предложи кале. Вземаш ми думата от устата. Вече усещам, че непременно ми е необходим един сладолет. Потвърди Андерс е, тогава върви при Грен, посъветва го Евалута, или при някой друг лихвър. Той ще ти даде 25 йоре, наистина ли ще го направи? Почуди се Андърс, съвсем слисан от това откритие, да. Но ще те задължи да му ги върнеш до един месец, обясни е И няма да е достатъчно да му върнеш 25 йоре. Ще трябва да му занесеш цели 50 йоре. В никакъв случай. Възмути се, Андерс. Защо пък да се задължавам? Ех, дете, дете, изпъшка е валута, не си ли учил в училище какво е лихва? Грен иска да получи лихва за своите пари. Още ли не си проумял, но би могъл да бъде поумерен, все пак, настоя кале. Да, обаче лихварите не са такива хора, обясни е валута. Те са ненаситни и винаги вземат много висок процент. А в законите пише, че това не е разрешено. И тък му за това баща ми не може да търпи Грен. Но нима хората са толкова глупави, че да вземат пари от лихварите? Попита удивен кале. Не могат ли да си вземат пари за сладолет от някое друго място? Глупавичкото ми разнежи се е валута. Ами ако не става дума само за 25-ти за един сладолет, а за хиляди крони? Представи си, че някой напременно трябва да намери незабавно от някъде да 5000 крони и няма кой да му ги заеме. Никой друг, освен лихвър като Грен. Забравете Грен, прекъсна ги Андърс, предводителят на Бялата Роза. Напред, да се бием и да победим. Ето, че стигнаха дома на директора на почтата. Отзад градината имаше един навес, който служаше за гараж. За гараж и главна квартира на Червената Роза. Синът на почтенския директор, Сикстен, беше предводител на тази банда по бойници. На пръв поглед гаражът изглеждаше запуснат и празен. Още отдалеч можеше да се види, че на вратата е закован бял плакат. Нямаше проблем човек да мине през градинската врата, да стигне до гаража и да прочете написаното на плаката. Но във войната на розите не се постъпваше така. Ами ако имаше капан, нищо чудно червените рози да дебнеха в тази саборетина, която наричаха главна квартира, готови да се нахвърлят върху наивниците, приближили се до тях. Предводителят на белите рози даде указания на войските си. Ти, Кале, ще се промъкнеш покрай край живия плед, докато заобиколиш главната квартира и излезаш от полезрението на врага. После се качваш право на покрива. Трябва да донесеш съобщението, жив или мъртъв. Какво искаш да кажеш с това, жив или мъртъв? Не разбра, кале. Затвари си устата, отсече Андерс. Ти си този, който трябва да бъде жив или мъртъв. Загряваш ли? Евалута, ти ще лежиш тук зад плета и ще наблюдаваш. Ако забележиш някаква опасност за кале, свириш нашия сигнал. А ти? Ти какво смяташ да правиш? Попита Евалута. Смятам да вляза вътре и да питам майката на Сикстен дали знае къде е си ти кратко, отговори Андерс. Те се разпръснаха. Кале бързо достигна главната квартира. Не бяха нужни кой знае какви умения, за да се озове на покрива и кратко, често беше го правил. Достатъчно беше да се промъкне през живия плед и да се качи върху кофата за смет, която стоеше зад гаража. Той се покатери по покрива съвсем безшумно, за да не го чуе врагът. Дълбоко в себе си Кале беше абсолютно сигурен, че гаражът е празен. Знаеше го и Евалута, но най-вече Андърс, който отиде да попита за Сикстън в дома на почтенския директор. Но войната на розите си имаше своите специални правила. И затова това Каля си скатери по покрива така, сякаш участва в опасна за живота операция. И затова това Евалута дебнеше зад плета и следеше всяко негово движение, напрегната като тигър, Готова всеки миг да нададе предупредителен сигнал, ако противно на очакванията това станеше необходимо. Андерс се върна. Майката на Сикстен не знаеше къде е многообичното и кратко чедо. Къле се на две си предпазливо над ръба на покрива, и като се протегна здраво успя да откъсне плаката от вратата. После се върна по същия път всета и тихо. Евалото остана на пост до последно. Добре се справи, храбрецо мой, похвали го Андерс когато калемо предаде плаката. Но нека погледнем. Забележителното съобщение беше написано от Сикстен, благородник и предводител на червената роза. Трябва да признаем, че езикът беше твърде пиперлив за един благородник. От благородник човек справо би очаквал нещо поизискано. Вие, противни въшлювци, да, ето това сте вие, бели рози, които осмърдявате този град с вонящото си присъствие. С настоящото ви известяваме да знаете, че ние, благородните аристократи от червената роза, се отправихме към бойното поле в прерията. Елате веднага там, за да изтребим в унящия бурен, наречен бяла роза, и да разпръснем пепелта му над турището на Йохансон, където от край време му е мястото. Само Елате, въшлювци такива, никой, прочел тези сърдечни думи, не би повярвал, че червените и белите рози в действителност бяха прекрасни приятели. Като се изключат Кале и Евалута, Андерс нямаше друг толкова добър приятел като Сикстен, а също Бенка и Йонте, другите две великолепни червени рози. А ако имаше някой в този град, когато Сикстен, Бенка и Йонте да признават и уважават, то това бяха противните въшлювци Андерс, Кале и Евалута. Значи така, процеди Андерс, след като прочете известието. Тогава напред към прерията. Да се бием и победим. Трета глава. Хубаво беше, че има тази прерия, безценно съкровище за поколенията деца, които бяха играли в нея от как се помнеха. Възрастни хора, достопочтени глави на семейства омекваха приспомена за индианските игри в прерията. Следващите поколения деца имаха голяма полза от това. Когато Кале се връщаше от дома с разкъсана риза след някоя особено ожесточена битка, търговецът на хранителни продукти Бломквист насегневеше твърде, защото много добре си спомняше една друга риза, разкъсана в прерията в една пролетна вечер преди приблизително 30 години. И макар, че госпожа Лизандер много би искала дъщеря и кратко да общува повече взрастничките си, вместо да лодува с момчетата навън в прерията, нейните възражения бяха съвсем напразни. Понеже пекарята поглеждаше развеселено и казваше, «Е си спомни, Мария, когато беше малка, не беше ли ти тази, която вечер се връщаше последно от прерията?» Прерията беше голяма общинска ливада, ширнала се тук в края на града. Беше обрасла с ниска мека трева, такава трева, по която може спокойно да тичаш бос. Пролетно време тя сияеше нежно-зелена. Тогава цялата прерия се превръщаше във вълнисто-зелено море с жълти петна от нацъфтели жълтурчета. Но лятното слънце беше свършило делото си и сега прерията се растилаше пред очите кафява и прегоряла. Кале, Андерс и Евалута които, без да губят време, последваха любезната покана на Сикстен, се взираха в бойното поле с присвети от ярката слънчева светлина очи и се опитваха да открият враговете си. Но червените рози не се виждаха никакви. Големи части от прерията бяха обрасли с лешникови храсти и хвойна, между които лесно можеше да се скрие някой рицар от червената роза. Белите нададоха смразяващия си боем вик и се втурнаха към храсталака. Претърсиха всеки храст, но не откриха нито един враг. Продължиха да търсят, докато стигнаха самия край на прерията, чак до старото имение, но напразно. Амача глупости. Възмути се, Андерс. Тата не са тук. Тогава в тишината на прерията отекна подигравателният смях на три вражи гърла. А, така значи, процеди е и се огледа неспокойно, бих казала, че са в имението. Да, няма съмнение, че са вътре. Съгласи се кале, а гласът му бе изпълнен със хищение. В края на прерията между нежните трапетлики се издигаше една стара къща. Това беше господарското имение. Благородна стара къща от миналия век, която някога беше видяла и по хубави дни. От един прозорец на задната страна надничаха три триумфиращи детски лица. Горко на този, който се приближи до новата главна квартира на червените рози. Изкреща Сикстен. Как, по дяволите, успяхте, започна Андерс, о, иска ви се да разберете, нали, присним им се Сикстен. Вратата беше отворена. Съвсем просто, нали, господарското имение беше необитаемо от дълги години и много запуснато. Имаше план сградата да бъде реставрирана и преместена в градския парк, за да се превърне в етнографски музей. Така бе решила управата на града преди доста време. Но парите за тази цел трябваше да бъдат събрани на доброволни начала, а това ставаше бавно. През това време къщата се рушеше все повече и повече. До сега тя бе заключена и подсигурена срещу набезите на градските деца. Но, щом прогнилите врати вече не можеха да задържат нашествениците, беше крайно време градските съветници да се намесят колкото се може по-бързо. Докато все още имаше какво да се спаси от бъдещия етнографски музей. Ако се съдеше по тропота, който идваше отвътре. Червените рози галопираха из помещенията от 18 век без никакво уважение към старините. Пробнилите дъски на пода скърцаха жално под пъргавите им нозе, които се носеха с диви триумфални скокове и с новата главна квартира бързо и непредпазливо. Щепленим вашлювците и ще ги затворим тук, докато умрат от глад, провикна се сикстен, възхитен от хрумването си. Бъдещите жертви вървяха неотклонно към грозната си участ и червените не се опитаха да им попречат. Сикстън беше решил да запази на всяка цена, жив или мъртъв, горния етаж, който можеше да се защитава по-лесно. Към него водеше парадното стълбище, а по средата му се бяха изправили червените из воинствени физиономии и стойки даваха да се разбере, че няма търпение да се нахвърлят върху врага. Белите бързо преминаха в настъпление. Градските настоятели биха си заскубали косите от отчаяние, ако можеха да чуят тропота и трясъка, който настана, когато двете войски се сблъскаха една с друга. Бъдещият музей пукаше по всичките си шевове, а изящните дървени парапети на стълбата се извиваха, едва удържайки мятащите се тала на бойците. Дива глъчка се надигаше към хубавия таван с гипсови орнаменти. Предводителят на белите рози се изтърколи по стълбата с гръм и трясък, от които дори духовете на миналото, ако имаше такива, биха пребледнали още повече, Скупчени от ужас в някой ъгъл. Битката продължаваше с променлив късмет за двете армии. Тобелите успяваха да изтласкат противника почти до горния край на стълбата. То те самите се озоваваха под чудовище на огън отгоре и се оттегляха в безпорядък към партерния етаж. Битката продължаваше вече цял половин час и двете страни жадуваха за промяна. Белите се оттеглиха за миг, за да подготвят последното неодържимо на настъпление. Тогава Сикстен бързо даде нова заповед на своите войски. Секунди по-късно, червените напуснаха без предупреждение своята позиция на стълбата и светкавично се оттеглиха на горния етаж. Там имаше много възможности да изчезнат хитро в стаите и стенните долапи. Сикстен и сподвижниците му знаеха това, защото бяха изучили основно къщата. Когато Андерс, Кале и Евалута штурмуваха стълбата, от червените рози нямаше и следа. Те бяха използвали предимството от няколко секунди. Окопани зад една изкусно маскирана стъпед стена, те наблюдаваха през един процеп припряното пряното съвещание на белите, които стояха точно пред тях. Разпръснете се, нареди белият предводител. Търсете врага, в която и дупка да се свял, треперейки от страх за живота си. И не се церемонете с него, когато го откриете. Зад вратата червените рози слушаха, изпълнени с задоволство. Окото на Сикстен проблесна доволно в процепа. Но белите не знаеха нищо за това. Разпръснете се, бе наредил техният предводител. Той не би могъл да измисли нещо поглупаво. Така той сам подписа своята присъда. След миг самият той последва заповедта си и се разпръсна, Тъй е изчезна за един нагъл. Едва беше изчезнал от погледа на своите сподвижници, когато Кале и Евалута се промъкнаха в противоположната посока. Там откриха една врата, която отвориха предпазливо. Вътре ги очакваше една хубава слънчева стая и макар ясно да видяха, че в нея няма врагове, те за всеки случай влязоха в нея и си позволиха малка бойна почивка, за да надникнат през прозореца. Това се оказа стопроцентова грешка. Успяха все пак да достигнат вратата, за да чуят ясно как отвън ключът се завъртя в ключалката. Чу се и грубият смях на червения предводител и грозните му триумфални слова. Ей, вие, вършлювци такива, ето че удари последният ви час. Няма да излезете живи от тук, а после пронизителният крясък на Бенка. О, ще стоите тук, докато по вас поникнемах. мъх. Но ние ще идваме все пак от време на време. На бъдни вечер, например, Айон те добави. Да, да, не се тревожете. За бъдни вечер ще наминам. А какво искате за коледа, главите ви в тава? Изкръща отвътре е и гарнирани, както се гарнират свински глави, помогна и кратко кале. Безсрамни до последния си миг, поклати тъжно глава червеният предводител пред събратята си. После повиши глас към своите пленници, с богом, въшки такива. Викайте, като огладнете, ще идваме и ще ви скубем трева. После той се обърна към Бенка и Йонте и потри доволно ръце. А, сега, смели мои братя, по оръжие. Някъде в тази къща в този миг се намира един жалък плъх, който се нарича предводител на белите рози. Сам и беззащитен. Потърсете го. Намерете го, казвам ви. Червените направиха всичко, което беше по силите им. Промъкваха се на върховете на пръстите си по дългия коридор, който се простираше през целия първи етаж. Взираха се внимателно във всяка стая. Дебнеха пред вратите, скрити зад тапетите. И знаеха, че където и да се намира предводителят на белите рози, той добре съзнава ужасната опасност, която го грози. Беше сам срещу трима, които потръпваха от желание да го заловят. Да плениш предводителя на противника беше кулминацията на войната на розите. Обаче белият предводител се беше скрил добре. Колкото и да душеха наоколо, червените не намериха дори косъмче от него. Докато внезапно Сикстен не чутих оскърцане на главата си. Горе напокрива покрива е, прошепна той. От тук нататък събитията се развиха с мълния нос на бързина. Андерс наистина беше завзел тавана и ето, че сега в пълна бойна готовност и с най-смразяващи звуци предупреждаваше всеки, който още не си е направил завещанието, да не се доближава до него. Но нищо не помогна. Сикстън, необичайно едари силен за възрастта си, тръгна напред, Бенка и Йонте помагаха при нужда и скоро Андерс, мятайки се диво, бе отведен надолу по стълбата, към неизвестността на пленничеството. Кале и евалута го окоръжаваха през затворената врата. Соско кокороро, е дото ейдоте моми, щощ етоте сос попа, сос мом. Крещяха те, скоро ще дойде и ще те спасим. Така се превеждаха виковете им на тайния език на белите рози. Нямаше подобър начин да се раздразнят червените. Те отдавна се опитваха да разкрият тайната на този език. Който белите владееха до съвършенство и можеха да говорят толкова невероятно бързо, че на непосветените той звучеше като празно бръщолеване. Нито Сикстен, нито Бенка или Пакьонте бяха виждали нещо написано на този език. Иначе едва ли щяха да имат трудности да го разгадаят. Всяка съгласна се отвояваше по едно, опом между двете. Така, например, Кале се превръщаше в Кокалуле, а Андерс в Анондо Теросус. беше наследила този език тъй наречения разбойнически език, от баща си. Пекарят съвсем случайно спомене една вечер, че той и приятелите му в младостта си говорили по този начин, когато не искали никой да разбере какво казват. Бащата на Евалута бе до някъде изненадан от дивото въодушевление на дъщеря си от разбойнически език. Той не беше забелязвал у нея такова вълнение, когато ставаше въпрос за неправилните глаголи и други граматически тънкости. Все пак той се упражнява цяла вечер с нея и на другия ден тя вече можеше да предаде новото си умение на Кале и Андерс, Да си стръгна от белите ключа към техния тайн език беше една от военните цели на червените. Друга, още по-важна цел, беше да си възвърнат Великия Емумрих. Велики Емумрих беше внушителното име на един доста незначителен предмет. Това беше просто един камък със странна форма, който веднъж Бенка намери. С малко въображение можеше да се каже, че камъкът има формата на човек надребен замислен човек, седнал като някакъв буда и загледан в пъпаси. си. Червените рози веднага го обявиха за свой специален талисман и му приписаха множество изключителни качества. Не беше нужно много време, докато белите рози стигна до извода, че е техен виш дълг да притежават Великия Емумрих. Последваха кървави битки. Звучи невероятно, че на един малък камък може да бъде дадено такова стратегическо значение. Но защо червените рози да не обичат същото и много своя великия мумрих, както например шотландците престола, на който коронясвали владетелите си. А когато белите им го отмъкнат по коварен начин, да изпаднат същото отчаяние, както шотландците, когато англичаните пренесли престола в уестминстърто аббатство, тъжна истина беше, че белите в момента притежаваха великия ему и го криеха на неизвестно място. Естествено, най-лесно щеше да бъде да го скрият така, че никой човешка сила да не може да го достигне. Но една от странните правила, които действаха във войната на розите, беше задължението у нези, които в момента държат Великия Емумрих, да предоставят на противника някаква отправна точка за мястото, където се съхраняваше той. Това можеше да бъде план на положението, неясени от части подвеждащ или на загадка, надръскана на Касхартия. Този знак трябваше да бъде оставен в някоя тъмна нощ в Поштенската котия на врага, който после, употребявайки цялата си находчивост, трябваше да открие Великия Емумрих. Дали е скрит в някое празно гнездо на Врани в Бреста, който растеше северния ъгъл на гробището или зад някоя покривна града в склада за дърва на майстора Обуштър Бенгцун? В момента той не се намираше на нито едно от споменатите места. В момента той се намираше на съвсем друго място. И една от основните причини за възобновяването на войната на розите в този горещ юлски ден беше, че червените много искаха да узнаят къде всъщност е това място. Сега, когато самият предводител на белите им беше заложник, едва ли щяха да имат трудности в начинанието си. Скоро ще дойдем и ще те спасим. Извикаха евалута и кале. Техният предводител имаше нужда от кораж. Понеже силните ръце на врага го отвеждаха на мъчение. Заради великия е емомрих и тайния език. Но на мома до тай мом кока Жожа, но нищощо, заяви белият предводител себа отрицателно и героично, докато преминаваше край вратата, зад която бяха затворени другарите му по оръжие. Почакай само, скоро ще си спееш всичко, заплаши го Сикстен и го сгръбчи още по-здраво всеките си ръце. Ще изтръгнем от теб какво означава това бръщолевене. Не бери грижа, бъди силен! Не се давай! Изкръща кале. Дръж се! Дръж се! Скоро ще дойдам. Добави евалута. През вратата те чуха последните горди слова на предводителя си. Да живее бялата роза. А сетне, пусни ръката ми. Давам честната си дума, че няма да избягам. Готов съм, господа. След това те не чуха нищо повече. Тежка тишина се спусна над затвора им. Врагът беше напуснал къщата и отвел главатари им. Четвърта глава Червените заплашиха, че кале и Евалута могат да останат в затвора си, докато обраснат смъх. Това обаче не биваше да се приема буквално. Дори в свирепата война на розите трябваше да се имат предвид някои усложняващи и пречещи обстоятелства, наречени родители. Естествено... Беше изключително неприятно благородни войни да са принудени да прекъсват битката в кулминацията и кратко, за да се приберат у дома и да ядат пържоли и пудинг. Родителите обаче бяха на мнение, че децата трябва да спазват часовете за хранене. Мълчаливо споразумение във войната на розите беше, че трябва да се примирят с тези глупави родителски желания. Ако не го правеха, съществуваше опасност за много по-сериозни намеси в бойните действия. Родителите бяха абсолютно неспособни да отделят важното от маловажното. Нищо не им пречеше да им наложат забрана за излизане точно в онази вечер, която беше решаваща за битката за Великия Емумрих. Родителите общо взето знаеха ужасяващо малко за Великия Емумрих, макар и понякога някой детски спомен за прерията да озаряваше като случайен лъч светлина по и им разум. И тъй, когато червените потеглиха Сандърс, а Кале и Евалот останаха заключени в празната стая на необитаваната къща, това всъщност означаваше, че те трябва да умират от глад приблизително 2 часа. До към 7 часа. Седем часа на трапезата на търговеца на хранителни стоки Бломквист, пекаря Лизандер и във всички други семейства в града димеше питателна вечеря. Преди този критичен час Сикстен щеше да изпрати или Бенка, или Йонте, за да отворят вратата на пленниците. Затова Калей и Евалута гледаха в очите на гладната смърт с непоклатимо спокойствие, и все пак си беше позор да бъдеш заключен по този унизителен начин. А освен това, пленяването носеше зашеметяваща победа по точки за червените. Това предимство ставаше още по-катастрофално поради залавянето на предводителя на белите и отвеждането му в плен. Дори Великия Емумрих, който все още беше в ръцете на белите, не можеше да компенсира падението. Евалута гледаше ужесточено през прозореца отдалечаващите се победители. Бих искала да знам къде го отвеждат, промърмори тя. В гаража на Сикстен, естествено, отвърна кале и добави, поне да имаше един вестник. Вестник. Не повярва на ушите си Евалута. Да четем вестник сега, когато трябва да опитаме да се измъкнем от тук. Права си, съгласи се кале. Трябва да се измъкнем от тук. Такмо за това ми е необходим вестник. Да не мислиш, че вътре ще пише нещо за това, как да се спуснем по голите стени на тази къща? Евалута се надвеси от прозореца, за да прецени разстоянието до земята. Ще си щупим главите, продължи тя, но това едва ли ще помогне. Калеп подсвирна доволно. Тапетите. Не бях се сетил за това. Те ще стигнат. Той дръпна със замах овисналия от стената тапет. Евалота го загледа очудено. Кале се наведе и пъхна хартията в тесния процеп под вратата? Рутинна работа, мърмореше си той под нос, докато извади джобното си ножче. Отвори най-малкото и най-тънко стрие, пъхна го в ключалката и го завъртя. От другата страна на вратата се чу звън. Беше ключът, който падна на земята. Кале издърпа парчето тъпет? И наистина ключът беше върху него. Както казах, рутинна работа. Рече скромно великият детектив, намеквайки, че дейността му като детектив го изправя всеки дневно пред необходимостта да отваря по един или друг хитромен начин затворени врати. О, Кале, ти си велик! Рече евалута зашеметена. за шеметена. Кале отключи. Ето, че бяха свободни. Но няма да си тръгнем, без да помолим червени каквите за прошка, заяви момчето. Той избра от богатото съдържание на джоба си парче молив и го подаде на е и тя написа върху парчето тъпет. До празноглавците от червената роза. Вашите опити да отглеждате мъх се провалиха жалко. Чакахме точно 5 минути и 33 секунди да покълне нещо. Повече не ни се чака. Писнани. Вие, дребни сополънковци, нима не знаете, че белите рози могат да минават през стени? Те грижливо затвориха прозореца и закачиха куката от вътрешната страна. После затвориха вратата отвън и оставиха ключа в ключалката. А прощалното писмо забудоха на дръжката на вратата. Ето им материал за размисъл. Прозорецът е затворен отвътре, а вратата отвън. Има да се чудят как сме се измъкнали. Закиска се евалута възхитена. Една точка за бялата роза, добави кале и се засмя доволно. Андерс не беше в гаража на Сикстен. Навесът беше тих и пуст, както преди. Майката на Сикстен съгласеше да простира пране в градината. Не знаете ли къде е Сикстен? Попита Ева Лута. Хъм, допреди половин час беше тук, отвърна жената на почтенския директор, Сбенка, Андерс и Йонте. Ясно беше, че червените са отвели пленника на по-сигурно място. Но къде? Отговорът се намираше непосредствено до тях. Калего видя пръв. В тревата беше забит финландски нож. Острието му пробождаше малка бележка. Беше ножът на Андерс. Кале и Евалута веднага го познаха. А на бележката беше написана една единствена дума – Йонте. Явно белият предводител беше успял да приспи за миг вниманието на врага и да остави това кратко съобщение на бойните си другари. Калес бърчи чело дълбокомислено. Йонте, промърмори той, това може да означава само едно – Андърс е отведен в дума на Йонте. Нима би могло да означава нещо друго? Присмя му се Евалота. Щоме при Йонте, то естествено е по-умно да напише Йонте, а не Бенка. Кален е удостои с отговор. Йонте живееше в онази част на града, която се нарича Рудиберг. В малките каштурки на този квартал не живееше на изисканото население. Но Йонте изобщо нямаше претенции да принадлежи към заможните. Той беше напълно доволен от саборетината която обитаваше семейството му, състояща се от стая и кухня на долния етаж и малко помещение под покрива. Горе можеше да се живее само през лятото. През зимата под покрива беше твърде студено. Но през юли в таванската стаечка беше горещо като във венецианския затвор и затова там беше идеалното място за разпит. Йонта беше едноличният собственик на тази стая. Той спеше там на обикновено походно легло, там беше и саморъчно направената етажерка от дъски, където пазеше своите скъпоценности. Никой крал в своя палат не би могъл да бъде подоволен от Йонте в своята стая, където топлият въздух беше замрял неподвижен и мухите бръмчаха по тавана. Тук червените доведоха Андерс. За щастие родителите на Йонте точно в този ден бяха извън града, на малката си градина. Бяха си взели храна и нямаше да се върнат рано. Йонте трябваше да се грижи сам за себе си и да си изпече на деница и картофи, като огладнее. И понеже майката на Сикстен простираше точно пред главната квартира на червената роза, а пък домът на Йонте беше освободен от каквито и да било родители, на Сикстен му хрумна забележителната идея да проведе мъченията и разпита в стаята на Йонте. Кале и Евалута проведоха съвет. Естествено, те можеха да стартират спасителната експедиция веднага. След известно обмислено, обаче, те предпочетоха да изчакат още малко. Глупаво щеше да бъде да се покажат точно сега на червените. Наближаваше часът за вечеря. Скоро Сикстен щеше да прати Бенка или Йонте в имението. Скоро в имението щеше да се появи Бенка или Йонте и да се почества по главата, изумен от загадъчното бягство на Кале и Евалута. Това беше много сладостна мисъл. Жалко би било да развалят такъв триумф. Кале и Евалута решиха да отложат спасителната акция за след вечеря. Те знаеха, че Андър срещу честната си дума ще получи отпуска, за да се върне от дома и да вечеря, както си му е редът. А нямаше по наудачно нещо за една спасителна експедиция от това да се появи на мястото на происшествието точно в мига, в който онзи, който трябваше да бъде спасен, се отправя свободно към дома си, за да вечеря. Впрочем, рече Кале, ако трябва да се наблюдава някой, който е затворен в жилище, това трябва да се прави, когато е тъмно и е запалено осветлението. Преди да бъдат спуснати жалузите. Всеки, който поне малко разбира от криминалистика, знае това. Йонта няма жалузи, констатира трезво евалута. Толкова по-добре, заяви Кале. Но как ще наблюдаваме през прозореца му? Та той е на покрива. Почуди се момичето. Моите крака наистина са доста дълги, но все пак. Вижда се, че ти никога не си учила криминалистика. Какво според теб прави криминалната полиция в Стокхолм? Когато искат да наблюдават някоя триетажна къща, в която живеят престъпници, те си осигуряват достъп до някои жилища от отсрещната страна на улицата, най-добре в четириетажна къща, за да са малко над престъпниците. И тогава застават там с далекогледите си и гледат право стайте им, разбира се, преди да бъдат спуснати жалузите. Ако бях престъпник, първо щях да спусна жалузите и тогава да запаля осветлението, заяви практичната евалута. Впрочем, до кое жилище ще си осигурим достъп, за да наблюдаваме Йонте, Кале още не беше помислил за това. За криминалните служители в Стокхолм сигурно беше полезно да си осигурят достъп до някое жилище. Достатъчно беше да покажат полицейските си карти, но едва ли можеше да се очаква, че на Кале и евалута ще им бъде лесно в това начинание. Освен това, срещу къщата на Йонте изобщо нямаше друга къща. Там беше реката. Къща имаше до нея. Къщата на стария Грен. Дървена барака на два етажа. Дърводелската работилница на Грен беше в приземието, а самият той обитаваше жилището на първия етаж. Дали биха могли да си осигурят достъп до жилището на Грен, замисли се Кале. Просто да влязат при него и да попитат възпитано дали не биха могли да използват единия от прозорците му, за да наблюдават нещо незначително. Колкото и да беше фантазюр, Калео съзна, че това е доста глупава идея. Имаше и друг проблем. Къщите на Йонте и Грен бяха обърнати една към друга с фасадите си, но фасадата на Грен нямаше прозорец на горния етаж. Имам идея. Провикна се евалута. Ще се покатерим на покрива на Грен. Това е единствената възможност. Калея погледна, изпълнен с възхищение. За човек, който никога през живота си не е учил криминалистика, идеята действително е добра, призна той. Да, покрива на Грен, ето това беше решението. Беше достатъчно висок, за да се гледа през покривния прозорец на Йонте. Пък и Йонте нямаше жалузи. Щяха да си направят забележителен наблюдателен пункт. Калей и евалута се запътиха към дома с леко сърце, време беше за вечеря. Пета глава Няколко часа по се промъкваха през Рудиберг в тъмната и тиха вечер. Малките дървени бараки бяха сгушени една до друга. Нещо от горещината на илския ден още витаеше между редиците от къщи. Беше топло, целият Рудиберг беше замлял в меката тъмнина. От време на време блясваше светлината на някой малък прозорец или врата, Оставени отворени в тази лятна вечер. Мракът беше изпълнен с миризми. Мирисът на котки, пържена херинга и кафе се смесваше с опияняващото ухание на цъфналия жасмин и същото и зашеметяващата воня на една кофа за смет, която отдавна трябваше да бъде изпразнена. Беше съвсем тихо. Улиците се виеха между къщите съвсем пусти. Жителите на Рудиберг не водеха нощен живот извън домовете си. Бяха се оттеглили зад собствените си четири стени и се наслаждаваха на уюта и почивката след усилния ден в мизерните си кухни, където тенджерката с кафето какреше на печката, а на прозорците цъфтеше мушкатото, който в този момент правеше вечерната си разходка в Рудиберг, не беше изложен на опасността да срещне друго живо същество. Тук е тихо като в гроб, прошепна кале. И беше прав. Само от време на време се дочуваха гласове зад някой осветен прозорец. В далечината пролея куче, но бързо замлъкна. От някъде долетя мелодия и свирена на уверено на акордеон, но това беше само опит, а после тишината стана още по-дълбоко от преди. обаче беше оживено. В таванската стая беше светло. От отворения прозорец долитаха кресливи момчешки гласове. Кале и Евалото установиха се задоволство, че разпитът очевидно върви с пълна сила. Навярно там горе се разиграваше същинска драма. Кале и Евалута бяха твърдо решени да наблюдават от най-доброто място, покрива на Грен. «Трябва само да се качим на покрива», каза Евалута сърцето. Да, повече не беше необходимо. Кале обиколи още веднъж къщата, за да провери възможностите. Забедал Грен още светеше. Защо тези стари хора не си лягат на време вечер, тата има толкова голяма нужда от сън. Как иначе човек да се катери не обезпокояван на покрива им? Нищо не можеше да се направи. обезпокоявани или не, те трябваше да се качат на покрива. Никак не беше трудно. Старият Грен любезно бе забравил една стълба, подпряна от едната страна на къщата. Тя наистина беше до сами прозореца му, до светения прозорец, а той пък заеше отворен зад спуснатия наполовина половина транспарант. Никак не беше сигурно, че Грен ще се зарадва. Ако случайно подаде глава през прозореца и съзре две бели рози, които тъкмо се катерят към неговия покрив. Но във войната на розите човек не биваше да се отклонява с подобни дреболии. Той трябваше да върви отклонно по пътя на дълга, дори ако този път минаваше по билото на покрива на грен. Мини пред мен, окоръжи Евалът с пътника си. Калея послуша. Предпазливо, много предпазливо той се заискачва по стълбата. Евалута го последва леко и безшумно. Положението стана критично едва когато се озуваха на равнището на осветения прозорец на горния етаж. Грен има гости, прошепна калена евалута. Чувам ги как си говорят. Пъхни си главата през прозореца и помоли за парче сладкиш, предложи му евалута и за хихика, доволна от хубавото си предложение. На кале обаче то явно не се видя особено подходящо. Той продължи пътя си към покрива колкото се можеше по-бързо. Евалута също се разбърза, докато преминаваше край отворения прозорец. Да, Грен имаше гости, чуваше се съвсем ясно. Но не сервираха сладкиши. Някой стоеше с гръб към прозореца, някой, който говореше развълнувано с дълбок глас. Евалута можа да види само част от госта, тъй като транспарантите бяха спуснати наполовина. Посетителят на Грен носеше тъмнозелен панталон от Габардин. А после тя чу глас му, да, да, да, рече гласът нетърпеливо. Ще опитам. Ще платя. За да се измъкна най-сетне от този ад. В отговор се чухленчещия глас на Грен. Но вие все така казвате. Сега обаче не мога да ви чакам повече. Не разбирате ли, искам си моите пари. Ще си ги получите, казвам ви, прекъсна го непознатият. Ще се срещнем сряда. На обичайното място. Донесете ми полицата, не, всички проклети полици, всяка една от тях. Ще ви ги платя всичките, трябва най сетне да се сложи край на това. Но, моля ви, не се ядосвайте толкова. Вие все пак разбирате, че аз трябва да си върна парите, заговори му успокоително грен. Кръвопиец. Изръмжа непознатият и погласно му личеше, че наистина го мисли. Евалута продължи бързо нагоре по стълбата. Кале очакваше, седнал на билото на покрива. Тези долу се караха за пари, обясни му Евалута. А, сигурно за онези проценти, промърмори Кале. Щеше ми се да знам какво е това полица, рече Евалута замислено. Сетна обаче припряно смени темата. Ах, няма значение. Хайде, Кале, за да се приближат до прозореца на Йонте, те трябваше да преминат по билото на покрива до срещната страна. Доста страшничко беше там под тъмното небе без мигащи звезди, които да осветляват опасния им път. И нищо, за което да се хванеш, освен комина по средата на покрива, който им предложи за кратко своята опора. Те се пуснаха от него с голямо нежелание, за да продължат опасния си преход. Смелостта им бе възнаградена от гледката към стаята на Йонте, която се откри пред тях. Техният предводител седеше на един стол, за от червени рози, които размахваха ръце и му кръщяха. Той обаче само гордо въртеше глава. Евалута и кале легнаха по корем на покрива и се подготвиха да се наслаждават на представлението. Можеха да чуят и видят всичко, което ставаше от среща. Какъв триумф! Какъв успех! Само дето шефът им трябваше да знае, че спасението е съвсем близо. Неговите верни сподвижници бяха само на 2 метра от него, готови да пролеят кръвта си и дори да жертват живота си за него. Трябваше да се изясни само една дребна подробност. Как поточно да стане освобождаването? Достойно за подражание беше желанието им да пролеят кръв и да жертват живота си, но как поточно точно да го сторят? През пропаста широка 2 метра. Все ще ни хрумне нещо, рече уверено кале и се намести удобно, доколкото позволяваха условията. Разпитът Йонта продължаваше. Пленнико, давам ти последен шанс да спасиш жалкия си живот, заяви Сикстен и дръпна доста грубо ръката на Андърс. Къде скрихте Великия Емумрих? Съвсем напразно питаш. Отвърна Андърс. Белите рози са сложили могъщата си ръка на Великия Емумрих от незапомнени времена. Вие никога няма да го откриете, по-добре си тегли ножа, добави той не толкова тържествено. Кале и Евалутък кимаха одобрително от наблюдателния си пункт. Сикстен, Бенка и Йонта обаче изглеждаха истински ядосани. «Ще трябва да го затворим за празнощта в моя гараж, за да умекне», рече мрачно Сикстен. «Хаха», -ха, отвърна му Андърс. «Като Кале и Евалутък, така ли?» Както чух, те успели да се измъкнат за не повече от 5 минути. Смятам да последвам примерим, им. Червените рози като че ли се замислиха. За тях оставаше загадка, как Кале и Евалута бяха успели да се измъкнат от затвора си. Изглеждаше направо свръхестествено. Пред Андърс обаче те се правеха на невъзмутими. «Само не си въобразявай, че си царят на бегалците», рече Сикстън. «Там, където ще те затворим, там и ще си останеш. Но първо искаме да научим от теб още нещо за този таен език. Ще ти намалим наказанието, ако ни дадеш шифъра. Заяви, Андърс, не бъди толкова упорит, опита Сикстен с добро. Ти можеш все пак да кажеш нещо. Моето име, например. Как се казвам на вашия език, Додрора Равов Нон и Кок, отвърна с готовност Андерс и се подсмихна презрително, за да покаже на Сикстен, че това е страшна обида. Колкото и да се изкушаваше, той не посмя да преведе думата, иначе щеше да даде на врага ключа към езика на разбойниците. За това само се подсмихна иронично още веднъж, а отвън на покрива неговите другари се съгласиха с него от все сърце. Предводителят им сигурно много щеше да се зарадва, ако знаеше това. Но за сега нито той, нито червените предполагаха, че си имат публика. Сикстен заскърца със се забие в бесилна ярост. Положението започваше да става трагично, а несвързаните звуци на тайния език нажежиха до бяло гнев на червените. Те бяха пленили белия предводител, но сега не знаеха какво да правят с него. Той не искаше да издаде тайните, а розите, които бяха рицари, в никакъв случай не биха паднали до там да прилагат телесно насилие, за да изтръгнат признания. Те често се биеха, така че хвърчеше перошина, но това се случваше само в честна схватка отвън на бойното поле. Но да се нахвърлят трима срещу един върху безпомощния пленник, това не биха направили в никакъв случай. Но дали пленникът беше наистина толкова безпомощен? Самият той си седеше там и размишляваше върху създалото се положение. И когато стигна до края на размишленията си, той скочи внезапно и неочаквано от стола си и се метна към вратата в отчаян опит да се озове на свобода. Но опитът се провали най-жалко. Само след секунда беглеца се вкопчиха три чифта яки момчешки ръце и го върнаха енергично на стола. Ти какво си мислиш? Сопна му се Сикстен че ще се измъкнеш лесно от тук. Ще бъде свободен, когато кажа аз, нито минута по рано. А до тогава ще минат сигурно още няколко години. Впрочем, къде скрихте Великия е мумрих? Да, да, къде значи е Великия мумрих? Намеси се Ионте и бодна подкамващо Андерс в кръста. Андерс изкиска и се изви като гасеница. Той имаше страшен гъдъл. Штом Сикстен разбра това, Триумфална усмивка проясни лицето му. Той беше благородник на червената роза и не можеше да си позволи да измъчва пленници. Но беше ли казано някъде, че не бива да ги гаделичка, той направи опит като завода показалец в стомаха на Андърс. Опитът беше неочаквано сполучлив. Андърс изпрах като хипопотъм и се преви на две. Сега червените се оживиха и се нахвърлиха дружно върху жертвата си. А белият предводител стенеше, кискаше се и не можеше да си поеме дъх от смях. Къде скрихте Великия Емумрих? Попита отново Сикстен за гаделичка Андерс между ребрата. Ау, ау, ау, задъха се Андерс. Къде скрихте Великия Емумрих? Бенка го загаделичка най-коварно по петата. Отговорът беше нов пристъп на смях. Къде скрихте Великия Емумрих? Сега Йонта опита дали Андърс има гъдъл в свивката зад коляното. Предавам се, Андърс. Навън в прерията при имението има един ох малък път, а след това. Настоя сикстен, вдигнал заплашително показалеца си. Но нямаше след това. Случи се нещо съвсем неочаквано. Чо се силен покот, а сетне стаята на Йонта потъна в мрак като египетска гробница. Електрическата кружка на Тавана. Единственото осветление на стаята се беше разбила на хиляди парчета. Белият предводител бе също те същи сан, както и червените. Но дойде на себе си по-бързо от тях. Под закрилата на тъмнината той се провря като змиорка към вратата и изчезна в лятната нощ. Беше свободен. Горе на покрива кале замислено прибра своята прашка в джоба на панталона си. «Ще взема пари от спестовната ми касичка за нова кружка за Йонте», рече той разкаяно. Повреждането на чужда собственост беше нещо, което не подобаваше на един благороден рицар на Бялата Роза, за това беше съвсем естествено да възстанови щетите. Но ти разбираш, че трябваше да го направя, оправда се той пред Евалута. Евалута кимна с разбиране, беше абсолютно необходимо, успокой го тя. Предводителят ни беше в голяма опасност. Великия е мумрих също. Така че наистина беше неизбежно. Междувременно от среща при Йонте бяха намерили някакво джобно фенерче. Червените установиха с огорчение, че пленникът им се е изплъзнал. Изчезнал е. Изкреща Сикстен и се втурна към прозореца. Кой проклет въшлю разби лампата ни, нямаше нужда да пита. Грешниците, два тънки черни силуета, стояха на отсрещния покрив. Силуетите бързо изчезнаха. Так му бяха чули и свирването на Андерс и разбраха, че на свобода. С главоломна скорост те претичаха по билото на покрива. Беше въпрос на живот и смърт да се озоват на сигурно място преди червените да се слезли долу, за да ги посрещнат. Без да се поколебаят нито за миг, те претичаха в тъмнината по билото с лекотата и гъвкавостта, които волният живот бе дал на младите им безстрашни тела. Достигнаха стълбата и се спуснаха с безумна скорост по нея. Първо Евалота, веднага след нея кале. Съвсем бяха забравили за грен. Мислите им бяха причервените. Прозорецът на грен беше тъмен. Явно непознатият си беше отишъл. Побързай, нямаме никакво време. Шепнеше заклинателно кале на Евалота. Тогава внезапно жалузът на грен се вдигна стрясък и старецът надникна от прозореца. Това се случи толкова неочаквано и така стрес на децата че кале внезапно загуби равновесие. Той се приземи с трясък и едва не повлече след себе си Евалута. Е, ти май наистина много бързаш, не се сдържа Евалута. Тя се вкопчи мъчително за стълбата, за да не падне след приятеля си и погледна омолително Грен. Грен обаче беше втренчил печалните си старчески очи в Кале, който лежеше на земята и се опитваше да си поеме въздух и каза с печален старчески глас. Ех, ех, щастливите игри на детството! Щастливите, невинни игри на детството Ех, ех, шеста глава Евалута и Кале нямаха време да обяснят на Грен защо използват стълбата му, а самият той явно не намери нищо странно или неестествено в това. Очевидно според него щастливите, невинни игри на детството налагаха от време на време децата да се катерят по стълбите на своите съседи. Кале и Евалута се сбогуваха припряно пряно с него и изчезнаха колкото се може по от двора му. Но Грен сякаш не забеляза това. Той само въздъхна тихо на себе си и пусна транспаранта. В тъмната уличка зад къщата на Грен тримата рицари на бялата роза най-сетне се събраха след всички премеждия. Те си стиснаха ръцете, а предводителят каза: Добра работа, храбреци! После обаче трябваше да се бяга. От другия край на улицата вече се чуваше някакъв шум, който приближаваше застрашително. Това бяха червените които най не бяха дошли на себе си и жадуваха за мъст. По това време жителите на Рудиберг вече си бяха в леглата и спяха. Сега обаче някой от тях подскочиха с треснато си, объркани и замаяни. Да не би небесното воинство на Вултан да преминаваше отвън, но не, това бяха само тримата благородни рицари на Бялата Роза, които се носеха с вихрени крачки по уличния паваш. На 50 метра след тях същото правеха тримата също толкова благородни рицари на червената роза. Техните крачки бяха не непомалко шаметни, а кресливите им злъчни викове не биха могли да бъдат заглушени и от най-модерните пожарникарски сирени, включени на последна степен. В началото белите рози успяха да запазят предимството си. Те профучаваха край яглите, така че ушите им си стяха, и се подсмихваха доволно. Когато чуваха далеч зад себе си високите закани на Сикстен унова, което ги очаква, когато ги спипа, диво опиянение обзекале, докато се носеше в тъмнината. Ето това се казваше живот, почти толкова вълнуващ, колкото залавянето на престъпници. Но да ловиш престъпници можеш само във въображението си. В действителност такива нямаше, така стояха нещата в този град. Но ето това тук беше истинско приключение. Тропотът на краката на преследвачите след тях, дъханото дишане на Андерс и Евалута. Неравният паваш под петите му, тъмните малки улички и мамещите със спасителната си тъмнина дворове и местенца за пропълзяване, в които можеш да се скриеш. О, да, всичко това заедно беше божествено. Щеше да се получи вълнуващо преследване. Но най-хубавото беше да усеща как точно му се подчинява собственото му тяло, колко бързо се движат краката му и колко леко диша. Би могъл да препуска така цялата нощ. Чувстваше се достатъчно силен да избяга от цяла глутница кучета кръвопици, ако се наложеше. Хрумна му, че би било още повълнуващо да бъде сам с преследвачите. Тогава би могъл да ги дразни още повече и да маневрира още по дръско по един или друг начин. Скрита се, извика той, тичайки на Андърс и евалута. Ще ги надхитря. Според Андърс, предложението беше великолепно. Всички възможности да се изпързалят червените бяха добре дошли. Когато достигнаха следващия ъгъл, Андърс и Евалута се вмъкнаха светкавично в една входна алея и застинаха там, сдържайки с труд пъхтенето си. След няколко секунди червените изтруп от към ъгъла. Те преминаха толкова близо до Андърс и Евалута, че те можеха да ги пипнат. Евалута с труд се овладя да не подръпне с ръка червената като морков коса на Сикстен, докато той минаваше край нея. Но червените не забелязаха нищо и продължиха преследването, без да забележат, че са подведени. Толкова лесно може да ги спързале човек, като малки деца са. Присмя се, Андърс. Сякаш никога не са ходили на кино. Там поне щяха да видят как се прави този номер. Накаля обаче ще му е тежко, напомни е и се вслуша замислено в тропота на тичещите крака, който се отдалечаваше в тъмнината. Три зли червени лисици които преследват едно бедно малко бяло зайче, добави тя, изпълнена внезапно със състрадание. Мини известно време, преди червените да забележат, че част от плячката им се изплъзнала, а тогава вече беше твърде късно завръщане. Единственото, което можеха да сторят, беше да продължат преследването на кале. Никой не би могъл да твърди, че не правеха всичко, което им беше по силите. Сикстен тичеше като пощръклял, и докато тичеше се кълнеше тържествено че ако и този път Калес изплъзна от съдбата си, той, Сикстен, ще си пусне дълга червена брада в знак на поражението си. Той нямаше време да помисли как ще направи така, че по гладкото му момчешко лице да поникне брада, сега най важното беше да тича с всички сили. И скале беше така. Той криволичеше и с уличките на цял Рудиберг, като правеше внезапни и хитроумни завои. Предмината му никога не ставаше достатъчно голяма, та да се отърве от преследвачите си. Може би всъщност той не го искаше. Те го следваха по петите, а той през цялото време се наслаждаваше, че ги държи на такова опасно разстояние от себе си. Но около беше тихо. В тишината внезапно се чу шумът на автомобилен мотор, който запърпори някъде наблизо. Това много очуди кале, защото в Рудиберг колите бяха рядкост. Ако Великият детектив не беше толкова зает с войната на розите и ако по петите му не го преследваше ордата на червените рози, той сигурно щеше да проучи каква е тази кола. Човек трябва да бъде много внимателен винаги, когато се случва нещо необичайно, той неведнъж бе повтарял това на въображаемия си слушател. Но за съжаление, както вече се каза, в момента Великият детектив беше мобилизиран и той продължи да се носи слепешката, загубил интерес към колата, която се отдалечи и заглъхна в нощта. Сикстън започна да губи търпение. Той нареди на Йонте, който държеше училищния рекорд на 100 метра, да издърбне удобен момент и да се опита да пресече пътя на Кале, за да го подгони към Сикстен. И удобният момент дойде. На едно място имаше сляпа уличка. Йонте мигновено осъзна шанса, който им се предоставяше. Трябваше да накарат Кале да завие в тази посока. Ето как внезапно триумфалният бяг на Кале бе прекъснат от Йонте който изкочи пред него като от нищото. не направи опит да се пребори с него, защото дори да бе успял, това щеше да му отнеме скъпоценни секунди, през които Сикстен и Бенка щеяха да дотичат на помощ. Озовал се между два огъня, той трябваше бързо да реши какво да предприеме. Сега обаче, изкръща Сикстен на не повече от 10 крачки от него, сега обаче те пипнахме, сега ще те пека на бавен огън, повярвай ми. Така си мислиш, Отвърна кале и в последната частица на секундата се преметна през оградата от едната страна на улицата. Той се приземи в някакъв тъмен двор и изприпка бързо през него като подплашен трол. Червените бяха по петите му. Чупълта на оградата по тежеста на трумавите им тела. Но той не губи време да се ослушва. Твърде заед беше с това да се оглежда за възможност да се върне на улицата, без да прескача проклетата ограда. Който и да беше собственик на оградата, той несъмнено имаше съвсем погрешно отношение към войната между белите и червените рози. Иначе със сигурност нямаше да направи оградата от толкова противна бодлива тел. Мили Боже, какво да прави сега? Шепнеше объркан кале на себе си. Нямаше никакво време за размишление. Каквото и да имаше да се случва, то трябваше да се случи мигновено. Той се промъкна бързо зад една кофа за смет и приклекна там с сърце. Може би сянката и кратко щеше да го скрие от червените. Но те бяха съвсем наблизо, шепнеха си полугласно и търсеха ли, търсеха в тъмното. Не може да се е прехвърлил през оградата, повтеше Йонте. Иначе щеше да овисне на будливата тел знам го със сигурност от собствен опит, опитвал съм вече. Единственият изход от двора е там, по пътеката пред къщата, рече Сикстен. Верандата на дъртия Карлсон, о, бъдете внимателни. Предупреди Йонте, който познаваше повече от добре Рудиберг и неговите жители. Дъртият Карлсон е като отровен паек, с него трябва да се внимава. Кое всъщност е по-лошо, мислеше си калезат кофата, да ме пипнат червените или дъртият Карлсон? Бих искал да знам това. Червените продължаваха да търсят. Сигурен съм, че все още е тук някъде из двора, опорстваше Бенка. Той душеше като кучено около и накрая откри сянката на кале зад кофата. Победният война Бенка, див, но приглушен, събуди нов ентусиазъм у Сикстенионте. Нещо повече и у госпожа Кърлсун. Въпросната дама от известно време вече се безпокоеше от странния шум в задния двор, а тя не беше склонна да търпи странни шумове в задния си двор, Щом можеше да се направи нещо срещу тях. В този миг кале вече беше взел решение. Всичко друго бе по-добро от това да бъде заловено от червените. Пък било той преднамереното нарушаване на неприкосновеността на дома на най-страховитата личност Фрудиберг. Той се изплъзна на няколко милиметра от хватката на Сикстен див скок, се озова на верандата на госпожа Карлсон, за да се добере до улицата. Но някой го пресрещна в тъмното. И това беше самата госпожа Карлсон. Беше излязла лично да сложи край на тайнствения тропот. Се едно дали беше причинен от мишки, кръци или негово величество краля. Госпожа Карлсон бе на мнение, че в този заден двор няма право да труполи загадъчно никой друг, освен тя самата. Когато обаче дотича кале, разтреперан като подплашен заек, госпожа Карлсон толкова се изненада, че от изумление го остави да мине край нея. По петите му идваха Сикстени Бенка и Йонте и всичките се озуваха в широко разтворените обятия на госпожа Карлсон. Тя ги притисна здраво към себе си и викна с глас на Фълтфебел. А, ето кой значи препуска из двора ми? На собствената ми територия. Това вече е прекалено. Това наистина е прекалено. Извинете ни, запелтечи Сикстен, ние само искахме. И какво поточно искахте? Викаше с сила госпожа Карлсон. Какво поточно искахте на моя двор, а? С известни усилия на момчетата им се отдаде да се освободят от задушаващата и кратко прегръдка. «Ние само искахме», потеше се Сикстен. «Искахме». Объркахме пътя, беше толкова тъмно, ами да, и те избягаха, без дори да кажат довиждане. «Така ли?» «Тогава опитайте още веднъж да се изгубите в моя двор», викна след тях госпожа Кърлсон. «Ще повикам полиция, без да се замисля, така да знаете». Но червените рози вече не я чуваха. Те бяха далеч напред в тъмната уличка. Къде ли беше изчезнал Кале? Те спряха и се услушаха. известно разстояние дочуха тихото тупане на краката му и се втурнаха след него. Кале открит твърде късно, че отново се озовал в задъне на улица. Тази малка пресечка свършваше долу при реката, трябваше порано да се сети за това. Разбира се... Той можеше да се хвърли във водата и да доплува до другия бряг, но това щеше да му навлече ненужни неприятности заради мокрите дрехи, с които щеше да се приберел дома. Трябваше преди това да опита всички други възможности за изход от положението. Фредрик с крака Ето я спасителната мисъл. Фредрик с крака живееше в малката каштурка на брега. Той ще ме скрие добре, ако го помоля. Фредрик с крака беше най-добродушният скитник в града и голям почитател на белите Рози. Също като другите по-изпаднали безделници в града, той живееше в Рудиберг и очевидно още не беше си легнал, защото от прозореца му бликаше светлина. А пред вратата му беше спряла кола, калене не повярва на очите си. И е, колко много коли имаше тази вечер по улиците на Рудиберг? Дали пък не беше същата, която той чу преди това? Но нямаше много време за размишления. Той вече чуваше как враговете му препускат по същата улица. Вместо да се чуди, той отвори вратата на Фредрик и се втурна вътре. Добър вечер, Фредрик. Започна той припряно, но млъкна веднага. Фредрик не беше сам. Той лежеше в леглото си, а до него беше приседнал доктор Фросберг и мереше пулса му. А доктор Фрусберг, лекарят на града, не беше никой друг, а бащата на Бенка. Добър вечер, Кале, рече отпаднало Фредрик с крака. Тук виждаш един непознат Фредрик. Съвсем изнемощел, все по-зле и по-зле. Сигурно скоро ще умра. Да можеше да чуеш какво става с стомаха ми. При друг случай за Кале щеше да бъде удоволствие да чуе какво става с стомаха на Фредрик, но сега моментът не беше подходящ за това. Доктор Фросберг изглеждаше раздразнен от прекъсването и Кале разбираше че трябва да го остави насаме с пациента му. Очевидно не му оставаше нищо друго, освен отново да се впусне в опасностите на улицата. Кале обаче беше подценил интелигентността на червените. Те веднага съобразиха, че беглецът се е вмъкнал при Фредрик и без да се маят, нахлуха в каштурката. Бенка беше пръв. Ах ти, въшко такава, спипах ли те най-сетне на местопрестъплението? Изкреща триумфално той. Доктор Фрозберг се обърна и погледна право в зачервеното лице на сина си. «На мен ли говориш?» Попита, не той. Бенка зяпна от изненада и не можа да каже нищо. «Вие да не би да сте си устроили штафетно бягане около леглото на Фредрик», продължи доктор Фросберг. «И изобщо, какво правиш в този късен час тук?» «Аз, аз, аз само исках да проверя дали си на посещение», каза най-сетна Бенка. «Да, точно това правя», увери го баща му. Така че ти наистина, както се изрази, спипа въшката на местопрестъплението. Но тя вече е готова и сега ти ще си тръгнеш с нея. Не, ама, татко! Извика Бенка в крайно отчаяние. Доктор Фросберг затвори съвсем спокойно чантата си, а след това подръпна приятелски, но доста силно светлия в перчем на Бенка. Хайде, момчето ми, поткани го той! Лека нощ, Фредриксон за сега няма да умрете. Мога да ви обещая това. По време на целия разговор Кале стоеше настрани, а по лицето му играеше усмивка, която ставаше все по-широка и по-широка. Какъв срам за Бенка, какъв невъобразим срам. Да попадне точно в ръцете на баща си, да бъде отведен от татко от дома като същинско бебе. Так му когато искаше да спипа Кале. Какво ли не се налагаше да преглътне Бенка във войната на розите? Хайде, момчето ми, нямаше какво да се каже повече. А докато силните и неумолими бащини ръце отвеждаха Бенка към вратата, момчето осъзна своя позор в целия му ужасяващ размер. О, той непременно щеше да изпрати читателско писмо в местния вестник. Необходими ли са родителите? Той наистина съвсем искрано обичаше майка си и баща си. Но и най-мирното дете можеше да бъде доведено до отчаяние от тази невероятна способност на родителите да се появяват в най-неподходящия момент. Сикстен и Йонте дотичаха, пахтейки, по улицата и Бенка успя да им прошепне. Той е там вътре. После Бенка бе отведен към чекащата кола. Защо, ах, защо не беше обърнал внимание на тази кола малко по-рано? А Сикстен и Йонте се втренчиха в него, изпълнени с състрадание. Бедният... Рече Йонте и въздъхна дълбоко. После обаче нямаше повече време за състрадания и въздишки. Трижди потъшко на белите рози, които все още ги вземаха за глупаци. Кале трябваше да бъде заловен, и то веднага. Сикстен и Йонте се шмугнаха в дума на Фредрик. Там обаче нямаше и следа от Кале. Привет, Сикстен. Привет, Йонте, моето момче, проговори уморено Фредрик. Само да можехте да чуете какво става с томаха ми. Все поболен и поболен. Фредрик, да си виждал кале блонквист? Прекъсна го Сикстен. Кале ли? Да, преди малко беше тук. Май скочи от прозореца, огледа се Фредрик и се усмихна под мостак. Значи негодникът беше скочил през прозореца. Наистина, и двата прозореца на Фредрик бяха широко отворени понеже според доктор Фросберг стаята трябваше да бъде проветрена и мръсните. Някога бели пердета се издуваха от вечерния вятър. Хайде, Йонте! Викна настървено Сикстен. След него. Нямаме нито секунда. И със същински лъвски скок и двамата излетяха от двата прозореца. Нямаше, както се каза, нито секунда време. Дори Йонте, който все пак беше роден в Рудиберг, не се сети че задната стена на къщата на Фредрик гледа право към реката. Хайде, излизай! Кале, обади се немощно Фредрик, трябва да чуеш какво става с стомаха ми. Кале се измъкна от гардероба, разтреперано от удоволствие. Той изтича към прозореца и се надвеси навън. Сигурни ли сте, че можете да плувате? Провикна се той. Или да ви хвърля надуваеми жилетки? Достатъчно ще бъде да ни хвърлиш надутата си тиква. Освирекял от гняв, Сикстен избълва силна водна струя право в засмяното лице на кале. Кале се обърса безгрижно и рече. Водата е доста топла тази вечер. Защо не си поплувате, това ще ви ободри. Не, елате тук, обади се немощно Фредрик. Влезте вътре. Така ще чуете какво става в моя стомах. Хей, смятам да си тръгвам, провикна се кале. Да потънеш в дън земя дано. Отвърна горчиво Йонта и заплува към близкия кей. Гонитбата беше приключила. И Сикстен, и Йонта знаеха добре това. Кале пожела лека нощ на Фредрик и затича с леко сърце и лека стъпка към дома на евалута. В градината им беше пекарницата, в която майсторът пекар Лизандер всеки ден печеше хляб, питки и сладкиши, с които жителите на града поддържаха добрата си форма. Горе, на тавана на пекарницата, както бе всеизвестно, се намираше главната квартира на Бялата Роза. За да стигна до нея, човек трябваше да се изкатери по едно въже, което висеше от един отвор на фасадата. Естествено, имаше и стълба, която водеше до там, но рицарите на Бялата Роза не можеха да използват тези пътища за просто смъртни. И така, къде си скатери по въжето, както повеляваше дългът му, а когато Андерс и Евеллото го чуха, те веднага подадоха глави от отвора на тавана. Аха! «Значи успя все пак», рече доволно Андерс. «Да, почакайте само, ще чуете невероятна история», обеща Кале. Джобно фенерче хвърляше ускъдната си светлина в главната квартира, където по стените висеше всякаква плячка. На тази светлина трите бели рози седнаха на пода с кръстосани крака и се насладиха на историята за чудното спасение на Кале. «Отлично, храбрецо мой», похвали го Андърс, когато Кале привърши разказа си. Първият ден на войната приключи безупречно за бялата роза, така мисля, заяви Евалута. Тогава се чу един женски глас. Евалута, ако моментално не се прибереш и не си легнеш, ще изпратя баща ти да те доведе. Добре, добре, мамо, идвам, отвърна послушно Евалута, а верните и кратко другари тръгнаха да си вървят. Е, ще се видим утре, рече прощава на Евалута и се засмя доволно в себе си. А червени каквите си мислеха? че ще докопат великия е мрих. Хахаха. -ха. Добре си опариха пръстите, заяви кале. Тази нощ те не получиха нищо. Обобщи Андърс и се спусна с достоинство по въжето. Седма глава. Нима има на света място, което да е по-заспало, по-скучно, по-лишено от сензации от това малко граче? Мислеше си госпожа Лизандър. Но как да се случи нещо в такава горещина? Тя се движеше бавно между сергиите на пазара и избираше разсеяно от стоките, които бяха изложени там. Беше пазарен ден, по улиците на града и на пазара имаше много хора, и всъщност целият град би трябвало да кипи от живот. Но не беше така. Градът дремеше в просъница, както винаги. Водата във водоскука пред кметството Ромолеше приспивно от паста на бронзовите лъвове, пък и самите бронзови лъвове имаха доста заспал вид. Музикалният автомат в градината на сладкарницата под реката свираше в просъница някаква нощна музика. И то посред бял ден, връбчетата, които къляха между масите трухи, подскачаха от време на време лениво и също изглеждаха сънени. Всички спят тук, мислеше си госпожа Лизандер. Хората почти не помръдваха. Стояха на групи на пазарния площад и разговаряха отъкчени, и ако случайно трябваше да направят няколко крачки, правеха го бавно и колебливо. За това естествено беше виновна горещината. Защото в тази последна сряда на юли наистина беше много топло. Госпожа Лизандер щеше да я запомни като най-горещия ден, който е имала в живота си. Целият месец впрочем беше сух и горещ и сякаш беше решил точно днес да щупи собствения си рекорд, преди да изтекло отреденото му време. «По всичко личи, че ще има буря», казваха си хората един на друг. А много целените, дошли в града Скаруци... Решиха да отпътуват за дома по-рано от обикновено, за да изпреварят лошото време. Госпожа Лизандер купи последните череши от един селянин, който бързаше да си върви. Тя сложи кесията в мрежата си, много доволна от изгодната покупка. Но тъкмо, когато искаше да продължи, дотича евалота и препречи пътя и кратко. Най-сетне на един човек, който няма видна заспал, каза си госпожа Лизандер. Тя погледна с умиление малката си дъщеря и не пропусна нито една подробност. Веселото лице, будрите сини очи, русата разрушена коса, дългите по кафенели от слънцето крака, които стърчаха под светлата. Току-що изгладена лякна рокля. О, виждам, че госпожа Лизандер е купила череши, зарадва се Евалута. Дали ще е възможно госпожица Лизандер да получи шепа от тях? Но да, разбира се, госпожица Лизандер, отвърна майка и кратко. Тя отвори кесията и евалута си гребна пълна шепа от жълто уханни череши. Накъде си тръгнала, впрочем? По любопитства, госпожа Лизандер. Не бива да ти казвам, отвърна евалута и изплю една костилка. Тайна задача. Абсолютно тайна задача. Аха, разбирам, гледай обаче да се върнеш на време за обяд. Ти за каква ме мислиш? Обиди се, евалута. Никога още не съм закъснявала за обяд като се изключи деня на кръщането ми, когато пропуснах млечната каша. Госпожа Лизандер и кратко се усмихна. Много те обичам, разнежи се тя. Евалута кимна в потвърждение на този естествен факт и продължи обиколката си с пазара. Черешовите костилки отбелязваха откъде е минала. Майката остана още миг на пазара и погледа след нея. Внезапно нещо я преляза в областта на сърцето, някакъв страх. Мили Боже, колко тънко беше вратлето на момичето! Изглеждаше някак дребна и безпомощна. Наистина не беше чак толкова отдавна времето, когато я хранеха с мечна каша, а ето че вече тичеше по тайни поръчения. Дали това беше добре за нея? Не трябваше ли да упражняват по-строг контрол над това дете? Госпожа Лизандер въздъхна и тръгна бавно за вкъщи. Имаше чувството? че горещината скоро ще помрачи разума и кратко, така че беше по-добре да се скрия от дома. Евалута изобщо не страдаше от горещината. Тя и кратко се наслаждаваше също тъй, както се радваше и на оживлението по улиците, и на сока на божествените череши, който течеше в гърлото и кратко. Беше пазарен ден, а тя обичаше пазарните дни. Същност като се замисли човек, тя обичаше всички дни, освен онези, когато в училище имаха ръчен труд. Но сега беше лятна вакансия. Тя повървя без да бързи из пазара и по малката улица надолу към реката, по край градината на Сладкарницата и още по-нататък към моста. Тя всъщност нямаше желание да се отдалечава от центъра на събитията, но нали и кратко бяха възложили тайно поръчение, а то трябваше да бъде изпълнено. Предводителят и кратко нареди да вземе Великия Емумриф и да го пренесе на по-удобно място. При мъчителния разпит Андерс почти бе издал къде е скрит Великия Емумрих. И човек можеше да се обзалужи, че червените ще претърсят всеки квадратен милиметър земя, там долу при малката пътека за димението. Но тъй като до сега не бяха надали триумфален кресък, явно Великия Емумрих все още си беше там, където са го ставили. На съвсем видно място, в една малка вдлъбнатина на големия камък между храстите, точно до пътечката. Истински позор щеше да бъде червените да го намерят просто и така. Беше само въпрос на време да докопат скъпоценната вещ. Но тъй като днес беше пазарен ден, можеше да се предположи, че Сикстен, Бенка и Йонте няма да се отделят от въртележката и стрелбището в увеселителния парк зад железопътната станция. Днес Евалута имаше шанса да вземе на наобеспокоявана великия Емумрих от хранилището му, което междувременно беше станало съвсем несигурно. Предводителят вече беше определил новото скривалище на светинята, прикладенеца в руините на замъка Горе, в Бъурхов. Това означаваше, че в тази непосилна жега евалута трябваше първо да измине дългия път до прерията и обратно, после отново да пресече целият град и да изкатери стръмния път до развалините, извисяващи се на внушителна височина над града, точно на срещу страна на Чифлика. Трябваше да си много предан на рицар на Бялата роза. За да се подложиш на такова мъчение без да гъкнеш. А Евалута беше предана. Но защо точно не я бяха натоварили с това тежко поръчение? Нима предводителят не би могъл да изпрати Кале? Не, защото в този важен ден бащата на Кале без капчица разбиране бе превърнал великия детектив в за всичко и помощник продавач в магазина за хранителни стоки. Днес селените идваха в града, за да си попълнят запасите от захар, кафе и солена херинга. Тогава не можеше ли самият предводител на Бялата Роза да поеме отговорната задача? Не, защото предводителят трябваше да замества баща си в обуштарската работилница. На майстор обуштар Бенгтсон не му харесваше да работи в пазарни дни и да си развали удоволствието от празника. В такива дни той си вземаше свободен ден и празнуваше. Той не можеше обаче да затвори работилницата. Нали можеше да дойде някой и да донесе обувки за поправка, друг пък да намине? за да си вземе обувките, макар че беше пазарен ден. И за това той беше обещал твърдо на сина си да го напърдаши до синьо, ако си позволи да си измъкна от работилницата дори само за 5 минути. И така Евалута, предана рицар на Бялата Роза, получи поръчението, тайното и свято поръчение да пренесе свещения Велике Мумрих от едното в другото скривалище. Това не беше просто някаква задача, а ритуално действие – истинска мисия. Какво значение има? че слънцето сипе жар над прерията, а на хоризонта започват да се събират синьо-черни облаци, какво значение има, че човек не може да участва в пазарното оживление, че трябва да напусне центъра на събитията, защото точно това направи тя, когато свърна при моста и пое пътя към прерията. Но дали наистина направи това? Не, центърът на събитията всъщност не беше сред пазарната суматоха. В този ден центърът на събитията беше на съвсем друго място. И в този момент Евалута вървеше с голите си кафяви крака право към него. Тези облаци наистина започваха да плашат. черни, зловещи, чак страшно да ти стане. Евалута върви бавно. Тук навън в прерията е толкова горещо, че въздухът трепти. Фо, тази прерия няма край, цяла вечност ти е необходима да прекосиш. Но Евалута не е единствената, която крачи под палещото слънце. Тя почти изпитва облегчение, когато съзира далеч пред себе си стария Грен. Няма съмнение, че е Грен. Никой не накуцва като него. Грен, както изглежда, също се е запътил към имението. Вижти, ето че завива в малката пътека, която минава между лешниковите храсти, и евалота го губи от очи. О, велики небокът Незар, да не би и той да тръгнал за великия е Евалота се усмихва при тази мисъл. После обаче се взира напрегнато през маранята. От другата страна също се задава някой, някой, който със сигурност не би могъл да бъде от града, понеже идва към пътя, който се вие по край имението в посока към равнината. Ах, но това е човекът със зеления габардинен панталон. Ами да, нали днес е сряда? Днес той трябваше да «плати полите си» или как беше казал тогава, а да «полици», така се наричаха тези неща. Евалута размишлява, какво ли е това да се плати полица? Ами да, лихварство или нещо такова, сигурно много сложно. Ама с какви глупости се занимават някои хора. Ще се срещнем на обичайното място, беше казал той, габардиненият мъж. Значи тук е това място, извън града. Но трябваше ли да бъде точно при Великия Емумрих? Няма ли други храсти, където да се срещнат двамата, за да лихварстват? Не, явно не. Сега и габардиненият панталон изчезна между храстите. Евалота съвсем забавя крачка. Тя и без това небърза особено, пък и по-добре е мъжът да плати на спокойствие своите полици, преди тя да си вземе великия Емумрих. Докато чака, тя влиза за малко в имението и се разхожди стаите. Скоро имението отново може да се превърне в бойна площадка и е добре човек да го познава. Тя поглежда от прозореца на задната стена. Ао, цялото небе е почерняло. Слънцето е изчезнало, а в далечината се чува зловещ тътен. Цялата прерия изглежда толкова пуста и страшна. Тя трябва да побърза, трябва да вземе Великия емомрих и да изчезва по-бързо от тук. Евалота тича към вратата, тича с всички сили, завива по малката пътека между лешниковите храсти. И през цялото време чувата те на неидещата буря, тича все по-притеснена, тичане, сега тя внезапно спира. Налетяла е право в ръцете на някой, който идва от срещуположната страна и бърза също като нея. Отначало тя вижда само тъмнозеления габардинен панталон и бялата риза. После вдига поглед и към лицето. О, какво лице? Толкова бледо, толкова изплашено, нима голям човек може да се страхува толкова много от бурята? Евалота почти го съжалява. Но той сякаш изобщо не ще да знае за нея. Хвърли и кратко бърз поглед, изглежда изплашен и зъл същевременно, а сетне бърза да отмине по тясната пътека. Евалота не обича да гледат по този начин, като нещо досадно. Тя е свикнала лицата на хората да светват, когато я поглеждат. И не иска човека да отмине, преди тя да му е дала да разбере, че е любезен човек и би желала да се отнасят с нея като такъв. Простете, колко е часът? Пита тя любезно, само за да каже нещо и защото е, защото те всъщност са възпитани хора, макар и сблъскали се случайно сред храстите. Мъжът се сепва и спира неохотно. Отначало той сякаш няма намерение да отговори на въпроси кратко, после все пак поглежда часовника си и измърморва неясно. Два без петнайсет. После продължава пътя си. Евалута гледа след него. Тя забелязва, че от джоба на панталона му виси някаква хартия, от джоба на тъмнозеления му габардинен панталон. После той изчезва. Но на пътя остава да се белее някаква смачка на хартия. Изпуснал я е в бързината. Евало те я вдига и чете любопитно. Полица пише най-отгоре. Аха, значи така изглеждат полиците. Хахаха. -ха -ха. Нима си заслужава да се прави такъв театър заради този къс хартия. После се чува трясък, такъв ужасяващ трясък, че Евалута се снишава от ужас. Тя всъщност не се страхува от бурета. Но сега, так му сега, тук извън града, съвсем сама в прерията, внезапно всичко станало толкова странно. Между храстите е толкова тъмно. И дори във въздуха витае нещо непознато, нещо, което вещае нещастие. Ах, ако можеше сега да си вкъщи. Трябва да бърза. Да бърза с всички сили, но първо да вземе великия е мрих. Един рицар на бялата роза изпълнява дълга си, пък ако ще и сърцето му да бие чак в гърлото. До камъка остават само няколко крачки. Само да свършат храстите, Евалота тича. От начало от устните и кратко се изтръгва само тих стон. Тя стои съвсем тихо и гледа и скинти едва чуто. Може би, о... Може би това е само някакъв лош сън. Може би там, до камъка не лежи никой, сгърчен на две. После вдига ръце пред лицето си, завърта се и тича, а от гърлото й кратко излизат ужасни странни звуци. Тя тича, макар че краката й кратко траперят и едва я държат. Не чува грамотевицата и не усеща дъжда, който се излива от небето, не усеща лешниковите клони, които я удрят в лицето. Тича, както се тича на сън, за да се избави от незнайната беда, която я преследва. Пресича прерията. През моста. По познатите улици, които внезапно са опустели под пороя. От дома! От дома! Най-сетне! Тя блъсва градинската врата. Там, в пекарницата, е баща и кратко. В бялата престилка на пекарите. Стои край своите тави. Той е дари спокоен, както винаги. И човек цял става в брашно дори само да се приближи до него. Татко си е все същия, дори когато светът се е променил толкова страшно, дори когато става невъзможно да се живее в него. Евалута се мята диво в ръцете му, притиска се в него, обвива ръце около врата му, здраво, много здраво, заравя обляното си сълзи лице в рамото му и хленчи тихо. Татко, помогни ми! Старият Грен. Миличко, миличко, какво му е на стария Грен? И още по-тихо, почти задавено, тя прошепва. Той лежи там, в прерията, мъртъв. Осма глава. Нима това беше същият сънен, спокоен, тих град? Не, съвсем не. Само за час всичко се бе променило. Целият град жужеше като пчелен кошер. Полицейски коли хвърчаха насам натам, телефони звъняха, хората говореха оживено и гадаеха, и се чудеха, и се вълнуваха, и питаха полицая Бюрг дали е истина че вече са заловили обиеца. Те теха загрижено глава и въздишаха, да, да, как може да му се случи това на бедния стар Грен? Или да, да, той без това за него се говореха разни неща, нищо чудно. И все пак ужасна история. Големи групи любопитни хора потеглиха към общинската ливада. Цялата околност на Чифлика междувременно беше заградена от полицията. Никой не можеше да мина оттам. С изненадваща бързина националната полиция беше изпратила хората си на место происшествието. Разследването беше в разгара си. Фотографираше се всичко, претърсваше се всеки метър земя, всяко наблюдение влизаше в протокола. Имаше ли следи от обиеца, следи от стъпките му или други някакви следи? Не, никакви. Дори да беше имало, бурният дъжд бе заличил всичко. Не бе открито нищо, дори захвърлен фас. Съдебният лекар, който бе натоварен със съдебно-медицинската експертиза на трупа, установи, че Грен е бил умъртвен с изстрел в гърба. Портфилът и часовникът бяха намерени у него. Явно не беше убийство с цел грабеж. Криминалният комисар опита да разговаря с момиченцето, което беше открило престъплението. Доктор Фросберг обаче не му позволи. Евалута беше в шок и се нуждаеше от спокойствие. Комисарят беше много разочарован от това отлагане но трябваше да се съобрази с лекарската забрана. Доктор Фросберг все пак му разказа, че момичето е плачало и е казало няколко пъти. Той беше с зеления габардинен панталон. Тя явно имаше предвид самия обиец. Но само заради чифт зелени габардинени панталони не можеше да се алармират полицейските служби в цялата страна. Ако наистина момичето бе видяло самия обиец, а комисарят не беше много сигурен в това, то той отдавна вече щеше да сменил зеления панталон с друг. Въпреки това комисарят извести всички полицейски участъци да държат потоку всички зелени габардинени панталони, които им се сторят подозрителни. През това време трябваше да се свърши всевъзможна рутинна работа. Можеха само да се надяват момичето да се съвземе в най-скоро време до такава степен, че да бъде разпитано. Евалота лежеше в леглото на майка си, най-сигурното място, което можеше да си представи. Доктор Фросберги кратко даде прахче, за да не. Сънува лоши сънища. Освен това майка и кратко и баща и кратко обещаха да стоят от двете страни на леглото, през цялата нощ. И въпреки това в главата и кратко се гонеха диво разни несвързани мисли. О, защо и кратко беше да ходи в чифлика? Сега всичко бе свършило. Никога вече нямаше да има нищо хубаво на света. Как би могло да има нещо хубаво, когато хората си вършеха такива лоши неща? Тя, разбира се... И преди знаеше, че се случват такива неща, но не го знаеше така, както го знаеше сега. Ах, колко често тя и Андър си ядосваха кале и говореха за убийци, сякаш това е нещо смешно и забавно, нещо, с което човек може да си прави шеги. Ужасно беше да мисли сега за това. Никога повече тя не би участвала в такива нелепости. Такива неща не би трябвало да се казват дори на шега. Може би по този начин се предизвикваше нещастието. Така че то се случваше в действителност. Ох, а като си помисляше, че вероятно вината е нейна, че грен, че грен. Не, тя не искаше да мисли за това. Но смяташе да стане друг човек. Да, да, вече беше решено. Вече щеше да се държи като истинско момиче, както каза Чичо Бьорг. Никога вече нямаше да се забърква във войната на розите. Та нали, точно войната на розите беше причина да и кратко се случи всичко това. Всичко това, за което по-добре да не мисли, за да не и кратко се пръсне главата, не, за нея войната бе приключила. Никога повече нямаше да играе. Никога повече. Леле, колко скучно щеше да бъде. Сълзите отново избликнаха от очите и кратко, и тя взе ръката на майка си. Мамо, чувствам се толкова стара, прошепна тя и заплака. Чувствам се почти на 15 години. Сет не заспа. Но преди да потъне в милостивия сън, тя все пак се запита какво ли щеше да каже сега Кале. Кале, който години наред преследваше убийци. Какво би направил той сега, когато действително се появи такъв? Великият детектив Блонквист научи какво се бе случило за станал зад бащиния си тездях, Такмо докато увиваше във вестник две солени херинги за някакъв клиент. В този именно миг през вратата влетя госпожа Карлсон от Руди Берг, Напълнена до пръсване с новини и преливаща от сензации. Само за две минути целият магазин се превърна във врящо гърне, в което кипяха въпроси, възклицания и ужаси. Продажбите спряха. Всички в магазина се устремиха към госпожа Карлсон. А тя дърдореше ли, дърдореше, та чак слюнка пръскаше от устата и кратко. Всичко, което знаеше, и дори повече. Великият детектив Блонквист, същият който трябваше да бди за сигурността на града, стоеше в трещен, зад тездяха и надаваше ухо. Той не каза нищо. Не попита нищо. Беше като вкаменен. След като чудостатъчно, той се промъкна незабелязано склада и се строполи върху един празен сандък. Дълго се там. Дали говореше със своя въображаем слушател? Так му сега беше момента за това. Не, той не говореше с него. Той изобщо не говореше. Но си мислеше разни неща. Калеб Лонквист, мислеше си той, ти си жалък страхливец, смешен малък страхливец. Точно това си ти. Велик детектив. Хаха, -ха, не струваш повече от едни стари пантофи. В този град се случват най-отвратителните престъпления, но ти си стоиш зад тездяха и увиваш солена херинга. Продължавай все така. Продължавай така, така поне ще вършиш нещо полезно. Той седеше там, подпрял глава с ръце, потънал в мрачен размисъл. Ах, защо точно днес трябваше да стои в магазина? Иначе сигурно Андърс щеше да прати него вместо евалута. И тогава той щеше да бъде този, който открил престъплението. Или кой знае, може би щеше да пристигне там на време, за да го предотврати? Тогава щеше да вкара престъпника в затвора. Както правеше винаги, но с дълбока въздишка той си спомни, че правеше винаги така само във фантазията си. И едва тогава кален най-сет проумя какво се беше случило. Прозрението сякаш го удари по главата и от това му премина всякакво желание да се прави на велик детектив. Това не беше някакво измислено убийство, което може да се разследва елегантно и да се перчиш с него пред някакъв въображаем слушател. Това тук беше ужасяваща, страшна, противна действителност от която всичко го заболя. Той се презираше за това, но нямаше съмнение, че се радва, наистина се радва, задето не е бил днес на мястото на Евалута. Горката Евалута. Той напусна магазина, без да помоли някого за разрешение. Трябваше да отиде при Андърс, за да говори с него. Нямаше смисъл да се опитва да говори с Евалута, това му беше ясно, защото госпожа Карлсон се вайкаше, че дъщерята на пекаря не на себе си. Докторът е при нея. Целият град вече знаеше това. Андърс обаче не знаеше съвсем нищо. Той си седеше в обощарската работилница и четеше «Островът на Съкровищата». От ранния предобед при него не беше се отбивала жива душа и това беше истински късмет. Заобиколен от зли пирати, в момента Андърс се намираше на един остров в Южно море и изобщо не се интересуваше от подметките на обувките. Когато Кале хлуп през вратата без всякакво предупреждение, Андър се втренчи в него, тъй сякаш е влязъл еднокракият Джон Силвър. Той бе приятно изненадан, че нашественикът е само Кале. Скочи от кракото си столче и запя безгрижно. Петнайсет призрака в ковчега на мъртвеца. Йохо-хо и бутилка ром. Кале потрепери. Млъкни, прекъсна го той. Млъкни, ти казвам. Ти си като учителя по музика. И той това казва винаги. Когато започна да пея, съгласи се Андерс примирено. Кале явно носеше някаква вест, но Андерс го изпревари. Разбрали, че евалота вече е взела великия емумрих, Кале го погледна сукор? Какви ли глупости щеше да наговори още Андърс, преди Кале да успее да му съобщи новината? Той отново отвори уста, но и сега Андерс му попречи. Твърде дълго бе седял сам и от него се изля поток слова. Той взе... Островът на Съкровищата и го пъхна под нос на Кале. Кале, Кале, ето това се казва книга, заяви той. Истински приключенски роман. Човече, тогава е трябвало да живеем. Какви премеждия? В наше време вече нищо не се случва. Така ли, нищо ли? Проговори най-сет на Кале. Ти не се чуваш какво говориш. И тогава той разказа на Андърс какво... Се беше случило в наше време. Тъмните очи на Андърс потъмняха още повече, когато чудо какво е довела заповедта му за преместване на скривалището на Великия Емумрих. Искаше веднага да изтича левалута, ако не за да успокои, то поне за да и кратко покаже по някакъв начин, че се смята за жалък въшлю, защото я беше изпратил с такова опасно поръчение. Но аз наистина не можех да знам, че там в прерията се търкалят мъртъвци, оправда се той унило пред кале. Кале седеше срещу него и замислено забиваше редица от обуштарски пирончета в тездяха. Не, откъде би могъл да знаеш, рече той. Такива неща не се случват често. Какво не се случва често? Крайчи флика да се търкалят мъртъвци. Даде, нали това имах предвид, Ким Андърс? Впрочем, Ева Лута ще се справи. Всяко друго момиче би превъртяло, но не и тя. Ще видиш, че ще даде на полицията цялко копулики. Кале кинна. Може да е видяла някого, който който може да го е направил. Андерс потръпна. Но той не бе разстроен колкото кале. Андерс беше жизнерадостно, открито и много дейно момче и на обичайните събития събуждаха желанието му за действие, дори когато бяха толкова зловещи. Той искаше да направи нещо, и то веднага. Да се започне издирване и да се залови обиецът. И то, може на часа. Той не беше мечтател като Кале, но би било несправедливо да се твърди, че Кале с неговите пристъпи на мечтателство на умее да се развихря, имаше такива, които бяха виждали прообразяването му. Обаче активността му започваше винаги с скучни медитации. Тогава Кале лягаше под крушата и си измисляше разни неща, понякога много находчиви неща. Трябва да признаем, но често пътите бяха само празни фантазии. Андерс не фантазираше. Той не губеше време с медитации. Тялото му бе така изпълнено с бликаща енергия, че за него бе същинско мъчение да стои на едно място. Неслучайно именно той беше станал предводител на Бялата роза. Беше самоуверен, жизнерадостен и имаше дърслово, беше изобретателен и винаги готов да застане начало, все едно на какво. Такъв беше Андерс. Някое по-мекушаво момче би страдало от семейните взаимоотношения, от баща си, който беше непоносим тиранин, Андърс обаче не се впечатляваше твърде. Той просто гледаше да е по-далеч от дома, доколкото може, а сблъсъците с баща си приемаше равнодушно. Всички обидни думи се хлъзгаха по него като вода по гъска и пет минути след най-страшното пререкание той вече беше навън и тичаше весело както винаги. Съвсем невъзможно беше да седи с ръце в джобовете сега. Когато крайно важни неща налагаха неговата намеса, Затова той каза «Хайде, Кале!» Затварям работилницата. Старият да казва каквото ще. Ще посмееш ли наистина? Попита Кале, който познаваше гнев на обощаря. Андърс и сумтя презрително. Естествено, че ще посмее. Трябваше само да обясни по някакъв начин на евентуалните клиенти, защо посред бял ден магазинът е затворен. Той взе молив и написа на хартия. затворено поради убийство. После закачи бележката на вратата на работилницата с кабарче и заключи. Ти не си добре, заяви Кале като прочете съдържанието на съобщението. Не би могъл да оставиш такава бележка. Защо да не мога? Попита колебливо Андерс. Наклони глава и се замисли. Може би все пак Кале имаше право. Кой знае как щяха да разберат бележката му. Той я е скъса, върна се в работилницата и написа нова. Закачия на вратата и тръгна, без повече да му мисли. Кале последва своя шеф. Скоро след това пристигна госпожа Емагносон от отсрещната къща. Тя искаше да си вземе обувките, които беше оставила за нови подметки. Госпожа Емагносон спря и прочете с от очудване очи. Поради подходящото време тази работилница днес ще остане затворена. Госпожа Емагносон поклати глава. Той поначало рядко биваше тресв, този обуштър, но този път наистина беше препил. Подходящо време, ама че работа, Андерс крачеше към прерията. Калего следваше крайно неохотно. Той нямаше ни най-малко желание да ходи там. Но Андерс беше убеден че полицията вече чака нетърпеливо помощта на Кале. Обикновено Андър се подиграваше на Кале заради неговите детективски мечти, но сега съвсем забрави това, защото наистина имаше спешен криминален случай. Сега той си спомни забележителните успехи на Кале от предишната година. Но спорима заслуга на Кале беше залавянето на тримата на скъпоценности. Да, Кале беше забележителен детектив и Андърс охотно признаваше това негово превъзходство. Той беше убеден, че и полицията мисли така. Нали, разбираш, те би трябвало да се радват да те имат на разположение, рече той. Ти ще разгадаеш случая, докато успеят да се обърнат. А аз ще съм ти помощник. Кале се намираше в трудна ситуация, той не искаше да признае на Андерс, че владее до съвършенство само разкриването на измислени престъпления и че всъщност изпитва истински ужас да си има работа с истинско убийство. Той влачеше крака все по-бавно. Тъй, че Андърс го поткани нетърпеливо. Побързай! Всяка секунда е скъпоценна в такива случаи. Ти самият би трябвало да знаеш това най-добре. Ах, струва ми се, че е по-добре да оставим полицията да свърши тази работа сама, Речекале, за да се измъкне от неудобното положение. Ти ли казваш това? Извика Андърс възмутен. След като толкова добре знаеш как могат да объркат всичко. Нали все това казваш? Не дай да се правиш наважен и тръгвай. Той хвана за ръката противещия се велик детектив и го повлече след себе си. Накрая те все пак стигнаха за градения район. Хей, почуди се Андърс, знаеш ли какво става тук? Не, какво толкова? Великия Емумрих е ограден. Ако червените искат да го вземат, ще трябва да пробият полицейската верига. Калек им замислено. Великия Емумрих беше преживял какво ли не, но за първ път се намираше под полицейска закрила. Полицаят Бьорг патрулираше край заграждението и Андерс тръгна право към него. Той повлече кале след себе си и го побутна към Бьорг Тей, както някой куче донася хвърления предмет и после чака похвала. Чичо Бьорг, кале е тук, рече той, изпълнен с очакване. Виждам, отвърна Чичо Бьорг. И какво иска кале? Пуснете го да мине, за да огледа местопрестъплението, настоя Андерс. Но Чичо Бьорг поклати глава. Изглеждаше напълно сериозен. Вървете си от тук, момчета, рече той. Вървете си от дома. Благодаряте на Бога, че сте още толкова малки и нищо не разбирате от тези неща. Кале се изчерви. Той разбираше това много добре. Разбираше, че тук не беше мястото на великия детектив с изсечените черти на лицето и големите приказки. Само да можеше да обясни това и на Андърс. Типично, рече с огорчение Андърс, докато се връщаха унило към града. Дори да си разкрил всяко едно престъпление още от времето, когато Кайно бил лавел, полицията никога няма да повярва, че частният детектив е способен да свърши това. Кале още трепереше от неудобство, Самият той много пъти беше приказвал такива неща. Той искаше с цялото си сърце Андърс да смени темата. Но Андерс продължи, рано или късно полицията ще оплете конците. Моля те, обещай ми, че тогава няма да поеме случая, докато не дойдат да те молят на колене за това. Кале обеща с готовност. Но около се бяха събрали малки групи мълчаливи хора. Те стояха и гледаха към храстите, където работеха експертите, за да разгадеят една драма, която беше коствала човешки живот. Днес в прерията беше забележително тихо. Кале се чувстваше потиснат. Накрая дори Андърс беше обзет от мрачното настроение. Може би все пак Чичо Бьорг имаше право. Това тук наистина не беше закале, колкото и обигран детектив да беше той. Те вървяха мрачно към града. Сикстен, Бенка и Йонте също се връщаха от прерията. Точно както предвиждаше Андърс, Днес те си бяха взели отпуск от войната на Розите и прекараха много щастливи часове на въртележката и стрелбището. Но преди малко ужасната вест стигна и там, и увеселителният парк бързо се опразни. Сикстени Бенка също се втурнаха към пририята, само за да установят, че ще е по-добре да си вървят у дома. Так му като взеха това решение, те срещнаха Андерс и Кале. Днес белите и червените не бяха в настроение да враждуват. Те се върнаха заедно в града. Размишлявайки за смърта повече, отколкото през целия си досегашен живот. И много се чувстваха на Евалута. Жал ми е за нея, честна дума, рече Сикстен. Казаха, че нервите и кратко били напълно съсипани. Са Само лежала и плачала. Това порази Андърс повече от всички други ужаси. Той запреглъща като риба на сухо. Нали вината за това, че Евалута лежи в и плаче, беше негова. Май трябва да се погрижим за нея, обади се той накрая, да и кратко изпратим цвете или нещо такова. Останалите се втренчиха в него, сякаш не вярваха на ушите си. Нима положението беше наистина толкова сериозно? Да прещат цветя на едно момиче, той сигурно беше убеден, че Евалута по някаква причина обречена. Но колкото повече размишляваха върху предложението му, толкова по-благородно им се виждаше то. Евалута трябваше да получи цветя. Тя заслужаваше това. Дълбоко развълнуван, Сикстен отиде в къщи и открадна една от червените мушката на майка си. Понесли саксията в ръце, момчетата потеглиха към дъщерята на пекаря. Евалота спеше и не биваше да бъде безпокоена. Но майка и кратко взе мушкатото и го постави до леглото и кратко, до главата, така че да съзре подаръка като се събуди. Това не беше последният подарък, който щеше да получи Евалота за участието си в тази драма. Девета глава. Те седяха на верандата и чакаха. Любезният криминален комисар, старши полицаят Бьорг и един следовател. Комисарят твърдеше, че било важно малкото момиче да не се разстрои от разпита. Във всеки случай да не се разстрои още повече. Затова било добре да присъства полицаят Бьорг от местния полицейски участък, който познаваше момичето. И за да заприлича целият разпит на малък приятелски разговор, той трябваше да се проведе в дома и кратко на слънчевата веранда, а не в участъка. Чуждата обстановка винаги притеснява децата, знаеше комисарят от опит. Свидетелските показания на момичето трябваше да бъдат записани на магнетофон, за да не го безпокоят повторно. След като разкажеше всичко, което знаеше, тя можеше спокойно да го забрави. Да забрави колко зло има на този свят. Така мислеше комисарят. И ето че сега те седяха там и чакаха евалута. Беше рано сутринта и тя явно още не бе съвсем готова. През това време госпожа Лизандер донесе силно кафе и прясно опечени сладки. А те наистина имаха нужда от подсилване, бедните полицаи, които бяха работили цялата нощ, без да хапнат нищо и без да спят. Беше прекрасна утрин. Въздухът беше свеж и ясен след вчерашната буря. Розите в градината на Пекаря изглеждаха като току-що окъпани, а синигерите и саитките цвърчаха бодро в старото ябълково дърво. На верандата ухаеше на кафе. Беше толкова приятно и уютно там. Човек не би повярвал, че тези трима господа, които седяха, похапваха и пиеха кафе, са полицайна служба, които разследват убийство. В такава прекрасна лятна утрин не беше възможно да си представиш, че съществуват подобни неща. Комисарят взе третата сладка и рече: Честно казано, не вярвам, че ще успеем да измъкнем нещо съществено от момичето. Евалута ли се казваше? Не вярвам, че нейните показания ще ни доведат до някакви съществени изводи. Децата не могат да наблюдават обективно. Твърде много фантазират. О, Евалута е доста обективна. Не се съгласи полицаят Бьорг. На верандата излезе пекарят Лизандер. На челото му се беше появила малка бръчка, която преди липсваше. Тази бръчка означаваше че се тревожи за единственото си обично дете и е обезпокоен от това, че трябва да допусне полицаите да измъчват със своите въпроси. Ей сега ще дойде, съобщи той. Може ли да присъствам на разпита? След известно колебание комисарят се съгласи. Той обаче постави условия пекарят да стои съвсем тихо и по никакъв начин да не се намесва в разпита. Е, всъщност няма да зле Евалута да е с баща си. Това ще успокоява. Може пък да се страхува от мен. И защо да се страхувам? Се чу един спокоен глас от към вратата и Евалута излезе на обляната от слънце веранда. Тя погледна комисария със сериозните си очи. Защо пък да я беше страх от него? Евалута не се страхуваше от хора. Тя знаеше от опит, че повечето от тях са мили и любезни и не ти мисля злото. Едва вчера бе разбрала, че може да има и коварни хора. Тя обаче не виждаше причина, поради която да причислява към лошите и криминалния комисар. Знаеше, че той е тук, защото така трябва. Знаеше, че трябва да му разкаже всичко за вчерашния ужас прията и беше готова да го направи. Тогава защо да се страхува? Главата й кратко още тежеше от всичкия този плач и дълбокия сън през нощта. Не беше много ведра, но поне беше спокойна, съвсем спокойна. Добро утро, маничка ли залута. Поздравия, бодро комисарят. Евалота, поправи го тя. Добро утро, а да, разбира се, Евалота. Ела и седни тук, Евалута. Искаме да поговорим с теб. Няма да трае дълго. А след това отново ще можеш да играеш с куклите си. Той каза всичко това на евалута, която се чувстваше толкова стара, почти на 15 години. Престанах да си играя с кукли още преди 10 години. Каза тя, за да го ориентира в ситуацията. Полицаят Бьорк имаше право, тя беше делово дете. Комисарят разбра, че ще трябва да намери друг тон и да се държи с Евалота като с възрастна. А сега ми разкажи всичко, започна той. Значи си била при уби извън града, в Ливадата? Как всъщност се случи така, че вчера по обед си била там съвсем сама? Евалота стисна здраво устни. Това, това не бива да казвам. Това е напълно тайно. Бях там с тайно поръчение. Мило дете, въздъхна комисарят, ние се опитваме да разследваме убийство. В такъв случай всички тайни отпадат. Какво значи трябваше да направиш вчера при имението? Трябваше да взема Великия Мумрих, измънка Евалута неохотно. Беше необходимо едно наистина много подробно обяснение, докато комисарят разбере най-сетне какво представлява Великия Емумрих. В полицейския доклад, който бе изготвен въз основа на разпита, написаха кратко и ясно. Лизандер заяви, че по обед на 28 юли е отишла в Общинската земя западно от града с намерението да вземе един танар. Велик Емумрих. Видя ли там някого? Поиска да знае комисарят, след като загадката с Великия Емумрих беше разяснена. Да, отговори Евалута. Вид видях Грен и още един. Комисарят се оживи. Тогава разкажи съвсем точно как и къде ги видя. Настоя той, и Евалута разказа. Как видяла Грен пред себе си, на около 100 метра разстояние? Стоп, прекъсна е комисарят. Как успя от толкова голямо разстояние да познаеш, че е Грен? Вижда се, господин комисар, че не сте от нашия град, отвърна Евалута. Всеки човек тук веднага би познал Грен по походката му. Така ли е, чичо Бьорг? Бьорк потвърди и Евалута продължи разказа си. Как видяла Грен да завива по пътечката и той изчезнал в храстите? Как човекът с тъмнозеления габардинен панталон се появил от другата страна и изчезнал по същата пътека? Имаш ли представа колко часа беше? Попита комисарят, макар да знаеше, че що се отнася до времето, децата рядко дават точни показания. Един и половина. Отговори бързо Евалута. Откъде знаеш това? Часовника си ли погледна? Не, отговори Евалута и пребледня. Попитах оби, обиеца за часа, около четвърт час по-късно. Комисарят погледна колегите си. Нима бяха виждали такова нещо? Този разпит щеше да се окаже много поценен, отколкото си беше представил. Той се наведе напред и погледна настоятелно Евалута в очите. Казваш, че си попитала убиеца. Имаш ли основания действително да твърдиш, че знаеш кой е убил Грен? Да не би да си видяла как се случило? Не, отговори евалута, но когато виждам, че първо един човек изчезва между храстите и веднага след това там се скрива и друг човек и след известно време намирам там мъртъв първи от споменатите хора, то би трябвало да заподозра другия. Останалия жив Грен, естествено, може и да е паднал и така да умрял. Но това ще е доста трудно за доказване. Бьорк наистина имаше право. Това дете тук наистина беше много сериозно. Тя разказа също как, след като видяла двамата мъже да изчезват по пътечката, където бил скрит Великия Мумрих, се бе отбила в имението, за да ги изчака и че останала там най-много четвърт час. А след това... Попита комисарят, Евалута присви очи. Тя изглеждаше доста измъчена. Това, което следваше... Беше най-трудно за разказване. Налетях право на него там на пътечката, прошепна тя. Попитах го колко е часът, а той каза: 2 без 15. Комисарят изглеждаше доволен. Съдебният лекар беше определил времето на убийството между 12 и 2. Показанията на малката правеха възможно то да се определи съвсем точно, между едни и половина и два без 15. Този факт можеше да се окаже важен. Евалута беше наистина безценна свидетелка. Той продължи да пита, как изглеждаше мъжът. Разкажи всичко, за което можеш да си спомниш. Всяка подробност, Евалута си спомни отново за тъмнозеления габардинен панталон. Сетне за бялата риза. И за тъмночервената вратовръзка. И часовника. Много черни косми по ръцете, а лицето му как изглеждаше? Не спираше да пита комисарят. Имаше му стаци, отговори евалота. И дълга черна коса, която му падаше на челото. Не беше много стар. Изглеждаше добре. Но беше оплашен и зъл. Отдалечи се от мен много бързо. Толкова бързаше, че изпусна една полица и дори не забеляза. Комисарят затайдах. После извика. За Бога, какво каза току-що? Какво изпусна той? Една полица, заяви гордо евалота. Не знаете ли какво е това, господин комисар? Това е само един лист хартия, а най-отгоре пише – полица. Казвам ви, нищо повече от лист хартия, а хората, повярвайте, често вдигат толкова шум заради тези полици. Комисарят отново погледна колегите си. Вчерашните проучвания у съседите на стареца горе Фрудиберг бяха установили, че Грен се е занимавал с лихварство като дребно допълнително средство за доходи. Мнозина бяха забелязали, че вечер той приемал в къщата си тайнствени посетители, но не много често. Сигурно е предпочитал да се среща с клиентите си някъде в околностите на града. При претърсването на дома му бяха намерени доста полици, подписани с различни имена. Следователите записаха тези имена и вече се готвеха да издирят при необходимост всички таинствени клиенти на Грен. Един от тях можеше да бъде обиеца. Но комисарят през цялото време беше наясно, че някой от тях бе решил да се измъкне от финансовите проблеми, в които се бе заплел, като убие Грен. Това най-вероятно беше мотивът за престъплението. Обаче никой не прави такова нещо, ако не е сигурен, че е взел всички документи, които биха могли да го издадат. И ето сега това момиче им разказа, че обиецът изпуснал там между храстите една полица. Полица, върху която е написано името му. Полица с името на обиеца. Комисарят толкова се развълнува, че когато отново се наведе към Евалута гласът му трепереше. Ти вдигнали полицата? Да, естествено, отвърна Евалута. Какво направи с нея? Комисарят отново затъйдах. Евалута се замисли. Докато тя размишляваше, наоколо цареше мъртъшка тишина. Само сейпката продължаваше концерта си в ебълковото дърво. Не си спомням, рече накрая края Евалута. Комисарят просте на тихо. Но нали ви казах, че това не беше нищо повече от един малък лист хартия, повтори Евалута, за да го утеши. Тогава комисарят взе ръката и кратко и кратко обясни бавно и ясно, че полицата е изключително важен лист хартия, с който се потвърждава, че си заел пари от някого и че си длъжен да върнеш тези заети пари. А това се потвърждава, като се подпишеш с името си под полицата. Човекът, който бе убил Грен, го е направил, защото не е имал пари да върне заема. Той беше убил хладнокръвно един човек, за да получи обратно полиците си, за които Евалът твърдеше, че са съвсем маловажни. А името му е било написано на листа, който е изпуснал на пътеката. Сега Евалът разбирали... Че е важно да си спомни какво е направила с полицата, е разбра и наистина се помъчи много. Спомняше си как стои там с полицата в ръка. Помняше, че точно тогава тресна страшна грамотевица. Но повече не си спомняше. О, тя разбира се си спомняше за ужаса след това. Но за полицата нямаше никакъв спомен. Разочарована, тя призна бесилието си на комисаря, а не прочете ли случайно името, което беше написано там? Попита комисарят. Не, не се сетих, отвърна е Комисарят въздъхна. Но той си каза, че работата на един полицай не би могла да бъде толкова лесна. Все пак разпитът на момичето изясни много неща. Човек не би могъл да очаква, че на всичкото отгоре ще му кажат и името на обиеца. Преди да продължи разговора с е валута, той нареди по телефона да се претърси всеки сантиметър от общинската ливада. Мястото на убийството вече беше проучено много сериозно, но един лист хартия можеше да бъде отвян много надалеч. А полицата трябваше да бъде намерена. Накрая Евалота разказа как е открила мъртвия грен. Тя преглъщаше непрекъснато и говореше съвсем тихо. А баща и кратко покри лице с ръцете си, за да не гледа оплашения израз в очите и кратко. Но ето, че мъчението съвсем скоро щеше да свърши. Комисарят имаше само още няколко въпроса. Евалута твърдеше, че не е възможно да е от този град, иначе непременно би го познала. Ето защо комисарята попита. Мислиш ли, че ще го разпознаеш, ако го видиш още веднъж? Да, изрече Евалута бавно. Сред хиляди бих го разпознала. И ти никога преди това не си го виждала? Не, кимна Евалута. После се поколеба за миг. Сет не добави. Същност до някъде. Комисарят око кори очи. Този разпит беше пълен с изненади. Какво искаш да кажеш това? До някъде. Виждала съм вече панталоните му. Изрече тя крайно неохотно. Е обясни поясно. Евалута обърна глава на страни. Трябва ли? Знаеш, че трябва. Къде, значи, висеха тези панталони? Те не висеха. Обясни Евалута. Те се подаваха под един транспарант. Обиецът беше облечен с тях. Комисарият посегна бързо към парчето Сладкиш, което беше останало в подноса. Чувстваше, че има нужда от подсилване. Освен това се усъмни, че евалута действително е толкова сериозна, колкото изглеждаше в началото. Не започваше ли да си измисля? И така, поднови той разпита, значи панталоните на обиеца се показваха под един транспарант. Чи транспарант, на Грен, естествено, а ти? Ти къде беше? Аз бях отвън на стълбата. Бяхме заедно с Кале. Понеделник вечерта, след 9 часа. Комисарят нямаше деца и в този миг беше благодарен за това. Какво, за Бога, сте правили в понеделник вечерта на стълбата на Грен? Запита той. И понеже междувременно беше понаучил Товонова, добави. Ах, да. Разбирам, това е било пак заради някой велике мумрих, който сте преследвали. Евалута го погледна почти презрително. Господин комисар, вие да не си мислите, че великите емумрихи растат по дърветата? Има само един велике мумрих сега и завинаги. Амин. После тя разказа за нощния поход по покрива на Грен. Горкият пекар заклати огрижено глава, докато слушаше. А хората твърдяха, че било поспокойно да имаш момиче. Откъде знаеш, че панталонът, който си видяла, принадлежи на обиеца? Попита комисаря. Не знаех това, отвърна спокойно Евалута. Ако го знаех, щях да вляза и да го арестувам. Но Нима не каза точно това, възрази Адосано комисарят. Не, това съобразих покъсно, заяви Евалута. Нали чух как се карат там вътре стаята заради тази полица и как оня са зелените панталони, каза, ще се срещнем с на обичайното място. И донесете полицата ми. Е, съобразете сам, сколко тъмнозелени габардинени панталони би могъл да се срещне Грен точно сряда. Комисарят беше убеден, че Евалута е права. Пазълът се получаваше. Сега всичко беше ясно, мотивът, часът на убийството, самото престъпление. Оставаше само още една дребна подробност – да заловят обиеца. Комисарят стана и потупа евалута по буската. Много ти благодаря, рече той развълнуван. Беше много полезно за делото. Ти ни помогна повече, отколкото би могла да предположиш. А сега забрави всичко това. Мерси, рече евалута. Сега комисарят се обърна към Бьорг. Време е да потърсим този кале, поткани го той за да потвърди показанията на Евалута за понеделник вечерта. Къде ще го намерим? Тук, рече един много самоверен глас от балкона над верандата. Комисарят погледна изумен нагоре и видя две глави, една тъмна и една светла, които надничаха зад парапета. Рицарите на Бялата роза не оставят в беда другаря си по време на полицейски разпит или други изпитания. Също като пекаря, Кале и Андърс имаха желание да присъстват на разпита. Но по съображение за сигурност, те предпочетоха да не искат преди това разрешение. Десета глава. Всички вестници страната публикуваха веста за убийството на първите си страници. Бяха споменати и ценните разкрития на Евалота. Името и кратко не се съобщаваше, но с много думи бе описана съвестната 13-годишна, която толкова бдително бе огледала мястото на престъплението и бе дала ценни указания на полицията. Местният вестник не беше толкова дискретен по отношение на имената. В малкия град всички така и така знаеха, че «Съвестната 30-годишна Ева Лута Лизандер». За това редакторът не виждаше причина да премълчава името и кратко краткова вестника си. Отдавна не беше имал такава великолепна възможност да пише и сега реши да използва до край. Той се чини дълга, преливаща от подробности статия за «Малката, сладка Ева Лута» която днес отново играе между цветята в градината на родителите си и изглежда, е забравила всички унези ужасни преживявания в бурното поле. И по-нататък, да, къде друга детя би могла да забрави, къде друга да би могла да се чувства на безопасно място, ако не тук, в дома на родителите си, тук, в познатите места от своето детство. Където уханието на прясно изпечения хляб от бащината пекарница е един вид гаранция, че в тази страна все още има непоклатими стойности, които не могат да бъдат унищожени с кървавите нападения на престъпния свят. Той беше много доволен от това въведение. След това се впусна в обяснение за това колко съвестна е била Евалута, как точно описала убиеца. Той, разбира се, не написа направо «убиеца», а «мъжът», който по всяка вероятност ще се окаже разрешение на загадката. Споменаваше също, че Евалута ще разпознае този човек, ако го види, и особено наблягаше че малката Ева от Лизандер най-вероятно ще бъде оръжието на възмездието, благодарение на което някой ден престъпникът ще си получи заслуженото наказание. Да, той наистина беше написал всичко нова, което всъщност не би трябвало да пише. Много загрижен, полицаят Бьорг даде на комисаря от полицейския участък екземпляр от вестника, още влажен от пресата. Комисарят прочете и изрева разгневен. Непочтено е да се пишат такива неща. Непочтено. Пекарят Лизандер използва доста по-силен израз, когато нахлу няколко минути по-късно в редакцията. Вените на челото му се бяха издули от гняв и той удари съмрук по бюрото на редактора. Ти не разбираш ли, че е престъпно да се пишат такива неща? Развика се той. Не разбираш ли, че този тип, който вече е извършил едно убийство, ще може да го направи и втори път, ако реши, че е необходимо? Е, нямащо. Ти много предвидливо си му дал името и адреса на Евалута. Защо не спомена и телефонния номер, за да се обади и да си оговорим ден и час? Евалута също смяташе, че статията е престъпна, поне отделни нейни части. Тя беше седнала Сандърс и калена пода на пекарницата и четеше. Малката сладка Евалута, която днес отново играе сред цветята в градината на родителите си, ух, направо ми се повдига. Нима човек може да даде такава свобода на глупостта си. Когато пише във вестник, калей кратко в за прочете цялата статия и поклати загрижено глава. Макар и да му липсваше опит с истински убийства, той все пак беше достатъчно добър детектив, за да разбере колко опасна е тази статия. Но не каза нищо на другите. Редакторът обаче имаше право, че евалота сякаш бе забравила ужасното си преживяване. Тя наистина се чувстваше много стара и опитна, почти на 15 години. Но за щастие имаше способността на младостта да забравя неприятностите още на другия ден. Само вечер, когато си лягаше в леглото, мислите и кратко трудно можеха да бъдат отклонени от онова, за което не искаше да си спомня. И тя спа доста неспокойно първите нощи и понякога викаше сами си, тъй че майка и кратко идваше и я будеше, за да се успокои. Но през светлите слънчеви дни е беспокойна и жизнерадостна, както винаги. Твърдото и кратко намерение вече да се държи като истинско момиче и да не участва във войната на Розите трая точно два дни. После не издържа. Чувстваше, че в колкото подиви игри се впусне, толкова по-дълбоко в нея ще потъна унова, което искаше да забрави. Полицейската охрана на имението бе вдигната. Но ще преди това Великия Емумрих беше прибран там. Полицейът Бьорг получи почетното поръчение да го изнесе от заградената зона. След разпита на верандата, когато се наложи да разкрият местонахождението му, Андерс дръпна Бюрк настрани и го попита дали ще бъде така любезен да освободи Великия Емумрих от плена му. Бьорк помогна с каквото можа. Честно казано, той беше много заинтригуван да види как изглежда един Великия Емумрих. И стана така, че Великия Емумрих беше изнесено зловещото си скривалище с полицейски скорт, след което бе предаден на предводителя на Бялата Роза. Сега той лежеше в едно от чекмеджетата на скрина горе, на тавана на пекарницата, където белите съхраняваха светините си. Това скривалище обаче беше временно, защото в най-скоро време место на хождението му отново трябваше да бъде сменено. След дълъг размисъл Андерс вече не одобряваше идеята да го скрие при извора горе в замъка. «Искам да измислим повълнуващо място», – заяви той. Горкият велик е мумрих, въздъх на евалута. Смятам че вече е имал достатъчно опасни скривалища. Имам предвид друг вид опасност, настоя Андерс. Той дръпна чекмеджето и погледна с нежност Великия Емумрих, който лежеше в ложе от памук в една цигарена на котия. Какво ли не видяха вече мъдрите ти очи, о, Велики Емумрих, прошепна той. И повече от всякога в този миг той беше убеден в магическата сила на Великия Емумрих. Хрумна ми нещо, рече Кале. Защо да не го скрием при някой от червените? Какво искаш да кажеш? Почуди се, евалута. Да го върнем доброволно на червените? Не, в никакъв случай, обясни кале. Просто той ще стои известно време при тях, без те да знаят. Той ще е техен, без те да знаят, а щом не знаят, все едно, че не е техен. И представете си как ще се вкиснат след това, когато им разкажем. Андерс и евалута признаха. Чехрумването е гениално. След оживено препиране върху различните възможности, те решиха да скрият Великия Емум Рих в стаята на Сикстен и веднага тръгнаха натам, за да намерят най-подходящото място. Спуснаха се бързо по въжето и стичаха припряно по малкия мост, който Евалота бе сложила специално за войната на розите. Това беше най-краткият път до главната квартира на червените в гаража на Сикстен. Те стигнаха до вилата на почтенския директор доста запахтени. Сикстен, Венка и Йонте седяха в градината и пиеха сок. Белите се втурнаха вътре с радостната вест, че Евалута вече не се отказва от бойния си дълг и за това войната на розите може да избухне отново. Червените приеха тази вест, изпълнени с вътрешно задоволство. Решението на Евалута да стане поженствена беше ги разстроило дълбоко. Те не бяха преживявали нещо по-скучно от последните дни. Сикстен гостоприемно предложи на враговете столове и сок. Враговете не чакаха втора покана, но без да забравят за истинската цел на посещението си. Андерс предложи хитро. Не бихме ли могли да изпием сока в твоята стая, Сикстен? Какво ти става, да не си получил слънчев удар? Попита го любезно домакинът. Да седим вътре при това прекрасно време. Те изпиха сока навън на прекрасното време. Ще ми се да видя въздушната ти пушка. Опита пак Кале. Тази въздушна пушка, която винаги висеше на стената в стаята на Сикстен, беше неговото най-ценно притежание. Той беше има показвал и показвал, и показвал, докато това накрая се превърна в истинско мъчение за всички. За Кале нямаше нищо по-досадно на света от тази въздушна пушка, но сега тя можеше да бъде употребена за едно добро дело. Сикстен Грейна, искаш да видиш въздушната ми пушка? Попита той зарадван. Естествено, че може. Той изтича в гаража и я донесе. Какво е станало? Попита недоволно Кале. В гаража ли я държиш вече? Да, така е по-добре, защото ми е под ръка, рече Сикстен и започна да обяснява на Кале в пълни подробности частите на своето съкровище. Андерс и Евалута така се разсмяха, че се задавиха струхите от сладкиша. Евалута разбра, че за да успеят наистина да влязат в стаята на Сикстен, е необходима малко женска хитрост. Тя погледна към прозореца на Сикстен и рече невинно. Ах, сигурно изгледът от твоята стая е много красив. О, да, и още как, потвърди Сикстен. Разбирам, продължи евалута, и ако дърветата пред прозореца ти не бяха толкова високи, ти би могъл да видиш дори водната кула. Хъм, какво поточно искаш да кажеш? Естествено, че виждам водната кула. възмути се Сикстен. Да, разбира се, че вижда водната кула потвърди Бенка, готов да помогне както винаги. Виждаш ли я? Почуди се, Евалута. Какви ги говориш? Не ти вярвам. Какви си ги измисляте, момчета? Намесиха се Кале и Андърс. Той просто не би могъл да види водната кула в никакъв случай. Празни приказки, заяви Сикстен, най-добре е лате горе. Такива водни кули ще ви покажа, че ще ви падне шапката, слепи глупаци такива. Той тръгна напред, останалите след него. На пода в хладното преддверие лежеше едно коли, което скочи и залая, когато влязоха. Добре, добре, Беепо. Успокои го Сикстен. Това тук са само няколко малумни идиоти, които искат да видят водната кула. Те си скачиха до стаята на Сикстен на втория етаж и той триумфално ги заведе до прозореца. Ето. Рече той гордо. Ето това аз наричам водна кула. Нищо чудно вие да го смятате за камбанария или нещо такова. Сега какво ще кажете? Попита доволно Йонте. А, да, наистина, процеди с презрително усмивка. Значи можеш да виждаш водната кула. Е, доволен ли си, какво ти става? Попита ядосан Сикстен. О, аз просто исках да кажа. Какво ли да виждаш цялата водна кула? И тя се засмя ровно? Андерс и Кале малко се интересуваха от гледката. Вместо това, очите им шареха наоколо, търсики подходящо скривалище за Великия Емурих. Хубава стая имаш, похвалихата Сикстен, сякаш не бяха влизали в нея повече от стотина пъти. Разходиха си с нея, опитаха с ръка леглото на Сикстен и разсяяно надникнаха в чекмеджетата на писалището му. Евалута бе заята с това да задържи другите при прозореца. Тя насочваше вниманието им към всичко, което можеше да се види през прозореца, а това не беше малко. Върху скрина стоеше глобусът на Сикстен. Гениална идея осени едновременно Андърс и Кале. Глобусът, естествено, щеше да бъде скривалището. Те се погледнаха в очите и кимнаха в пълно единодушие. От предишните си посещения при Сикстен те знаеха, че глобусът може да се разглоби на две половини. Сикстен правеше това от време на време, за да се забавлява, и затова екваторът на глобуса беше леко излющен. Ако трябваше да се вярва на този глобус, големи части от екваториална Африка още не бяха изследвани, толкова много бели петна имаше там. Естествено, имаше известен риск Сикстен да реши отново да разглоби своето земно кълбо и да намери Великия Емумрих, Андерс и Кале съзнаваха това. Но какво щеше да бъде войната на розите без известен риск? Струва ми се, че вече видяхме всичко, изрече Андерс с многозначителен тон и евалута напусна облегчена мястото си при прозореца. Е, благодаря, гледката е чудесна наистина, но стига толкова, усмихна се доволно кале. Хайде, да изчезваме, кока доде. Не се стърпя да попита евалута. Гокло лобопусос, отвърна бързо кале. Бопрор Авофо. Похвали го Евалута. Сикстен а погледна разгневен. Отново бяха започнали да рурят, както наричаше той техния език. Е, наминете пак, като ви се прища да видите водни кули. Това беше всичко, което можа да каже той на свой ред. Да, да, чувствайте се поканени, добави Йонте и им хвърли поглед, изпълнен с превъзходство. Въшки такива, обобщи Бенка. Белите рози тръгнаха към вратата. Тя изкърца жално. Когато я отвориха, вратите на благородните хора скърцат, рече «Баба Фърцът», заподсвирква си Андърс. «Защо не вземеш да я смажеш, а ти защо не вземеш да си идеш у вас и да си дръпнеш завивката на главата?» Отвърна му Сикстен, белите се върнаха в главната си квартира. Скривалището беше намерено. Сега оставаше да решат кога и как великия мумрих му ще бъде пренесен там. Когато пълната луна освети средношното небе, изрече Андерс с най-дълбокия си глас, тогава Великия Емумрих ще бъде отнесен в новото си обежище. Тук, пред вас стои човекът, който ще направи това. Евалута и Калек имнаха доволно. Белите щяха да спечелят още една точка, ако Великия Емумрих се озовеше стаята на Сикстен, докато Сикстен лежи там и спи. Звучи много год, зарадва се Евалута и извади от скрина котия шоколадови бомбони. Тя можеше сега да похапва до насита всякакви лакомства, защото беше получила купища подаръци. Съвсем правилно редакторът беше написал в статията си. Популярната малка Евалута получава всеки ден всякакви доказателства за възхищение. Познати и непознатия затрупват с подаръци, бомбони, шоколад, играчки, книги. Това е само малка част от всичко, който любезният Пошталюн Петерсон носи всеки ден в дома и кратко от многото приятели. Които искат да и кратко засвидетелстват съчувствието си, че едно невинно дете бе въвлечено в такава мрачна трагедия. А какво ще правиш, ако Сикстен се събуди? Попита Кале. Андерс го погледна невъзмутимо. Ще кажа, че съм дошъл да му пея приспивни песни и да проверя дали не се е напишкал. Хи, -хи, хи разхили се Кале. Ей, популярна малка евалута, дай още един бамбон. Тогава ще станеш още по-популярна. Ядоха. Докато изпразниха котията и кроиха планове за вечерта. Новият удар срещу червените ги изпълни с воодушевление. Да, войната на розите беше страхотно хрумбане. Накрая напуснаха главната квартира. Трябваше да се отправят към мястото на бойните действия, както обичаше да казва Андерс. Все щеше да им дойде някоя добра идея. Ако не, то поне щеше да изникне възможност да провокират малка престрелка с червените. Те се спуснаха по въжето, а Евалута внезапно рече, без да мисли. Да, да, щастливите игри наде. Тя млъкна и стана съвсем бяла. От устните и кратко се изтръгна хълцане и тя избяга бързо. Този ден Евалута не излезе повече на игра. Единадесета глава. Тази нощ ще го направим. Заяви Андърс няколко дни покъсно. Различни непредвидени обстоятелства наложиха отлагането на операцията по прехвърлянето на Великия Емумрих в глобуса на Сикстен. Първо, трябваше да изчакат пълнолунието. Нали трябваше да има пълнолуние. То притежаваше магическа сила и им помагаше, а и освен това даваше известни предимства. Например, човек можеше да се ориентира в чужда стая, без да използва осветление. Второ, през последните дни опощенския директор гостуваха двете млади лели на Сикстен. Как да се промъкне човек в къща, където от всяко гълче наднича по няколя малка леля, възмути се Андерс, когато Кале го попита какво ще правят сега. Колкото повече хора има в една къща, толкова по-голяма е възможността някой да се събуди и да провали всичко. Да, лелите сигурно спят съвсем леко, съгласи се Кале. И така, за негово най-голямо очудване, на Сихстен му се наложи често-често да отговаря на загрижени въпроси за своите лели, дали са добре и колко още ще останат. Накрая той си ядоса. Какво толкова разпитвате за моите лели? Тросна се той, когато Андерс поднови разпита за пореден път. Да не са ви направили нещо, естествено, че не, отвърна кротко Андерс. Тогава какъв ти е проблемът, не се успокояваше Сикстен. Предполагам, че ще си тръгнат в понеделник. За съжаление. Защото аз ги харесвам, особено Лелеада. И не мога да си представя че могат да пречат на някого, особено докато са си вкъщи, а не препускат побеснели изграда. След тази подробна информация Андерс вече не посмя да пита за лелите, защото Сикстен щеше да заподозре нещо. Тази нощ ще го направим. Заяви решително Андърс един ден. Те бяха седнали на верандата на пекаря и похапваха прясни спечени бисквити, които Евалота тък му беше измолила от баща си. Преди известно време по край тях минаха червените. Вървяха към новата си главна квартира в имението. Там вече нямаше полицаи. Прерията отново се беше ширнала, приветлива и мирна, сякаш дълбокото и кратко спокойствие никога не е било нарушавано от нещо по сериозно от войната на розите. Имението беше твърде добро обежище, за да бъде изоставено и червените вече не мислеха за онова, което се беше случило в съседство. Ако ви се яде и бой, заповядайте в имението, провикна се Сикстен, като ги видя да хрупат бисквити. Евалота потръпна. При никакви обстоятелства тя не би искала да се озове в имението. О, натъпках се. Изпъшка кале, когато червените изчезнаха, а той беше изял седмата бисквита. Аз имам още място. Заяви Андърс и се потупа по корема. Обаче няма проблем, защото днес ще обядваме варена треска. Казват, че отрибата човек ставал помен, напомни му Евалата. Така че може спокойно да ядеш повече варена треска, Андерс. Така ли? Почуди се, Андерс. По-добре кажи колко интелигентен ще стана и колко риба трябва да изям. Сигурно има значение колко интелигентен си, преди да започнеш да ядеш риба, намеси се кале. За теб, Андърс, сигурно ще е достатъчен по един нормално голям кит на седмица. След като Андърс и Кале обиколиха три пъти верандата в Лудагонитба и мирът беше възстановен, Ева Лута каза, «Питам се дали днес в Поштенската котия ще има подаръци». Не разбирам какво си мислят тези хора. Само тази седмица получих три кила шоколад. Ще се обадя в пощата и ще се оплача. Само не ми говори за шоколад. Прекъсна я Андърс отвращение, а Кале също направи пресита на физиономия. Те се бореха смело с потопа от сладки неща, който се изсипа върху евалута, но вече не издържаха. Евалута се върна от пощенската котия долу при оградата с дебел плик в ръка. Тя го разкъса и наистина, вътре имаше голям блок шоколад, огромен, внушителен блок млечен шоколад. Калей и Андърс погледнаха шоколадата и, сякаше рициново масло. О, не! Истенаха те, тъй значи, ядоса се евалута. А мислите ли за това? че може да дойде време, когато ще трябва да смесвате шоколада с трици. Тя разчупи шоколада и безмилостно връчи на всеки от тях по една половина. Момчетата взеха шоколада без следа от въодушевление, само за да и кратко годят и го пъхнаха равнодушно в препълнените джобове на панталоните си. Браво! Похвали ги евалута. Спестявай докато е време, за да имаш беда. Тя изхвърли смачкания плик през оградата. Вижте какво, а да отидам да си скъпям. Предложи Кале. И без това днес едва ли ще свършим някаква работа. Напълно си прав, съгласи се Андерс. Наистина можем да обявим примирие до вечерта. Но после, две минути по-късно, пристигна Бенка, изпратен от Сикстен, за да я белите с подходящи подигравки и да ги предизвика на бой. Но верандата беше празна. Само една малка сеипка беше кътснала на люлката и кълвеше трухи от бисквити. В полунощ. Когато кръглата луна изгря на небето, Калей и Евалута спяха спокойно в леглата си. Само Андерс беше буден. Той си легна както обичайно, дори наподоби изключително майсторски леко похъркване, за да повярват родителите му, че спи. Резултатът беше, че майка му седна загрижено на леглото му и попита. «Какво ти е, момчето ми, болен ли си? Ами, проточи Андерс, но реши все пак да не хърка толкова силно». Когато най-сетне чулекото дишане на по-малките си братя и сестри дълбокото, равномерно дишане на своите родители, той се успокои, че най-сетне всички са заспали. Промъкна се внимателно в кухнята. Дрехите му бяха метнати на един стол. Той бързо съвлече пижамата си, застанал в осветената от един лунен лъч част на кухнята, слушвайки се в шумовете от към спалнята. Всичко беше спокойно и без да се бави повече той навлече панталона и ризата си. После се спусна тихо и предпазливо по стълбата. Не му беше нужно много време, за да изтича до тавана на пекарната и да вземе Великия Емумрих. О, свещени Велики Емумрих, прошепна той, след като затвори чекмеджето на скрина, протегни могъщата си ръка над мен и ме закрилей, защото, знаеш ли, струва ми се, че ще ми е необходимо. Нощният въздух беше хладен и той потрепери под тънките си дрехи. Но не беше само от студа, а и от вълнение. Беше забележително чувство да вървиш на някъде в нощта, докато другите спят. Ръката му стисна здраво Великия Мумрих, когато прескочи оградата на Евалута. Колко тъмни бяха елшите край брега, реката обаче блестеше под лунната светлина. Скоро ще сме при нашата цел, о, Великия Мумрих, прошепна той за всеки случай, за да успокои и Великия мрих. Да, съвсем скоро щяха да достигна целта си. Вилата на почтенския директор беше толкова тъмна и тиха, сякаш и тя е заспала. Всичко беше спокойно. Само штурците не спираха да пеят. Андерс разчиташе поне един прозорец в къщата да оставен отворен и надеждите му се сбъднаха. Кухненският прозорец го очакваше. Затренирано момче като него не беше трудно да се вдигне на ръце и да се вмъкне в кухнята. Великия Емомрих реши да прибере в джоба на панталона си. Мястото не беше особено достойно за Велике Мумрих, но нямаше друга възможност. Прости ми, о, Велике Мумрих! Прошепна Андерс. пръстите му затърсиха в джоба и напипаха нещо лепкаво, което преди беше парче шоколад. Андерс не беше вече така преял както сутринта и вече предчувстваше, че това лепкаво парче ще му се отрази доста добре. Вместо да го изяда веднага, той реши да си го остави като награда за приключването на операцията. Той пъхна Великия е мрих в другия си джоб и избърса пръстите си. После се вдигна внимателно до равнището на кухненския прозорец и поиска да влезе. Глухоръмжене го изплаши до смърт. Бепо! Нито за миг не беше помислил за Бепо. А трябваше да знае, че този прозорец стои е отворен, за да може Бепо да излиза през нощта, ако му се иска или е необходимо. Бепо, прошепна Андерс успокоително. Бепо! Аз съм де. Когато Бепо забеляза, че нашественикът е един от веселяците, които неговият господар често водеше със себе си, ръмженето му премина във възхитен лай. Ах, миличък, мъничък, сладичък, добричък Беепо, не би ли могъл да бъдеш малко по-тихичък? Примо ли се Андерс, но според Беепо, когато някой е радостен, той трябваше да го покаже, да лай гръмко и да размахва опашка. И той направи всичко това много енергично. Притиснат от край на нужда, Андърс измъкна парчето шоколад и го пъхна под нос му. «Ще го получиш, само ако млъкнеш», – прошепна той. Бе по подуши шоколада». Тей като считаше, че тържественото посрещане бе тряло достатъчно дълго, но не повече отколкото изискваше достоинството и благоприличието на дома. Той престана да лая и се намести доволно на пода, за да се наслади на прекрасното лепкаво нещо което неговият гост му бе дал, вероятно в знак на благодарност за любезното и шумно посрещане. Андерс въздъхна с облегчение и колкото се може попредпазливо отвори вратата, която водеше към предверието. Тук беше стълбата към горния етаж, трябваше само. В този миг горе се появи някой. Някой заслиза с тежки стъпки надолу по стъпалата. Беше лично Пуштенският директор, бос и поношница. Леят на Бепо го беше събудил и той слизаше да провери какво става. Няколко секунди Андърс стоя като в каменен. Сетна обаче събра последните си сили и бързо се промъкна зад няколкото палта, които висеха на закачалката въгъла на предверието. Ако след тази история не се превърна в развалина, значи имам нерви на Тарзан, мислеше си той. Едва сега му хрумна че семейството на почтенския директор сигурно не е съгласно разни хора да влизат нощен през отворения прозорец на къщата. За Сикстен това щеше да бъде по-естествено, но той все пак участваше във войната на розите, а почтенският директор не. Андерс потрепери при мисълта, какво ли ще стане с него, ако почтенският директор го открие. Той стисна очи и се замоли тихо на ум, когато почтенският директор, мърморейки ядно нещо, мина по край пълтата, зад които се беше скрил. Пощенският директор отвори вратата към кухнята. Там, в локва от лунна светлина, лежеше Бепо и го гледаше с невинно изражение. Е, моето момче, каза строго пощенският директор. Какво си се разлеял посред нощ? Бепо не отговори. Той предпазливо сложи лапа върху прекрасното лепкаво нещо. Бащата на господаря му понякога имаше странни хрумвания. Та нали вчера той му взе тлъстия стар кокъл? който Беепо се канеше да излапа върху килима в дневната. Кой би могъл да знае как щеше да се отнесе слепкавото нещо? За да се подсигури още повече, Беепо се прозина и направи отекчена физиономия. Пощенският директор се успокои. За всеки случай той все пак погледна през прозореца. Има ли някой там? Повика тихо той. Отвърна му само нощният вятър. Той, разбира се... Не можеше да чуе шепота на Андърс зад пълтата. Не, не, няма никой. Уверявам ви, тук няма дори въшки. Андърс остана дълго в скривалището си. Не смейше да помръдне дори, преди да съвсем сигурен, че Поштенският директор отново заспал. Беше му много скучно. след дълго вече имаше чувството, че най-хубавите години от младостта му ще преминат тук зад пълтата, с гаделичкащия вълнен мъх под носа. Той беше дейна натура и чакането беше същинско мъчение за него. Накрая не издържа. Излезе от затвора си и започна да се скачва предпазливо по стълбата. Спираше на всяка крачка, безшумен като привидение. До тук добре, рече си той, оптимистичен както винаги. Скърцащата врата към стаята на Сикстен го безпокоеше малко. Той натисна много бавно дръжката, за да провери. И, възможно ли беше това? Вратата не издаде нито звук, тя се отвори с лекота и толкова безшумно, че несъмнено беше прясно смазана. Андерс се засмя в себе си. Сикстен беше смазал вратата за своя беда. Какви любезни врагове имаха белите! Достатъчно беше да обърнат вниманието им върху някоя малка неприятност и те веднага се втурваха да отстранят, така че не беше проблем да се вмъкнеш нощем в им. Хиляди благодарности, скъпи ми Сикстен! Помисли си Андърс и хвърли поглед към леглото на Сикстън. Спеше си там бедното момче и не подозираше, че тази нощ великия е се нанасе в дома му. Глобусът стоеше върху скрина, облян от лещата се през прозореца лунна светлина. Пъргавите пръсти на Андърс бързо го разглобиха. О, какво великолепно място за един велики е мумрих! Той бързо измъкна светинята от джоба на панталона си и я положи в новия и кратко тайник. Не задълго, О, велики мрих. Рече той, когато бе готов. Незадълго ще живееш сред езичниците, които не признават законите. Скоро белите рози отново ще ти дадат убежище сред християни и почтени хора. До глобуса лежеше ножица. Гениална идея озари момчето, когато я е съзря. Когато един мъж се озовеше в близост до спящия си враг, Обичайно беше да отреже късо дрехата му в знак на това, колко близо до него е бил. Така бяха правили рицарите през древните времена. Поне така пишеше в книгите. Беше забележителен начин да се покаже на врага, че е бил в ръцете ти, но ти най-благородно си се въздържал да му сториш нещо. На следващия ден можеш да се появиш, да размахаш парчето плат под нос на врага и да кажеш «Благодари ми преклонно, че още си жив, ти – жалък негодник». Точно това трябваше да направи Андърс. Обаче Сикстен беше под завивките и нямаше как да се отреже парче от дрехата му. Затова пък червеният предводител имаше коса, великолепна буйна червена коса. Андърс реши да отреже една кадрица от тази коса. О, щом дойдеше денят, в който великия е мрих ще в посигурно убежище, червените трябваше добре да разберат какво е да си жив. Тогава щяха да научат горчивата истина за скривалището на Великия Емум Рих в глобуса. И тогава щяха да видят кадрицата, която предводителят на белите рози бе отрязал от челото на вожда на червените в полунощ при пълнолуние. Какъв гигантски двоен триумф! Кръглата луна обаче не огряваше леглото на Сикстен. То бе опряно до най-вътрешната страна на стаята, където беше съвсем тъмно. Андерс се приближи като опипваше пътя си с ръка. В другата носеше ножицата. И ето го, предводителят на червените, съвсем безпомощен, с глава върху възглавницата. Предпазливо, но решително Андерс вдигна една от кадриците му и отряза. Висок писък разцепи тишината на нощта. Но това не беше кресъкът на мутиращ пубертет, а пронизителният писък на жена. Андерс усети как кръвта се смразява в жилите му. Обзе го непознат ужас и той се втурна слепешката към вратата. Метна се на парапета на стълбите и се спусна долу. Отвори със замах кухненската врата и с две огромни крачки се озова при прозореца. Излетя навън, сякаш по петите го преследваше цяла банда зли призраци. Не спря, докато не стигна моста. Там се наложи да си поеме дъх за миг. Още стискаше кадрицата в им си. Не беше посмял да изхвърли. Той стоеше за под лунната светлина и гледаше гневно противното нещо в шепата си. Тези руси кадри несъмнено бяха принадлежали на някоя леля, която иде да от двете. Вероятно, само една от тях бе отпътувала с утрешния влак. Кой би могъл да предположи това? Нали самият той беше казал, опасно за живота да се влиза в къща, където от всеки ъгъл наднича по някоя леля? Какъв позор, какъв ужасен позор! Да тръгнеш за скалпа на червения вожд и да се върнеш с кадриците на една нищо и никаква русалеля. Андер се гърчеше от адски болки. Това беше най-лошото, което му се бе случвало през живота. И той реши да мълчи за случката, докато е жив. До края на дните си това щеше да остане най-ужасната му тайна и той щеше да отнесе в гроба си. Трябваше обаче да се освободи от кадрицата колкото се може по-скоро. Той протегна ръка над парапета на моста и пусна кичура в реката. И черната вода прие безмълвно неговия дар. Сетни из бълбука нещо под дъгата на моста, както правеше винаги. Във вилата на почтенския директор настана дива паника. Почтенският директор и жена му дотичаха изплашени до смърт при Леля Ада. Сикстен също долетя като изстрелян от тавана, който му ставаше обежище по време на посещението на Лелите. Защо за Бога? Леля Ада бе изкръщала така силно посред нощ, поиска да узнае почтенският директор. Защото стаята и кратко имало крадец, твърдеше Леля Ада. Директорът на почтата запали осветлението в цялата къща, претърсиха навсякъде, но не намериха и следа от крадец. Сребърните прибори си стояха на мястото. Не липсваше нито един дори. Ами бепо, бе той беше се измъкнал навън, както правеше често. Ако в къщата наистина бе влязал някой, бе е понепременно би вдигнал страхотен шум, Леля Ада можеше да разчита на това. Сигурно е имала само неприятен сън и това е всичко. Те я погалиха успокоително по главата и я посъветваха да се наспи хубаво. Когато Леля Ада отново остана сама, тя, разбира се, не можа да заспи от вълнение. Как можеха да твърдят, че стаята и кратко не е влизал никой? За да се успокои, тя си запали цигара. После взе огледалото си, за да провери дали преживението уже се оставил следи по хубавото и кратко лице. И тогава го видя. Таинственият нашественик все пак беше оставил следи. Тя имаше нова прическа. Цял кичур липсваше от косата и кратко. Ето че сега внезапно тя си имаше много сладък бретон. Леля Ада гледаше в втренчено и объркано образа си в огледалото. Постепенно обаче лицето и кратко се изясни. Някой, с едно кой, беше се оказал достатъчно побъркан да се промъкне посред нощ в къщата, само за да се отреже кадрица от косата и кратко. И по-рано мъжете бяха вършили глупости заради леляда, тя беше свикнала с това. Но това тук беше върхът на глупоста. Известно време тя размишляваше кой ли би могъл да бъде непознатият обожател, но така и не измисли нищо. Той щеше да си остане загадка за нея. Леля Ада реши великодушно да му прости, който и да беше. Нямаше и да го издаде. Нека другите си мислят, че е било сън. Леля Ада въздъхна и отново се вмъкна в леглото. Реши на другия ден да отида на фризьор и да, да оформи новата си прическа. 12 глава започваше нов ден. В градината на пекаря Кале и Евалота от ранни зори чакаха Андерс и доклада му за нощната операция. Но часовете минаваха. А от Андърс нямаше и следа. Странно, рече Кале. Да не би пак да е попаднал в плен, те так му щяха да тръгнат да го търсят, когато той най сетне се появи. Не тичеше както обикновено, а вървеше бавно и беше странно блед около носа. Изглеждаш ужасно, заяви евалута. Да не си жертва на горещината, от тия, за които пишат във вестника, жертва съм наварената треска, изпъшка Андърс. От кога обяснявам на майка ми, че не понасям варена треска? И сега най-сетне тя получи доказателство за това. Какво стана? Поиска да узнае кале, цяла нощ повръщах. Докато легна, трябваше пак да ставам. Не съм мигнал, а великия е мрих. Попита безчувствено кале. Той да не би да е още горе в чекмеджето. О, моето момче, аз съм човек на дълга. Върша си работата, каквато и чума да се загнездила в мен. Великия е мумрих е в глобуса на Сикстен. Очите на Кале и Евалута заблестяха. Отлично! Зарадва се Кале. Разказвай. Сикстен събудили ли се? Спокойно. Ще ви разкажа всичко. Каза важно Андерс, Седнаха тримата на моста на Евалута. Тук долу, при реката беше хладно. А хвърляха приятна сянка. Те потопиха краката си в топлата вода. Андърс каза, че това успокоява треската стомаха му. Същност, като се замисля, едва ли било само от рибата? Може и да е било от нерви. Миналата нощ бях в къщата на ужасите. Разкажи всичко от самото начало, настоя евалута. Андерс не чака втора покана. Той описа много драматично срещата си с Бепо и как го е накарал да млъкне. Кале и Евелута тръпнеха и се радваха, вперили очи в разказвача. Те бяха идеалните слушатели, а Андърс обичаше да е център на вниманието. Няма съмнение, че ако не бях дал шоколада на Бепо, щях да съм загубен. Заяви той. После той описа още по-напрегнатата си среща с директора на пощата. Не може ли да му проботаш и на него малко шоколад? Попита Кале. Не, дадох всичко на Бепо, отвърна Андерс. А после какво стана? Заподскача на мястото си Евалута. И Андерс разказа какво се бе случило после. Не пропусна нищо, нито вратата на Сикстен, която някой беше смазал услужливо, нито лелята на Сикстен, и как кръвта му се смръзнала в жилите, когато е чул и как трябвало да бяга с главоломна скорост. Единственото, което не спомена, бяха кадриците на Лелета, които реката милостиво безкрила заедно с позора му. Кале и Евалута признаха, че разказът му е повълнуващ от приключенски история, и не спираха да питат за всяка отделна подробност. Леле, каква нощ? Изпъшка Евалута, когато накрая не остана нищо за разказване. Да, ето защо някои хора устаряват преждевременно, Кимна Андерс. Но най-важното е, че Великия е му там, където трябва да бъде. Кале заплеска диво с кракава водата. О, да, великия е Мрих лежи в глобуса на Сикстен, изрече тържествено той. Можете ли да си представите нещо посмешно от това? Не, нито Андерс, нито Евалута можеха да си представят нещо посмешно. Удоволствието им стана още по-голямо, когато съзряха Сикстен, Бенка и Йонте, които идеха към тях по край реката. Е виж, какви сладки бели рози са кацнали на този клон. Обади се Сикстен, когато достигнаха моста. Бенка веднага се опита да хвърли белите рози в реката, но Сикстен го спря. Червените не бяха дошли да воюват, а да се оплакват. Според законите, които важаха във войната на розите, този, който в момента притежаваше Великия Мумрих, бе длъжен да даде някакъв знак къде може да бъде открита светинята. Но нима белите бяха направили това? Не. Наистина вождат на белите бе изпуснал нещо за малката пътека за имението, докато го гаделичкаха, и за всеки случай червените претърсиха цялата околност на имението. Сега обаче те бяха убедени, че белите са пренесли Великия Емумрих на ново място и настояваха наючтиво, но твърдо задължимия знак. Андерс се спусна във водата. Тя стигаше едва до коляното му. Той стъпи на дъното с разкрачени крака, подпрял ръце на хълбоците си. А тъмните му очи заблестяха бодро, оживено и радостно. Добре, ще получите вашия знак, заяви той. Търсете във вътрешността на земята. Благодаря, много любезно, отвърна му саркастично Сикстен. Тук ли да започнем или в Лапландия? Много точен знак, намеси се Ионте. Търсете, ако си нямате работа, може внуците на внуците ви да намерят великия Ему мрих, преди да настъпи смъртният им час. Да! Но поне ще имат яки мазули на ръцете, добави Бенка. Използвайте сивото си вещество, червени джуджета, ако изобщо имате такова нещо, присни се Андърс. И прибави драматично, когато червеният вожд си отида от дома и потърси в дълбините на земята, всичко ще стане ясно. Кале и евалута зацамбуркаха шумно скракава водата и се закискаха доволно. Това е самата истина. Търсете в земните дълбини, заявиха важно те и си придадоха тайнствен вид. Въжки Процеди мрачно Сикстен Сетне червените отидоха у Сикстен и предприеха мащабни разкопки в градината на почтенския директор. Теровиха като къртици целия предобед на всички места, които им се сториха дори малко подозрителни. Най-сетне се появи директорът и попита наистина ли е необходимо да му съсикат муравата и дали ще му доставят това удоволствие да отидат да прекопават нечия друга градина. Впрочем, Сикстен, смятам, че е по-добре да потърсиш Бепо. Рече той, Бепо още ли го няма? Попита загрижен Сикстен и пусна лопатата. Но къде ли е изчезнал? Точно това имах предвид, по-добре търси него, отвърна баща му. Сикстен скочи. Идвате ли? Попита той Бенка и Йонте. Естествено, Бенка и Йонте не искаха да изоставят другари си в беда. Намериха се и други помагачи в търсенето на Бепо. Кале, Евалута и Андърс които през последния час лежаха зад живия плед и се наслаждаваха на упоритото копаене на червените, излязоха от укритието си и също предложиха своята помощ. Сикстен прие предложението с благодарност. В часове на беда нямаше врагове. Постигнала пълно съгласие, групата потегли да търси Бепо. Той никога не бяга от къщи, обясни Сикстен загрижен, не изчезвал за повече от няколко часа. А сега го няма от 11 миналата вечер. Не, приблизително от 12, прекъсна го Андърс, понеже той млъкна и почервеня е страшно. Добре де, от 12, съгласи се машинално Сикстен. Внезапно обаче погледна Андърс недовърчиво. Откъде е, подяволите, знаеш това? Аз съм малко нещо ясновидец, не знаеш ли, отвърна бързо Андърс. Надяваше се Сикстен да не се задълбочава в темата. Нямаше начин да обясни, че беше видял Бепо към 12 часа, когато се промъкна в кухнята с великия му мрих, но около час по-късно. Когато побягна панически през прозореца, кучето вече не беше там. Какво щастие да попадне човек на ясновидец в такъв момент, заяви Сикстен. Тогава бъди така добър и и къде е изчезнал Бепо. Андърс обаче обясни, че ясновидец само за времето, не и за мястото. И в колко часа ще намерим Бепо. Ще го намерим приблизително след един час, рече обедено Андерс, Неговата ясновидска дарба обаче го подведе. Издирването продължи доста по-дълго. Търсиха навсякъде. Търсиха из целия град. Попитаха навсякъде, при всички стопани на кучета, които Бепо посещаваше. Попитаха всеки, когато срещнаха. Никой не беше виждал Бепо. Той беше изчезнал. Сикстън съвсем се умълча. Доплака му се от притеснение. Но той в никакъв случай не би могъл да покаже слабостта си. Само дето подозрително често си бършеше носа. Нещо трябва да му се случило, повтаряше той непрекъснато. Никога не е изчезвал толкова задълго. Другите се опитваха да го утешат. О, едва ли му се е случило нещо, успокояваха го те, но вътре себе си никак не бяха убедени в това. Известно време повървяха мълчаливи. Беше толкова милокуче, обади се на края Сикстен с прегракнал глас. Разбираше всичко, което му кажеш. И пак се наложи да си издуха носа. Престани да говориш така, намеси се евалута. Говориш тъй, сякаш той е мъртъв. Сикстен не отговори нищо. Имаше толкова предан поглед, обади се кале. Исках да кажа: Той има толкова предан поглед, побърза да се поправи той. После отново за дълго време настана мълчание. Когато то стана твърде потискащо, Йонте рече: Да, кучетата са мили животни. Сега те се връщаха от дома. Нямаше смисъл да търсят повече. Сикстън вървеше половин метър пред другите и риташе пред себе си един камък. Всички усещаха съвсем ясно колко е натъжен. Може пък бе е пода се прибрал, докато бяхме навън и го търсахме, обади се Евалута с надежда. Сикстен спря насред улицата. Ако това се случи, ако Беепо се е прибрало дома, ставам друг човек. О, ще стана най-добрият човек на света. Всеки ден ще си ми ушите и той се затича, изпълнен с надежда. Другите го последваха, като се молеха горещо Беепо да стои до оградата и да ги с Слай, щом наближат вилата на почтенския директор. Но Беепо не ги чакаше при оградата. Бомбастичното обещание на Сикстен да си мие ушите всеки ден явно не беше оказало влияние върху силите, които направляват живота и постъпките на кучетата. И последната му надежда се стопи, когато попита майка си, седнала на верандата. Бее повърнали се, тя поклати глава. Сикстен не каза нищо. Той отиде в градината и седна в тревата. Другите го последваха колебливо. Те се събраха мълчаливо около него. Вече не можеха да измислят нищо утешително, колкото и старателно да търсеха думи. Беше съвсем малко куче, когато го получих, обади се Сикстен с глух глас. Приятелите му трябваше да разберат: Когато си малко куче още откакто е било съвсем малко пале, не може да не са ти зачервени очите, когато това куче изчезне. И знаете ли какво направи веднъж? Продължи Сикстен, сякаш за да се самоизмъчва. Когато се върнах у дома след операцията на Пандисита, Бепо дотича до оградата и толкова се радваше и така ме блъсна, че се отвориха и трябваше отново да постъкя в болница. Всички бяха много тругнати. Със сигурност едно куче не би могло да даде по-голямо доказателство за любов от това да блъсна господаря си така, че шевовете на операцията му да се отворят. Да, кучетата са мили животни, поклати замислено глава Йонте. Особено Бепо, добави Сикстен и си издуха носа. По-късно кале не можеше вече да си спомни как му хрумна да надникне в бараката за дърва на пощенския директор. Всъщност беше доста глупава идея, както самият той прецени по-късно. Защото ако Бепо беше затворен там, той щеше ще да лае, докато му отворят. Но макар да нямаше разумна причина да надникне в бараката, Кале все пак го стори. Отвори широко вратата, че вътре на хлу слънчева светлина. Съвсем отзад в един ъгъл лежеше Бепо. Лежеше съвсем тихо и неподвижно и за една отчаяна секунда Кале беше сигурен, че е мъртъв. Но когато се приближи до него, кучето вдигна глава и скимтя слабо. Кале се втурна навън и се разкреща с всички сили. Сикстен. Сикстен. Тук е. Тук е, в бараката, моят бепо. Е Бедният ми малък Бепо, е говореше сикстен с треперещ глас. Беше приклекнал до кучето и го галеше, а Бепо го гледаше. Сякаш искаше да попита защо господарят му не е дошъл порано. Той беше лежал тук така безкрайно дълго и беше толкова болен, че дори не можеше да лае. О, колко болен беше! Опитваше се да обясни всичко това на господаря си, и то звучеше наистина много жално. Чуйте, та той плаче, прошепна Евалута и също се разплака. Да, Бепо беше болен, това се виждаше от пръв поглед. Лежеше в локва от повърната храна и беше толкова слаб, че не можеше да помръдне. Той лижеше безмълвно ръката на Сикстен, сякаш искаше да му благодари, че не е вече сам в болката си. Трябва да повикам ветеринарния лекар, и то веднага. Извика Сикстен. Но когато скочи, бе позаским тя отчаяно и оплашено. Страхува се да не го оставиш сам, обясни кале. Ще отида вместо теб. Кажи му да побърза, настоя Сикстен. Кажи му, че Бепо е ял отрова за мишки. Ти откъде знаеш? Попита Бенка. Знам, отвърна кратко Сикстен. Нали виждам? Това е проклетата кланица. Разпръскват отрова, за да изтребят мишките. по понякога се открадва по някой кукал там. Бепо може ли едно куче може ли да умре от това? Попита Андерс с разширени от страх очи. Млъкни. Изгледа го гневно Сикстен. Бепо не. Един Бепо не умира. Беше съвсем малко кученце, когато го получих. О, Бепо, защо ти е притрябвало да ровиш в отровата за мишки? Бепо ближеше предано ръката му и не отвърна нищо. 13 глава. През нощта Калес пане спокойно. Сънува, че навън и отново търси Бепо. Той бродеше сам по тъмни пусти пътища които се простираха пред него в ужасяващата си безкрайност и изчезваха далеч-далеч напред в плашещия мрак. Надяваше се да срещне някой, когато да попита за Бепо, но нямаше никого. Целият свят беше безлюден и тъмен и съвършено пуст. Но внезапно това, което търсеше, вече не беше Бепо. Беше нещо друго, нещо много по-важно. Но той не можеше да си спомни какво бе то. Усещаше, че трябва на всяка цена да си спомни, Сякаш от това зависеше животът му. Беше там някъде в тъмнината пред него, но той не можеше да го намери. Такъв голям страх го обзе, че той се събуди. Слава Богу, беше само сън. Той погледна часовника. Беше едва пет. Щеше да бъде най-добре да опита отново да заспи. Той зарови глава във възглавницата. Но странно, този сън не искаше да го пусне. Дори сега, когато лежеше буден, той продължаваше да усеща, че има нещо, за което трябва да си спомни. Лежеше някъде дълбоко в мозъка му и чакаше да му позволят да излезе на повърхността. Една съвсем маничка частица от него знаеше какво е това, за което трябва да си спомни. Той замислено разтърка чело и замърмори ядно. Хайде, излиза и най-сетне, но нищо не излезе, а Кале се измори от напрежението. Сега вече искаше да спи. И постепенно го налегна унази приятна безтъгловност, която беше знак, че съняте наблизо. И точно тогава, когато вече почти беше се унесъл, мозъкът ми изтласка онова нещо, което така здраво бе държал в потайните си гънки. Беше само едно изречение и гласът на Андърс, който му каза: Ако не бях дал шоколада на Бепо, щях да съм загубен. Кале скочи в леглото си. В същия миг се разбуди напълно. Ако не бях дал шоколада на Бепо, щях да съм загубен, повтори той бавно. Какво толкова имаше в тези думи? Защо беше толкова важно да си ги спомни? Да, да, защото. Защото. Имаше една ужасна възможност. След като стигна до там, той отново си легна и дръпна замислено завивката на главата си. Кале Блонквист, каза си той предупредително, спри докато е време. «Стига вече с тези детективски истории. Приключихме вече с тези глупости. Мислех, че сме на едно мнение по този въпрос. Сега той наистина искаше да спи. «Съвсем наистина, този път съм жертва на варената треска, чу той отново глас на Андърс. Подяволите, защо не го оставят на мира? Какви ги браштолевеше Андерс? Не можеше ли да си лежи в къщи и да си говори сам на себе си, щом толкова му се бе дощело, обаче нищо вече не можеше да му помогне? Тези ужасни мисли искаха да излязат. Той не можеше повече да ги спира. Ами ако не рибата е била причина за неразположението на Андерс, варената треска наистина беше противна и кале беше на същото мнение. Но от нея човек не повръща цяла нощ. Изобщо, ами ако е бе, беше ял нещо друго, а не отрова за мишки, ако, ако ако това е бил отровен шоколад, той отново опита да се отрезви. Великият детектив е чел много вестници, веднага се забелязва, рече си хидно той. Следил е криминалната хроника през последните години, не може да се отрече. И дори вече да се случвало някой да бъде отровен шоколад, това не означава, че всяко проклето блокче шоколад е натъпкано сърсеник. Известно време той лежа тихо, потънал в мисли. От тези мисли му ставаше все по-страшно. Сигурно освен мен има и други хора, които четат вестници и следят криминалната хроника, мислеше си той. Сещам се поне за един такъв. Един със зелен габардинен костюм. Който се страхува. Той също може да е прочел статията за Евалута, а там пишеше колко много шоколад и бомбони получава тя по Същата статия в която бе написано услужливо, че Евалута Лизандер вероятно ще бъде урадието за залавяне на престъпника или нещо подобно. О, велики небокъднезер, ами ако беше истина, калес скочи от леглото. Другата половина на шоколада. Та, нали, той беше взел другата половина на шоколада. Съвсем беше забравил за това. Къде ли беше сега? Разбира се, че беше още в джоба на панталона му. Синия панталон, с който беше вчера, не беше го обличал от тогава. Какъв късмет, Боже, какъв приказан късмет, разбира се, ако подозренията му се окажеха правилни. Какво ли не си измисля човек, докато лежи буден в утринния здрач? Тогава и най-невероятните неща изглеждат напълно реални. Когато стана от леглото и както си беше по пижама отида до дрешника, осветен вече от първите лъчи на зората, Каля отново реши, че просто се е побъркал. Всичко това, разбира се, беше само развинтеното му въображение, както винаги. И все пак, каза си той, нищо не пречи да направя една дребна рутинна проверка. Въображеният му слушател, който отдавна не беше се появявал, сякаш чакаше точно тази парола. Той дотърче бързо, за да види с какво е заед великият детектив. Как възнамерявате да постъпите, господин Блонквист? Попита той почтително. Както вече казах, малка рутинна проверка. Внезапно Кале отново се беше превърнал във великия детектив и това не можеше да се промени. Дълго време той предпочиташе да не мисли повече за това, нямаше и желание да бъде детектив. Но точно сега самият той така силно се съмняваше в правилността на подозрението си, че безпомощно отстъпи на изкушението отново да заиграе старата игра. Той извади половината блокче шоколад от джоба на панталона си и я е показа на въображаемия си слушател. Имам известни основания да подозирам, че съдържа висока концентрация на арсеник. Въображаемият му слушател се сгърчи от ужас. Както знаете, такива неща се случват, продължи безмилостно великият детектив. А има и нещо, което се нарича убийство по подражание. Съвсем не необичайно един престъпник да заимства от вече извършени престъпления, но как да се разбере дали вътре наистина има Арсеник? Попита ображаемият слушател и погледна безпомощно шоколада, сякаш търсеше съвет. Прави се малка проверка, рече спокойно маестрото детектив. Обичайната проба за Арсеник. И точно нея възнамерявам да предприема сега. Въображаемият му слушател се огледа в стаята схищение. хищение. Вие имате първокласна лаборатория, господин Бломквист, рече той. Вие сте отличен химик, както се вижда. Е чак отличен, просто съм посветил голяма част от дългия си живот на химични следвания, потвърди и великият детектив. Химията и криминалистиката трябва да вървят ръка за ръка. Разбирате ли, млади ми приятелю, бедните му родители, ако присъстваха, щяха да потвърдят че голяма част от дългия живот на майсторото детектив действително бе посветена на химически опити. Но те, вероятно, щяха да се изразят малко по-различно. Може би според тях поблизо до истината щеше да бъде да се каже, че той безброй пъти беше опитвал да вдигне във въздуха себе си и къщата, за да задоволи и следователската си страст, която не винаги бе придружена от точни знания. Но въображаемият слушател не притежаваше в ни най-малка степен скептицизма, присъщ на родителите. Той наблюдаваше с интерес как великият детектив взе разни уреди от една етажерка, спиртна лампа, различни стъкления проветки и тенекиени котии. Но как се прави пробата, за която споменахте преди малко, господин Бломквист? Попита той, жаден за знания. Великият детектив беше идеалният учител. Първо ни е необходим водороден апарат, рече калес по учителен тон. Ето го тук апаратът. Това е просто една консервена котия. В тази котия, която съдържа сярна киселина, ще сложа няколко парченца цинк. При това се получава водород, разбирате ли? Ако добавим арсен под каквато и да било форма, се получава газ, наречен арсеноводород. Полученият газ отвеждаме по тази стъклена тръба, така че да достигне до една тръба с калциев хлорид, който не съдържа вода, където го изсушаваме. Оттам го отвеждаме към по-тясната тръба. С помощта на спиртната лампа загряваме газа точно в това стеснение. И там, разбирате ли, газът се разпада на арсеник и течност. Арсенът се отлага по стените на стъклената тръба под формата на сивочер блестящ пласт. Това е тъй нареченото арсеново огледало. Предполагам, че вече сте чували за него, млади ми приятелю. Младият му приятел съвсем не бе чувал за арсеново огледало, но проследи с напрегнато внимание всички приготовления на великия детектив. И така, спомнете си, заяви майстрото детектив, когато най сетне запали спиртната лампа, че аз в никакъв случай не твърдя, че шоколадът действително съдържа арсеник. Само правя рутинна проверка и се надявам дълбоко, че подозрението ми е рожба на преуморено въображение. После за известно време в слънчевата стая настана тишина. Майстрото детектив беше толкова заед, че просто забрави младия си приятел. Той загря стъклената тръба. Настърга част от шоколада на прах и го изсипа във водородния апарат през фуния. После зачака, затеил дъх, велики Боже. Ето го. Арсеновото огледало. Ужасното доказателство за това, че беше прав. Той се втренчи в стъклената тръба, сякаш не можеше да повярва на очите си. Дълбоко в себе си през цялото време той се съмняваше. Сега обаче не бе възможно никакво съмнение. Това беше ужасно. Той изгаси разтреперан спиртната лампа. Измисленият му слушател беше изчезнал. Той изчезна в същия миг, в който заслужилият местро детектив се превърна в един оплашен до смърт кале. След известно време Андер се събуди от сигнала на белите рози, който някой свири под прозореца му. Той подаде сънената си физиономия между мушкатото и колчуковото дърво, за да види кой му досажда в този ранен час. Навън, пред работилницата на обощаря беше застанал кале и махаше с ръка. Какво ти става? Попита Андерс. Защо трябва да будиш хората по никое време? Стига, си дрънкал, идва и бързо долу. Нареди кале. Когато Андерс най-сетне пристигна, той го погледна строго в очите. Тия дели от шоколада. Преди да го дадеш на Бепо, Андерс се втренчи изумен в приятеля си. И само за това ти идваш тук с гръм и трясък в шести половина сутринта. Да, защото той е бил отровен. Сърсеник, отвърна съвсем спокойно кале. Лицето на Андерс се издължи и пребледня. Не си спомням, измърмори той. О, всъщност си облизах пръстите. Бях пъхнал великия е мрих в същия джоб. Сигурен ли си? Да. Заяви Кале сурово. А сега ще отидем в полицията. Той разказа набързо за опита, който беше направил и за ужасната тайна, която бе разкрил. Те си помислиха за Евалута им стана така страшно, както никога преди в целия им живот. Евалута не биваше да узнае за това. Поне на първо време, в това те бяха единодушни, тя трябваше да бъде държана на страна от тази работа. Андерс се сети за Бепо. Значи аз съм го отровил, рече той отчаян. Ако бе умре, никога вече няма да мога да погледна Сикстен в очите. Бепо няма да умре, нали знаеш какво каза ветеринарният лекар? успокой го, Кале. Толкова промивки му направиха и го натъпкаха с лекарства. Освен това е по-добре, че бе е изял шоколада, а не ти или пък евалута. Или пък ти, добави Андерс, и двамата се разтрепериха. Едно поне е ясно, рече Андерс когато тръгнаха към полицейски участък. И какво е то? Попита Кале. Крайно време е да поемеш случая. Кале. Без теб те просто няма да се справят. През цялото време твърдя това. 14 глава. Това убийство трябва да бъде разкрито. Процеди криминалният комисар и отпусна тежко ръката си на масата. Вече цели 14 дни той се занимаваше с този изключително заплетен случай. Сега се налагаше да напусне града. Националната полиция работеше из цялата страна, на други места го чакаха други, също толкова заплетени престъпления. Той все пак оставяше трима от своите хора тук и в момента так му правеше утрин на оперативка в полицейския участък, заедно с тях и местната полиция. Но доколкото виждам, продължи той, единственият конкретен резултат от тези 14 работни дни е само, че никой вече не смее да обое тъмнозелени габардинени панталони. Той поклати недоволно глава. Бяха работили и то здравата. Бяха следвали всяка възможна следа. Решението на загадката обаче оставаше все тъй неясно, както през първия ден. Убиецът беше се появил от нищото и после отново беше изчезнал там. Никой не го беше видял, само едно дете, Ева от Бяха направили всичко, което им беше по силите, за да успеят. Бяха проверили множество сигнали за хора, които имаха обичай да носят тъмнозелени габардинени панталони. Някой посочваха за всеки случай и всички мъже са сини, сиви и кафяви габардинени панталони, които познаваха. А предния ден комисарят беше получил анонимно писмо, в което пишеше «Шивачът Андерсон има един пропаднал син и този тип има черни панталони, спокойно можете да го затворите». Щом някой твърди че трябва да затворим този тип само защото има черни панталони. То нищо чудно, че всички зелени габардинени панталони изчезнаха от града като с магическа пръчка, рече комисарят и се засмя. Много пъти направиха очна ставка на евалута с разни хора, за които комисарят имаше някакви подозрения. Нареждаха мъжете в редица, заедно с наколци на други с приблизително същото облекло, а след това питаха Евалота дали някой от тях е мъжът, когато срещнала в прерията. Не, нито един. Гласеше всеки път отговорът. Показаха и кратко и огромно количество снимки, но и сред тях тя не разпозна никого. Те всички изглеждат толкова добре, каза замислено тя, разглеждайки изпитателно снимките на всякакви кръци и криминални злодеи. Всеки човек горе в Рудиберг беше разпитан за наблюденията си за частния живот на грен. Полицията прояви специален интерес към извънредни събития в онази понеделнишка вечер преди убийството. Когато мъжът с габардинения панталон несъмнено беше посетил Грен, те всички бяха забелязали нещо изключително необичайно точно в онази вечер. Бяха чули невообразим шум, сякаш поне десетина убийци са се изклали взаимно. Това, естествено, звучеше много интересно, но комисарят скоро установи, че шумът е бил от войната на розите. Мнозина, сред тях и Калеб заявиха обаче, че са чули шум от кола в един определен час. Беше установено, че колата на доктор Фросберг, с която той беше посетил същата вечер болния Фредрикс Крака, няма нищо общо с тази кола. Полицайът Бьорко кори калена шега, че е можел да се позаинтересува малко повече от тази кола. Ти като велик детектив, рече той, можеше поне да си запишеш номера на колата. Ти всъщност какво правеше в този момент? По петите ме преследваха три подивели червени рози, отвърна засрамено кале в своя защита. Беше хвърлен огромен труд да се установи връзка с клиентите на Грен. Издирани бяха повечето лица, чието имена фигурираха в полиците, открити в дома му. Стана ясно, че се касае за хора от различни краища на страната. Значи човек с автомобил, обобщи криминалният комисар и се отърси като разгневен териер. Че той спокойно може да живее поне на 100 мили от тук. Може да е паркирал колата близо до имението, да отишъл пеше до мястото на срещата, а после да е бил на километри от тук, още преди ние да научим, че нещо се случило. Да, не би могъл да избере по-добро място за среща от това край имението, ким кимна полицаят Бьорг. Пътищата там са съвсем пусти. Но около не живее никой, който би могъл да види него и колата му, което несъмнено означава, че е познавал околността, нали така? Обади се комисарят. Може би отвърна полицаят Бьорг. Може. Естествено, да е чиста случайност, че се случило така. Непосредствено след убийството бяха огледали всички пътища около имението за следи от автомобилни гуми. Нямаше обаче нищо. Проливният дъжд беше направил безценна услуга на престъпника. А как само търсиха загубената полица? Всеки храст, всеки камък, всяка дупка в земята беше претърсена. Съдбовната хартийка обаче беше изчезнала безследно. В този момент се чуха развълнувани детски гласове. Децата очевидно искаха да говорят с криминалния комисар, защото се чу как младият полицай отвън ги убеждава, че комисарят в момента има оперативка и не бива да бъде безпокоен. Но момчешките гласове ставаха все по-настойчиви. Абсолютно наложително и спешно е да говорим с него. Полицаят Бьорк разпозна глас на Андерс и излезе да види какво става. Чичо Бьорк викна на Андерс веднага щом го съзря. Става дума за убийството. Кале най-сетне взе нещата в ръцете си. Това изобщо не е така. Възпротиви се Калея Досано. Но Бьорк ги погледа снисходително. Струва ми се, че ви се каза достатъчно ясно. Това не е случай за малки момчета и бъдещи велики детективи. Натърти той. Оставете тази история на националната полиция. Това е нейна работа. И марш вкъщи. Сега обаче Андерс се разгневи. В къщи ли? Извика той възмутен. Да си вървим в къщи и да позволим на обиеца да изтрови целия град Сърсеник, така ли? Кале също не стоеше бездеен. Той измъкна от джоба си парче здраво опакован шоколад и каза много сериозно. Чичо Бьорг, някой изпратил на Евалута отровен шоколад. Той погледна безпомощно високия едър полицай, който стоеше пред него и се готвеше да го побутне към вратата. Но Бьорг вече беше променил намерението си. Влизайте вътре, изпъшка той и побутна децата пред себе си. Когато Кале и Андерс приключиха разказа си, стаята настъпи пълна тишина. Цели няколко минути никой не проговаряше. Най-сет на комисарят рече замислено, «Нали аз бях този, който искаше някакъв признак за живот от обиеца?» Той взе в ръката си парчето шоколад. Не бе очаквал всъщност точно такъв признак за живот. Сетне той погледна изпитателно Андерс и Кале. Естествено, възможно беше тези момчета просто да си фантазират. Той, разбира се, не знаеше доколко може да се осланя на химическите познания на Кале и дали изобщо може да се вярва на твърденията му за арсениковото огледало. Може би въображението му си бе направило шега с него. Отговор щеше да даде съдебно медицинската експертиза. Случката с кучето несъмнено беше странна. Важно щеше да бъде да получат проба и от другата половина шоколад, тази, която беше изяло кучето. Но момчетата обясниха, че миналата вечер са помогнали да се почисти всичко, което кучето бе повърнало. С други думи, сторено бе всичко необходимо, за да се изтрият следите от отровата. И за да бъде нещастието пълно, момчетата си спомниха, че бе изхвърлила плика, в който получи шоколада. Да, това малко момиче май има навика да пилее след себе си ценни документи, помисли си комисарят. Но откъде би могла всъщност да знае, че пликът е толкова важен? Няма как, налагаше се да го потърсят, но беше малко вероятно да го намерят. Той се обърна към Андърс, а ти случайно не запази ли дори съвсем малко парченце от твоята половина? Андърс поклати глава. Не, дадох всичко на Бепо. Аз облизах само това което беше залепнало по пръстите ми. Да, а джубът на панталона ти? Дали там не е останало нещо? Мама вчера изпра този панталон. Обясни, унило Андерс. Жалко, кимна комисарят. Той помълча известно време. После погледна настоятелно Андърс. Има още нещо, което бих искал да знам. Казваш, че си имал работа в кухнята на почтенския директор по миналата нощ. Покатерил си се през прозореца, докато всички са спели. Бих ли могъл да науча малко по-подробно каква работа имаше там? Ами всъщност, проточи Андерс измъчван от видими колебания. Е, какво всъщност, подкани го комисарят. Значи, това беше заради великия Емумрих. Не, не, само не ми казвай, че той отново има нещо общо с тази история, помоли жално комисарят. На този велик Емумрих наистина му се събра много. Всеки път, когато се случи нещо, той също се появява на место происшествието. Исках само да го скрия в глобуса на Сикстен, оправда се Андерс, Кале го прекъсна си свирване. Великия е мумрих. Извика той, осенен от поредната си гениална идея. Сигурно по него има шоколад. Нали Андерс го е измъкнал от залепналия по панталона му шоколад. По лицето на комисаря се разля широко усмивка. Мисля... Че е крайно време господин Великия Емомрих да се постави в служба на полицията, заяви той. И така Великия Емомрих отново получи полицейски скорт. Полицаят Бьорк тръгна спешно към вилата на почтенския директор, а по петите го следваха Кале и Андерс. Великия Емурих ще се разглези, ако продължаваме така, рече замислено Кале. Следващия път, когато решим да го преместваме, ще иска да го съпровожда кон на полиция. Въпреки зловещия повод за преместването на Великия мумрих и въпреки дълбокия смут, който предизвика този факт в младите духове, те не можеха да не видят малкото предимство за Бялата Роза в това начинание. С разкритието, че Андърс е бил този, който без да знае, е отровил Бепо, трябваше да бъде разрита и тайната за Великия мрих в глобуса на червените. Сега белите трябваше да разкажат всичко на Сикстен, а това означаваше, че той веднага ще сложи ръка на светинята. Но ето, че на тяхна страна беше полицейската власт и вземаше под закрилата си Великия Емомрих. Колкото и потискаш да изглеждаше допреди малко случаят с Бепо, Андерс и Кале все пак не можеха да не признаят, че отново се бе намесило едно великолепно стечение на обстоятелствата. Впрочем Великия Емомрих спаси живота на Евалута, каза дълбокомислено Кале. Ако ти, Андерс, не го беше сложил в глобуса, Бепо никога нямаше да изяде шоколада. А ако Бепо не беше изел шоколада, щеше да се случи най-вероятно нещо още по-лошо. А не е сигурно, че всички понасят толкова добре арсеника, както Бепо. Бьорк и Андерс бяха напълно съгласни с него. Великият му мрих е твърде забележителна личност, изпъшка Дьорк и отвори градинската врата на почтенския директор. Бепо лежеше в една кошница на верандата, все така слаб, но несъмнено жив Сикстен седеше до него и го гледаше. Изпълнен с любов и обожание. Нали беше получил кучето, когато то беше съвсем малко и искаше да си го има още много години? Когато чу някой да идва, той вдигна поглед и очите му станаха кръгли от изумление. Добър ден, Сикстен, рече бодро полицаят Бьорг. Идвам да взема Великия Емумрих. Петнадесета глава. Колко време е необходимо, за да бъде забравено едно убийство? О, не е нужно да се чака дълго. Известно време хората непрекъснато говорят за него, говорят и гадаят, вълнуват се и се страхуват и опрекват полицията, че не прави нищо. А после то престава да им бъде интересно и те започват да се вълнуват за други неща. Но най-първи забравят, естествено, децата, завоеватели на Великия Мумрих, които водят войната на розите. Те имат толкова други неща за обмислене, толкова други неща за свършване. Кой е казал, че лятната вакансия е дълга? Абсолютно погрешно. Лятната вакансия е толкова обезпокоително, толкова безмилостно кратка, направо да му се доплаче на човек. Един след друг отминават златните дни. Трябва да се използва всеки миг. Човек не може да си помрачава последната обляна в слънце седмица от лятната вакансия с мисли за мрачни престъпления. Но майките не забравят толкова бързо. Известно време те държат русокосите си дъщери от дома, не смеят да ги спуснат от очи. Те се взират неспокойно през прозореца, когато не чуват виковете на синовете си някъде около къщата. И честочести излизат навън, за да се убедят, че на любимите им чеда не се е случило нищо лошо. Освен това дълго време проверяват боязливо съдържанието на почтенските котии, за да се уверят, че там не се крият нови опасности. Но накрая те вече нямат повече сили да се безпокоят, нали и те трябва да мислят за други неща. А дъщерите и синовете, които са си изпатили здравата заради тяхната загриженост, въздъхват облегчено и отново се понасят към обичаните си места за игра и към бойните полета, които известно време са им били забранени. Полицията обаче не забравя, макар и да изглежда така. Въпреки всички трудности, тя продължава да работи, без да вдига много шум около себе си. Въпреки всички улики, които трябва да бъдат отхвърлени като неприложими, въпреки всички важни книжа, които са изчезнали и не могат да бъдат издирени, полицията продължава да работи, тя нищо не забравя. Има и още някой, който не забравя. Това е убиецът. Той помни много добре какво е сторил. Спомня си за това вечер, когато ляга да спи. И сутрин, когато става, и през всичките часове между това. Той помни всеки миг. Ден и нощ, и споменът го преследва дори в неспокойния му сън, и се страхува. Страхува се, когато си ляга вечер и когато става сутрин и през всички часове между това. Страхува се всеки миг, денем и нощем, и страхът отравя съня му. Той знае, че има едно момиче, което е видяло лицето му в един миг, в който не би трябвало да го види. Той се страхува от това момиче. Опитва се да промени вида си колкото се може повече. Обръсва мустаците си и си подстригва косите по различен начин. Никога повече не обува зеления габардинен панталон, този панталон, който виси най-вътре в гардероба му и който той не смееди да схвърли, за да не го забележи някой. И въпреки това се страхува. Страхува се, освен това, че накрая все пак някой ще открие полицата, която е загубил. Полицата, на която е написано името му. Чете всеки ден вестниците и се страхува. Че ще открие там веста, че най-сетне са намерили листа хартия и най-сетне на убиецът ще бъде заловен. Толкова се страхува, че отново и отново отива на местопрестъплението и търси между храстите, макар да знае, че е безсмислено. Той отново и отново трябва сам да се убеди, че този ужасен лист хартия не се крие между овехналите треви или зад някой камък. И затова понякога се качва на колата си и избясна скорост изминаваше 6 мили до добре познатото място на края на ливадата. Защото каква полза да премахнеш един човек от пътя си заради вечните парични неприятности, щом един единствен малък лист хартия ще върне всичко в началното положение. Беше играл с голям залог и трябваше да довърши играта до край. Ако го разкрият, всичко свършено. Тогава постъпката му, която в заслепените му очи изглеждаше неизбежна, щеше да се окаже най-голямата глупост и безумие, които някога извършвал. Дори за миг той не помисля за това, че един човек си е отишъл завинаги. Че заради него един стар човек няма да види как това лято изгаря в есента. Той мисли само за себе си. Иска на всяка цена да си измъкне, но се страхува. А никой не е така опасен както човекът, който се страхува. Великият мрих още не беше се върнал от съдебното химическо изследване в Стокхолм. Полицията обаче знаеше вече пълните резултати от изследването. Микроскопичните останки от шоколад по Великия Емумрих действително съдържаха следия от Арсеник, а шоколадът на калене съмнено беше смъртоносно отровен. Ако Евалута беше изяла сама блокчето шоколад, както се бе надявал и тя едва ли щеше да има шанс да оцелее. Евалута вече знаеше за атентата срещу нея. Невъзможно беше да се скрие нещо, за което тръбяха всички вестници. Освен това, криминалният комисар смяташе за свой дълг да предупреди. Наистина потокът от подаръци и лакомства беше секнал напълно след настоятелното предупреждение в пресата, но въпреки това, евалота трябваше да внимава. Един отчаян човек сигурно щеше да намери и друг начин да и кратко навреди. И макар да се опасяваше, че бедното момиче ще получи нов нервен срив, когато научи ужасната истина. Комисарят отиде в дома на пекаря и проведе много сериозен разговор с нея. Но той отново беше подценил. Евалута изобщо не получи нервен срив. Тя се разгневи, така се разгневи, че се чупукане. Бее поможеше да умре, възмути се тя. Каква подлост, за малко да убие едно невинно куче, което не е сторило нищо лошо. В очите на Евалута това беше подлост, която надминаваше всички други. Но естественото и кратко детско безгрижие отново и кратко помогна да забрави всички ужасни неща, които преживя напоследък. Няколко дни покъсно тя отново бе предишното жизнерадосно момиче. Тя вече не си спомняше, че на света има лоши хора. Знаеше само, че е лятна вакансия и че беше неописуемо прекрасно да се живее. О, да, до края на лятната вакансия оставаше само още една нищо и никаква седмица. Всички рицари на бялата и червената роза бяха единодушни, че малкото оставащо време трябва да се употреби за нещо по-добро от това да умуват минали неща, които не могат да се променят. Бее по-оздраве напълно. А Сикстен, който бдеше наотлъчно до него, отново беше обзет от предишната си предприемчивост. Той отново свика по знамената своите войски. Те се събраха в гаража му и отново взеха да кроят планове. Беше ударил часът на възмездието. Време беше да се отмъсти за Великия Ему Мриф в глубуса и за всички други злини. Обаче това, че Андър се едва не отрови Бепо, не се броеше. Сикстън му беше простил от все сърце, пък и Андър се грижеше по трогателен начин за Бепо, докато траеше болестта му. Войните между червените и белите рози избухнаха дълго преди ерата на Великия Ему Мриф. И макар че Великия Ему Мриф с всичките магични свойства, които му се приписваха, беше ненадмината на ябълка на раздора, Съществуваха и други скъпоценности, които можеха да бъдат заграбени от противника. Така например белите имаха една стоманена касета, пълна с тайни документи. Според Андерс тази касета можеше да се съхранява в скрина на тавана на пекарната, без да е застрашена от някаква особена опасност. Сега обаче, когато Великия Емум Мрих беше на служебно пътуване, му хрумна, че касетата на белите рози е изключителна скъпоценност, която трябва да бъде отнета, пък ако ще червените рози да се бият до последния мъж. Това героично решение безкрепено скрепено със свещена клетва, след което една вечер Сикстен съвсем спокойно отида до главната квартира на белите рози и взе късетата от тавана на пекарната. Обаче очакваните викове на ужас и отчаяние от страна на белите не огласиха смълчения градец, по простата причина, че те изобщо не забелязаха изчезването на касетата. Накрая Сикстън загуби търпение и изпрати Бенка при Белите с едно послание, което да им отвори очите. Посланието гласеше следното. Къде ли е тайната касата на Белите рози? Но, да, къде всъщност са тайните документи? Там, където свършва прелията, там има една къща, а в къщата една стая. А в стаята един ъгъл. И в този ъгъл лежи лист хартия. А на хартията карта. А на картата да... Точно така. О, вие бели въшки, търсете в тази къща. Никога повече през целия си живот няма да стъпя там, заяви отначало Евалута. След като размисли по-сериозно, тя обаче си каза, че не би могла все пак цял живот да стои далеч от Прерията, Великата бойна арена. Пролет или есен, лете или зиме, Прерията упражняваше тайнствената си притегателна сила върху тях. Тя беше пълна с неизчерпаеми възможности за приключения. Да се откаже от игрите в Прерията, бе равносилно на това да се оттегли в манастир. Идвам с вас, заяви момичето след кратка вътрешна борба. По-добре веднага, отколкото след като се превърне във фикс идея. На следващата сутрин белите рози станаха необичайно рано, за да предотвратят възможността да бъдат изненадани от неприятеля по време на търсенето. От съображение за сигурност, Еволата не каза от дома къде отива. Тя си измъкна от къщи съвсем безшумно и се присъедини към Андърси Кале. Които от известно време вече чакаха при оградата. Прерията изобщо не беше толкова зловеща, колкото си мислеше евалута. Тя си лежеше мирна и тиха, както винаги, и лестовиците се стрелкаха из въздуха с шеметна скорост. Нямаше нищо, което да навява страх. А имението изглеждаше почти гостоприемно, не като порутена, не обитавана къща, а като дом, чието обитатели още не са се събудили. Съвсем скоро те щеха да отворят прозорците. Пърдетата ще да се издуят от утринния ветрец, а стаите да се изпълнят с радостни гласове, а пък от кухнята ще се чува приятно потракване, което означава, че скоро ще има закуска. Тук действително нямаше нищо, което да вдъхва страх, но след като влязоха през вратата, вътре все пак ги посрещна една съвсем пуста къща. Спеежени фъглите, разлепени тапети и счупени прозоречни стъкла. Тук със сигурност нямаше да прозвучат други радостни гласове, освен техните. О, вие, бели въшки, търсете в тази къща, беше призовал предводителят на червените и те сториха каквото можаха. Трябваше да търсят дълго, понеже къщата беше голяма, с много стаи и ягли и ниши, но най сет на търсенето се овенча с успех, точно както бяха изчислили червените. Сега или никога обаче белите трябваше да бъдат основно изпързалени, така бе решил Сикстен. На листа действително имаше карта на местността и не беше трудно да разпознаят в нея градината на почтенския директор. Виждаха се вилата и гаражът, и бараката за дърва, и тайното местенце, и всичко друго, а после на едно място кръст с надпис «Купайте тук». Мда, при всичкото ми уважение към червените, не бих могъл да кажа, че са особено изобретателни, подсмихна се Андерс, след като разучава известно време картата. О, не! Това направо е детинщина, възнегодува Кале. Толкова смешно е, че ме хваща срам. Но май ще трябва все пак да отидем и да копаем, така ми се струва. Да, те решиха да отидат в градината на Сикстен и да копаят. Но преди това искаха да направят нещо друго. Нито Андърс, нито Кале бяха идвали тук от онази паметна среда, когато полицаят Бьорк ги отпрати от мястото происшествието. И ето, че сега ги обзе едно дребнаво. Ужасно, неудържимо любопитство. Дали за всеки случай да не отидат и да огледат мястото, след като така и така са тук? Без мен, заяви твърдо е Тя Тя поскоро би умряла, отколкото да измине още веднъж малката пътечка между лешниковите храсти. Но щом Андерс и кале настояваха, тя нямаше нищо против. Предпочиташе да остане в къщата. Ала след това те трябваше да минат и да я вземат. Добре, след десетина минути сме тук, обеща Кале. И те тръгнаха. Когато остана сама, Евалота започна да обзавежда къщата. Във въображението си тя мебелира цялата къща и е насели с голямо, многодетно семейство. Самата Евалота нямаше братя и сестри, и малките деца бяха най-прелесното нещо, което можеше да си представи. Тук е трапезарията, мислеше си тя: Ето тук, масата. Толкова много деца има в семейството че те винаги се сбиват за по-хубаво място на масата. Ето и сега Кристер и Кристина се боричкат и за наказание ги спращат в детската стая. Бертил е толкова малък, че трябва да седне на един висок детски стол. Мама го храни, но как само се цъпа той? Ето я е и голямата сестра Лилияне. Тя е толкова хубава, има съвсем черни коси и черни очи и вечер иска да ходи на балове. Иска да стои под кристалните полилеи, с бяла куприне рокля и да мята блестящи погледи около себе си. Евалута погледна игриво около себе си и се превърна в голямата сестра Лилияне. Големият брат клас тъкмо днес се връща от обсала. Взел си и изпита. Главата на семейството е много щастлив от това обстоятелство. Той е застанал до прозореца, гледа навън и очаква сина си. Евалута изпъчи напред корема си и се превърна в главата на семейството, който стои до прозореца и очаква сина си. Виж ти, ами той вече идва. Колко добре изглежда, макар че можеше да бъде и малко по-млад. Бяха необходими няколко секунди, преди евалута да се върна от измисления в истинския свят и да разбере, че мъжът, който идваше към къщата с големи бързи крачки, не беше големият брат клас, а истински човек от плът и кръв. Тя се разкиска в себе си. Колко наудобно щеше да се получи, ако му беше викнала през прозореца, здрасти, клас, сега той погледна нагоре и я откри на прозореца. Той видимо се сепна, този брат клас. Явно не му си искаше главата на семейството да стои там и да го гледа. Внезапно той се разбърза и тръгна да си върви. Я, как се разбърза изведнъж? После обаче се упомни и се върна. Да, върна се, евалото обаче нямаше намерение да го изнервя допълнително. Тя се върна в трапезарията, за да види дали Бертил си е изел кашата. Той, разбира се, не беше свършил и голямата сестра не отида да му помогне. Тя беше толкова заета с това, че изобщо не чу как вратата се отваря. Извика тихичко от страх като вдигна поглед и видя, че големият брат-клас е влязал в стаята. Добър ден, рече той, големият брат-клас или който беше там. Добър ден, отвърна е валута. Мислех си че съм видял една стара позната преди малко на прозореца, обясни големият брат клас. Не, това бях само аз, отвърна Евалута. Той я погледна изпитателно. А не сме ли се виждали вече, ти и аз? Попита той. Евалута поклати глава. Не, не вярвам, щях да си спомня. Сред хиляди други бих го разпознала, беше заявила тя веднъж. Но тогава не знаеше как външността на един човек може да се промени напълно. След като обръсне мустаците си и подстриже дългата си коса съвсем късо, като остра четка. Освен това мъжът, когато тя срещна веднъж на тясната пътека и чието образ се бе запечатал неизличимо в съзнанието и кратко, носеше тъмнозелен габардинен панталони на нея и кратко беше невъзможно да си представи, че той би могъл да бъде облечен по различен начин. Големият клас носеше сив костюм на дребно каре. Той я е погледна с неспокойни очи и попита, как е името на малката госпожица? от Ализандър отговори учтиво Евалта. Големият клас кимна. Значи, Евалут Ализандър, рече той. Евалта нямаше никаква представа колко добре беше, че не разпозна големия клас. Дори един престъпник се бои да причини зло на дете. Но този мъж беше решил да се спаси на всяка цена. Той знаеше, че някой, който се казва Евалут Ализандър, може да разруши целия му живот и беше готов на всичко, за да предотврати това. Е, ето че сега ти стоеше пред него, тази Ева Лизандер, която той разпозна още през прозореца по светлата и кратко коса, стоеше пред него и съвсем спокойно заяви, че никога преди не го е срещала. Той почувства такова облегчение, че му идеше да закрещи. Значи не беше необходимо да затвори тази бъбрива уста, тази уста, която му беше причинила толкова грижи. Не беше необходимо да се бои повече, че тази Евал от Ализандер ще се поляви някой ден в съседния град, където живееше той и ще каже, ето го обиецът. Защото тя просто не го позна, тя вече не беше свидетел срещу него. Той беше толкова облегчен, че дори се зарадва, задето атентатът с Шоколада се бе оказал неуспешен. Големият клас поиска да си върви. Да си върви и никога повече да не се върне на това прокълнато място. Беше хванал вече с ръка дръжката на вратата, когато подозрителността му отново се пробуди. Да не би пък да беше хитра малка артистка, която се прави на невинна и само се преструва, че не го познава. Той и кратко хвърли изпитателен, дебнещ поглед, но тя стоеше пред него с приветлива усмивка на устните, а детският и кратко поглед беше открит и довърчив. Нямаше никаква преструвка, това се виждаше съвсем ясно. И все пак той не се сдържа да попита: Какво правиш тук сама? Не съм сама, обясни приветливо Евалута, Андерс и Кале също са тук. Приятелите ми, нали разбирате, да не би да играете тук. Полюбопитства големият клас. О, не, отвърна Евалута, само търсехме един лист хартия. Какъв лист хартия? Попита големият клас и погледът му стана студен. Търсили ли сте лист хартия? Ох, да. И то толкова дълго, оплака се евалута, за която един час беше страшно много време, щом ставаше дума за детинската карта на червените рози. Няма да повярвате как търсихме. Но най-сетне го намерихме. Големият брат клас си по ешумно дъх и стисна дръжката на вратата така силно, че кокалчетата на пръстите му побеляха. Загубен беше. Тези деца бяха намерили листа хартия. Бяха намерили полицата която той не преставаше да търси и днес беше дошъл да потърси за последен път. Загубен беше, и то точно сега, когато Найсет не се успокои, че е в безопасност. Обзе го диво желание да унищожи всичко по пътя си. Нима наистина беше изпитал облегчение, когато това момиче избегна от си, след като той кратко изпрати отровния шоколад. Сега вече той не чувстваше облегчение, само студена ярост, също както в онази последна сряда през Юли но се застави да запази спокойствие. Все още нищо не беше загубено. Трябваше само да получи този лист хартия, на всяка цена. Къде са сега Андерс и Кале? Попита той колкото се може по-безучастно. Всеки момент ще се върнат. Отвърна с готовност евалута и погледна през прозореца. А, ето че вече идват, продължи тя. Големият клас застана зад нея, за да погледне през прозореца. Беше съвсем близо до нея и когато Евалота случайно сведе поглед, тя видя ръката му. И тогава тя позна тази ръка. Позная я в същия миг. Беше добре оформена и обрасла с гъсти тъмни космички. Сега тя разпозна големия клас. И ужасът, който я обзе, беше толкова голям, че едва не са на земята. Всичката кръв се отля от лицето и кратко, за да се върне само секунди по късно с такава сила, че ушите й кратко забучаха. Какъв късмет, че беше с към него. Така той не можа да види дивия ужас в очите й кратко, нито устните й кратко, които започнаха да треперят. Но от друга страна беше ужасно да го сеща зад гърба си и да не знае какво прави. Но за щастие отдолу идваха Андърс и Кале, Господ да ги благослови. Не беше сама на света. Двата силуета които се приближаваха към къщата в избелелите си сини панталони и не съвсем чисти ризи и несрасени коси, бяха за нея като дар от небето. Рицари на Бялата Роза, Господ да ви благослови! Но и тя беше рицар на Бялата Роза и не биваше да губи самообладание. Мозъкът и кратко работеше толкова трескаво, тъй кратко се стори, че мъжът зад гърба и кратко би могъл да го чуе. Едно и кратко беше ясно, той не биваше да забележи, че тя го е познала. Каквото и да се случи, тя трябваше да изглежда спокойна. Отвори прозореца и се облегна на перваза. Цялото и кратко отчаяние се бе събрало в очите. Момчетата долу обаче не забелязаха нищо. Внимавай, те всеки момент ще дойдат. Извика Андерс, големият клас потръпна. Нима полицията вече беше на път, за да вземе полицата? Кое от децата я държеше? Той трябваше да побърза. Времето летеше. Това, което имаше да се случва, трябваше да се случи веднага. Той се приближи до самия прозорец. Макар и нещо в него да се противеше, той нямаше избор. Усмихна се приятелски на момчетата. Ей, здрасти! Извика той. Те го погледнаха изненадано. Бива ли да оставяте сама една малка дама? Попита той стон, който трябваше да прозвучи шеговито, но не му се отдаде. Наложи се да вляза и да побъбре валута, докато вие там навън правите акция за събиране на стара хартия. Нямаше какво да се отговори на тези думи, затова Кале и Андърс си замълчаха. Елате горе, момчета, продължи мъжът за тевалота. Имам едно предложение за вас. Добро предложение. Бихте могли да спечелите пари. Сега вече Андърс и Кале се оживиха. Щом ставаше въпрос да се спечелят пари? Те бяха готови веднага да застанат на старт. Но Евалота седеше на прозоречната дъска и ги гледаше толкова странно. А с ръка правеше тайния знак на бялата роза. И този таен знак означаваше опасност. Андерс и кале се поколебаха объркани. Тогава Евалота Закя. Лято е, слънцето блести, запятя, макар и с леко треперещ глас. И продължи същата весела мелодия, само с малко променен текст, обо пие пееше тя. Звучеше като несвързанота наникане, каквото си измислят децата. Андърс и Каля обаче се вцепениха от ужас, когато го чуха. Стояха под прозореца като заковани. После обаче се съвзеха и сякаш случайно стиснаха с пръсти мекото на ушите си, тайният знак на бялата роза за това, че посланието е прието. «Хайде, побързайте!» Подкани ги нетърпеливо мъжът на прозореца. Те стояха долу и се чудеха как да постъкят. Внезапно кале се обърна и се запъти с бързи крачки към близкия храсталък. Типък къде тръгна? Извика раздразнен мъжът от прозореца. Не искаш ли да спечелиш малко пари? Разбира се, че искам. Но човек все пак си има естествени потребности. Провикна се през рамо кале. Той изчезна в храстите за известно време, а после се появи... Закопчавайки демонстративно копчетата на панталона си, Андерс стоеше на същото място, както преди. У него на себе бе появила и сянка от мисъл да остави Евелута в беда. Той трябваше да отиде при нея в къщата, където се намираше убиецът, но искаше да бъде скале. И сега те влязоха вътре. В Салона, където голямата сестра Лилиан е тази вечер, щеше да дава бал. Андърс отиде при евалута и сложи ръка на раменете и кратко, погледна часовника си и рече, «Я, колко късно е станало!» Трябва да се прибираме, обаче бързо. Той дръпна евалута за ръката и тръгна с нея към вратата. Да, и аз смятам, че ще трябва да отложим печеленето на пари за друг път, присъедини се към тях кале. Сега трябва да си вървим, но ако си мислеха, че големият клас няма нищо против, те се лъжеха генерално. Внезапно той се озова пред вратата и им препречи пътя. А почакайте малко, изръмжа той. Не вярвам да бързате чак толкова. Той опипа с ръка задния си джоб. Да, там беше. От последната сряда на юли той го носеше винаги със себе си, за всеки случай. Мислите препускаха в главата му. Страхът и гневът го лишиха напълно от разум. О, той наистина изпитваше ужас от това, което трябваше да стори. Но не се поколеба нито за миг. Беше започнала игра с висок залог и трябваше да играе до край, дори това да струваше няколко човешки живота. Той погледна трите деца пред себе си и ги намрази заради това, което беше принуден да им направи. Трябваше да го направи, за да се отърве от трима свидетели, които биха могли да кажат как изглежда мъжът, който им е взел полицата. Не, не биваше да останат живи свидетели на това, което щеше да се случи. Той щеше да се погрижи за тях, макар че му призляваше от ужас. Но първо трябваше да разбере кой от тримата носи листа хартия, за да не губи време да претърсва джобовете им, след това. Е, чуйте, каза той грубо с пресипнал глас, дайте веднага хартията, която сте намерили. Трябва да ми я дадете, бързо. Децата срещу него зяпнаха от изумление. Нямаше да се изненада толкова, ако беше казал, хайде, пейте в хор детска песничка. Да вярват ли на ушите си, бяха чували, разбира се, за убийци, които не са сума си, но дори един побъркан не би могъл да има нужда от смешната карта на червените рози с указанието «Копайте тук». Хъм, всъщност няма никакви пречки да му дадат картата, що му е притрябвала толкова, замисли се Андърс, в чийто джоб беше картата. Но в истински критичните ситуации все пак великият детектив Блонквист мисляше най-бързо. Само за секунда той се сети кой лист хартия иска всъщност мъжът. И още нещо му стана ясно на Кале в същия миг. Беше така, сякаш можеше да чете мислите на мъжа. Този тип беше застрелял хладнокръвно един човек и вероятно в момента също беше въоръжен. Беше се опитал да отстрани от пътя си свидетелката Евалота с отровен шоколад. Кале проумя колко ничтожни са шансовете им да се измъкнат живи от тук. Дори сега Андърс да извадеше картата от джоба си и да имаха късмет да убедят обиеца, че никога в живота си не са виждали и следа от неговата полица, дори тогава бяха загубени. Обиецът сигурно знаеше, че се е издал с въпроса си и кале разбра, че щом той вече бе опитал да се освободи от един свидетел, то в никакъв случай няма да допусне да има трима, които да си живеят спокойно и да могат да го идентифицират при случай. Всичко това кале не обмисли с ясни думи. То просто се поляви в мозъка му като ясна увереност. И той едва не припадна от страх, като проуня това. Но си каза гневно, после ще имаш време да се страхуваш, ако изобщо има после. Сега въпросът беше да се печели време, о, само време им беше необходимо. Андърстък му искаше да измъкне картата от джоба си, когато внезапно калего блъсна по рамото. Но не. И съска той. Но не додей. Не чувате ли какво казах? Попита злобно големият клас. В кого от вас е листът? Няма го тук. Отвърна спокойно Кале. Андер смяташе, че е по-добре да се даде картата на мъжа. Тогава поне щяха да могат да си вървят. Но той знаеше, че Кале има повече опит в общуването с криминални престъпници и за това си замълча. Мъжът при вратата съвсем побесня, като че отговора на Кале. Казвайте веднага къде е. Изкръща той. Веднага, бързо, Кале мислеше със скоростта на светлината. Ако кажеше, че ли е в полицейски участък или в къщата на евалута, или някъде далеч от тук, то по всяка вероятност всичко щеше да свърши в същия миг. Той разбра, че те могат да се чувстват сигурни само докато убиецът все още има надежда, че ще вземе на време листа хартия. На горния етаж е, рече той колебливо. Големият клас се разтрепери от вълнение. Той извади револвера от джоба си. Еволота затвори очи. Побързайте. Изкръща той. Може би това ще ви помогне да се раздвижите. И той ги поведе пред себе си от стаята, в която голямата сестра Лилияне тази вечер щеше да дава бал. Воф, рор, вов Рорвов е тут ебопа в нона. Но. Прошепна кале едва чуто. Пополо лицоцията отъщо ще додей доте в Сосекок и Моменонетот. Андерс и Евалута го погледнаха изумено. Как така полицията щеше да дойде всеки момент? Той да не смяташе да докара тук с телепатия. Но го послушаха и тръгнаха по-бавно. Влачаха крака, препъваха се на праговете, а Андер се подхлъзна и се изтъркали надолу по стълбата, също както преди хиляда години, когато водеха кървава битка с червените на същото това място. Бавността им докара до бяс големия клас. Той до такава степен загуби самообладание, че се оплаши да не би да го направи още сега, онова, което искаше да направи. Но първо трябваше да вземе полицата. Ах, как мразеше тези изтърсаци. Те явно бяха забравили в кой ъгъл са скрили хартията. Бавно, съвсем бавно те се тътреха от стая в стая и се оглеждаха и казваха замислено. Не, не беше тук. Полесно щеше да му бъде да подкарва пред себе си поясняло стадо добитък. Проклетите деца на сатаната спираха, за да си бършат носовете или за да се почешат или за да плачат. Да, най-много плачеше, естествено, момичето. Накрая те стигнаха до една малка стая с разлепени тапети. И евалута изхълца високо, като си спомни как бяха затворени двамата скале тук преди много време, когато още бяха млади и щастливи. Кале огледа внимателно стените и рече, «Не, не беше и тук. Не, със сигурност не беше тук» потвърди Андерс, Тази стая обаче беше последната в целия горен етаж и големият клас на е нечленоразделен крясък. Да не мислите, че можете да ме водите за носа? Изръмжа той. Да не мислите, че не разбирам какво се опитвате да направите? Чуйте обаче какво ще ви кажа сега. Веднага ще ми донесете тази хартия. Още сега, ако сте забравили къде е, то ви обещавам звезди посред бял ден. Ако не получа листа след 5 секунди, ще ви застрелям всичките. Той застана с гръб към прозореца и се прицели в тях. Кале разбра, че този път обиецът говореше съвсем сериозно и че неговата тактика вече не върши работа. Той кимна на Андърс. Андърс отиде до стената, от която висеше разкасания тъпет. Той извади ръка от джоба си и я е пъхна зад тъпета. Когато измъкна след миг, между пръстите му имаше хартия. Ето я, каза той кратко. Добре, успокои се големият клас. Останете един до друг. А ти ще протегнеш ръка и ще ми подадеш листа. Зозалула нето те, кокатото дотамом зозно на кок. Нареди кале. Андърс и Евелута се хванаха за мекото на ушите в знак, че са разбрали. Големият клас чу, че едно от децата говори на някакъв неразбираем език, но не прояви никакъв интерес. Знаеше, че съвсем скоро ще приключи с тях. Но първо трябваше да получи полицата си. Той протегна ръка към листа хартия, който му подаде Андерс, като през цялото време държеше револвера си готов за стрелба. Но пръстите му се разтрепериха, когато се опита да разтвори смачканата полица само с една ръка. Полица ли? Каква полица? Купайте тук. Такива неща не се пишат върху полица. За секунда разумът му отказа да проумее и точно тогава се покашлянето на Кале. В същия миг трите деца се хвърлиха на земята. Кале и Андърс пропълзеха напред и успяха да сгръбчат краката на големия клас. Той размаха ръце и се разкреща, докато падаше. Револверът се изплъзна от ръката му и Кале успя да го сграбчи секунда преди противникът му да си го вземе отново. Ето как великият детектив Бломквист обезоръжава убийците. Той често правеше това и все със същата елегантност. А после насочваше небрежно револвера към престъпника и казваше: Повнимателно на завоите, мой човек! Но дали и този път стана така? Не, не стана така. Съвсем паникюсан Калес грабчи ужасното черно нещо и го изхвърли през прозореца, тъй че се разхвърчаха парчета стъкло. Ето това направи той. А това беше лоша идея за един велик детектив. Да има револвер в ръката си несъмнено, щеше да бъде по-добре. Истината обаче беше, че великият детектив изпитваше истински ужас от всичко, което се наричаше огнестрелно оръжие, с изключение на неговата прашка. Но, от друга страна, действията му всъщност бяха съвсем правилни. Револвер в ръката на едно разтреперано момче едва ли е най подходящата заплаха срещу един отчаян убиец. Сигурно много скоро ролите щяха да се разменят. И за това беше по-добре, че револверът се озова извън обсега и на двамата. Големият клас беше скочил на крака. Той се надвеси с див поглед през прозореца, търсейки оръжието си. Това беше най-голямата и най-тежката му грешка и тримата рицари на Бялата Роза не се поколеваха да използват. Те се втурнаха към вратата. Това беше единствената врата в къщата, която наистина можеше да се заключва, те знаеха това от собствения си горчив опит. Големият клас беше по петите им. Но те успяха в последния миг, захлопнаха вратата и подпреха якостри крака, така че Каля успя да завърти ключа. Чуха ръмжене зад вратата и диво чукане. Кале извади за всеки случай ключа от ключалката. Големият клас можеше да знае как да отвори отвътре една заключена отвън врата. Те се спуснаха главоломно по разклатената стълба от 18 век, все още задъхани и разтреперени от страх. Втурнаха се в купон през външната врата, тичаха като обезумели. Но калеги спря, почти разплакан. Трябва да вземем револвера. Трябваше да вземат оръжието на убийството, и тримата съзнаваха това. Но в мига, в който се обърнаха, се случи нещо странно. Нещо изфуча от отворения прозорец на горния етаж и се приземи точно пред тях. Големият клас беше скочил от прозореца. Беше скочил от 5 метра височина. Но в отчаянието си не обърна внимание на тази дреболия. Скокът се оказа успешен и той се хвърли отчаяно към револвера. Сега вече нищо не можеше да го спре да действа. И тогава той чу един треперещ глас, в който се бореха сълзите и триумфът. Беше момичето, което крещеше. Полицията! Ето ги! Идат! Бързо! Бързайте! Елате! Чичо -бьорг. Бързо тук. Той хвърли поглед към ливадата. Действително, мътните ги взели, идваха, цяла тумба. Твърде късно беше да затвори устите на децата. Но едва ли беше твърде късно за бягство. Той изхълца от страх. Да, трябваше да бяга. Към колата си. Да се метне в нея, да кара като луд, далеч от тук, да избяга в някоя друга страна. Той затича към мястото, където беше паркирал колата. Тичеше с всички сили. Те бяха по петите му, полицаите, също като в най-ужасните му кошмари. Но той нямаше да им се даде. Предмината му беше значителна. А стигнаше ли веднъж колата си, нека се опитат да го спипат. Чувстваше дивия си триумф, когато взе последните метри с един скок. Щеше да се измъкне, през цялото време беше обеден в това. Завъртя ключа и запали мотора. С Богом на всички, които искаха да го спрат. С Богом за винаги. Но колата, скъпата му малка кола, която иначе се движеше толкова бързо и леко, сега се откъсна мъчително от мястото си, подскочи и спря. Той изсъска някакво проклятие и заплака от гняв. Наведе се през прозореца и видя съвсем ясно, че и четирите гуми бяха спукани. Преследвачите му се приближаваха все повече. Неудържимо, но предпазливо. Те очевидно знаеха, че е въоръжен и търсеха прикрития зад храсти и камъни, тичайки на зигзаг. Но идваха все поблизо. Той изскочи от колата. Можеше да стреля, но не го направи. Все едно, щяха да го хванат, вече знаеше това. Зад гърба му имаше вир, обрасъл в храсти, който въпреки сухото лято беше пълен със застояла вода. Той познаваше добре местността. Толкова пъти беше идвал тук. Затича се към Вира, хвърли в тинестите му дълбини револвера, така нямаше да намерят оръжието на убийството и да го използват като доказателство срещу него. После се върна на пътя, като направи голям завой. Спря там и зачака. Сега беше готов. Сега можеха да го арестуват. 16 глава Криминалният комисар се наведе напред на стола си и впери поглед в бледия млад мъж. Заради когато се наложи да се върне спешно в грачето, няма ли да е по-добре да признаете? Попита той меко. Ние знаем, че сте застреляли, грен. Знаем, че сте изпратили оня шоколад на Еволота Ландер. Няма ли да е по-добре да прекратим тези дълги разпити и да ми разкажете всичко? Ала младият мъж отговори отново с много арогантен тон че няма нищо общо с убийството на Грен, когато изобщо не познава, нито пък изпращал шоколад на някаква Ева И комисарят отново попита защо тогава, за Бога, след като има толкова чиста съвест, е тръгнал да бяга, когато полицията се появила край имението. Младият мъж започна да обяснява всичко отново, без да крие раздразнението си. Той побягнал, защото децата крещели с пълно гърло, сякаш им е направил нещо. Те очевидно нищо не са разбрали от играта, която е играл на шега с тях. Да, разбира се, че е било глупаво от негова страна да побегне, но господин комисарят сам знае колко е неприятно да бъдеш обвинен, че си причинил нещо на деца. Освен това, нали скоро след това е спрял и е изчакал полицията. Може би при играта с децата се е държал малко глупаво, той не отрича това. Малкото момиче му разказало за някакъв лист хартия, карта, която били намерили и той си направил шега. Искал да ги сплаши малко. Престорил се, че е враг, който иска тази карта, за да открие заровените съкровища. Да, господин комисарът сам е видял картата и би трябвало да знае, че това е самата истина. Вярно е, както казваха децата, че е насочил револвера срещу тях, но той все пак не беше зареден. любезни господин комисар. А къде е все пак револверът? Поиска да узнае комисарят? Ами да, той също би искал да знае това. Понеже револверът бил добър, наследство от баща му, но едно от децата го изхвърлило от прозореца. Наистина човек можеше да се умре от смях, че бяха приели играта толкова сериозно. След това не е виждало ръжето. Някой от другите проклети деца вероятно го взело, същото дете, което е пробало гумите му. Криминалният комисар поклати глава. "Млади човече," рече той, "добре лъжете, но не забравяйте едно нещо." Евал от твърди със сигурност че вие сте мъжът, когато срещнала край имението няколко минути след като е бил застрелен Грен. Младият мъж се засмя снисходително. Изключително странно, рече той, изключително странно, че при това обстоятелство тя разговаряше с мен сякаш ме стари приятели и ми разказа за тази карта и тези приятели и какво ли не още. На нея явно и кратко е приятно в компанията на убийци. Комисарят помълча известно време, после рече, вашата хазейка ни съобщи, че до сте носили мустаци и сте ги обръснали точно един ден след убийството, за да бъдем съвсем точни. Как се получава така? Младият мъж се втренчи в гладко обръснатото лице на комисаря. Нима господин комисарят никога не е правил опит да си пусне мустаци. Човек опитва, а като не му хареса, ги обръсва. Аз обръснах моите, когато ми дотегна. И нямам нищо общо с това, че един беден старец е бил застрелян предния ден. Ах! Може би трябва да ви кажа, продължи комисарят, че вчера направихме обиско дома ви. Най-отзад в гардероба ви висеше зелен габардинен панталон, а вие вероятно знаете, че полицията от 14 дни издирва мъжа с зеления габардинен панталон? Бледият млад човек срещу него стана малко поблед, но отвърна все тъй арогантно. Готов съм да ви посоча най-малко пет човека от моите познати, които имат зелен габардинен панталон. Освен това, не съм чувал да има забрана за притежаване на зелени габардинени панталони. Комисарят поклати глава още веднъж. Млади човече, въздъхна той, как издържате това? Но младият човек издържа. Той издържа да лъже толкова дълго, че комисарят почти загуби търпението, с което беше известен в националната полиция. Големият клас беше изделан от здраво дърво. Да, забележително съвпадение беше че той наистина се казваше клас. Евалута го беше кръстила съвсем вярно. Драматичните събития в имението отново предизвикаха срив във войната на розите. Страхът отново обзе майките. Децата отново получиха строги указания да си стоят в къщи. Пък и самите те бяха толкова изплашени от случилото се, че не изпитваха особено желание за приключения. Седнали в градината на пекаря, Червените и белите рози си припомняха отново и отново ужасните минути в прерията, а Кале отново и отново получаваше хвалби за хладнокръвието си, защото в миг на изключително присъствие на духа той беше измислил историята с естествените потребности. Той знаеше, че червените са наоколо, беше ги видял да се крият изхрастите. Затова изтича при тях колкото се може по-бързо и им даде кратката недвусмислена заповед – «Убиецът е в имението». Бързо в града да викате полиция, а един от вас да тича при колата на завоя и да и кратко спука гумите. Разпитите на големия клас продължиха с кратки паузи още един ден и търпението на комисаря се изчерпа с още няколко степени. В един дъждовен следобед Бенка си седеше мирно и тихо дома, зед с колекцията си от почтенски марки. Бенка всъщност беше едно спокойно и на особено воинствено момче, но си имаше много воинствени дол, когато беше готов да следва в огън и вода. И този идол беше Сикстен. Примерът на Сикстен превърна Бенка в един много полезен рицар на червената роза. И така, в този дъждовен следобед човек можеше без огрезения на съвестта да се отдаде на мирни занимания в дома си и Бенка се посвети на своите почтенски марки. Той ги разглеждаше захласнат с късогледите си очи. Имаше почти пълна серия шведски марки и так му искаше да прибави към нея още няколко нови придобивки, когато погледът му падна на един смачкан плик. Ах! Да, беше го намерил преди известно време пред градината на Лизандер. На плика бе залепена новоизлязла почтенска марка. Бенка прибра плика, защото не беше виждал до сега тази марка. Беше го хвърлил в котията, в която съхраняваше марките си. Сега той най сетне имаше време да го разгледа. Госпожица Ева от Лизандер беше написано на плика с пишеща машина. Да. Тя наистина получи много поща напоследък, тази е валута. Той надникна в плика. Празен естествено. Но марката си струваше. Тя наистина беше много хубава. Не можеше да се види откъде е изпратено писмото. На печата пишеше «Опа, това означаваше обикновена поща». Датата обаче се виждаше съвсем ясно. И тогава внезапно съзнанието му проблесна като светкавица една мисъл. Ами ако това беше пликът, заради който се вдигна толкова шум? Който полицията търси толкова много и напълно безуспешно? И е да видим. Денят, в който белите седяха на верандата и Сикстен го изпрати да ги подразни, не беше ли това денят, в който пристигна шоколадът? Ами да, точно този ден беше. И в същия този ден той намери плика. Какъв идиот беше, че не беше го разгледал порано. След две минути той вече беше при Сикстен който си седеше у дома. Играеше шах с Йонте. След още две минути те бяха при евалота, която седеше на тавана на пекарната Сандерс и Кале. Четяха вицове и слушаха как дъждат барабани по покрива. Още две минути им бяха необходими на шестимата, за да отидат в полицейски участък. След това обаче бяха необходими поне 10 минути преди разтрепераната от вълнение групичка да обясни на Чичо Бьорг и криминалния комисар защо са дошли. Комисарят разгледа плика с лупата си. Пишещата машина, с която беше написано името на получателя, имаше повредена буква Т. Всяко, те имаше по едно малко къмшиче. Децата са като кучета, поклати глава комисарят, когато шестимата си тръгнаха. Душат навсякъде, ровят навсякъде, но както виждаш, в края на краищата все пак се връщат с нещо за ядене. Пликът се оказа във висше степен годен за ядене. Големият клас действително имаше пишеща машина и когато бе установено, че буквата «Т» на неговата машина има същия дефект както съответните букви върху плика. Комисарят реши, че е назряло време да се предяви обвинение в убийство. Както и преди, арестуваният отказваше да признае вината си. Очевидно бяха принудени да го обвинят само по улики. Междувременно Сикстън беше приготвил друга карта сново «Копайте тук». И една хубава вечер той я предаде на рицарите на Бялата Роза, събрани в градината на Пекаря в пълен състав. «Купайте тук», каза Андърс, когато Сикстен му пъхна картата в ръката. Хубаво си го написал. Но какво ще каже баща ти, когато започнем да прекупаваме поляната му? Кой е казал, че е на поляната? Придържайте се към картата и аз ви гарантирам, че баща ми няма да създаде проблеми. Ние с Бенка и Йонте отиваме да се къпем на реката. Белите потеглиха към градината на почтенския директор. Те измериха разстоянията и ги сравниха с картата и в края на краищата стигнаха до заключението, че касетата би трябвало да е заровена в една стара. Почти напълно обрасла ягодова леха. Те се хвърлиха да копаят с ентусиазма на търсачи на съкровища, като надаваха викове при всеки камък, на който се натъкваха, зарадвани, че това е самата касета. Но всеки път оставаха разочаровани и продължаваха да копаят и подтечеше от тях. Когато накрая бяха прекопали почти цялата ягодова леха, Калев внезапно се обади. Ето е най сетне той зарови пръсти в пръста и извади прашната касета, заровена по най-коварен начин съвсем отзад въгъла на двора. Андърс и Евалута хвърлиха лопатите си в страни и дотичаха при него. Евалута внимателно почисти с носната си кърпа безценната реликва. Андерс подаде ключа, който носеше на шията си. Но касетата беше толкова обезпокоително лека. Беше ли възможно червените да се използвали шперц и просто да са откраднали някои от скъпоценностите? Те отвориха бързо касетата. Действително, вътре нямаше никакви тайни документи и скъпоценности. Само една бележка, написана с достойния за отвращение почерк на Сикстен. Бележката съдържаше следния призив. Продължавайте да копаете на същото място. Копайте здраво, тъй както започнахте. Достатъчно да копаете само още няколко хиляди мили и ще излезете в Нова Зеландия. Там вече можете да спрете. Белите нададоха на огорчение. А зад ъгъла се чудоволният смях на Сикстен, Бенка и Йонте. Вие, дрипи такива, къде сте прибрали документите ни? Искреща Андърс. Сикстен се удари по коленете и се насмя хубавичко, преди да им отговори. Ах, вие, къртици такива. Да не мислите, че са ни притрябвали мърлявите ви документи? Те се въргалят сред останалите вектории в чекмеджето на вашия скрин. Но вие не само не чувате, а и не виждате. Не, те само копаят и копаят. И копаят, присъедини се към него Йонте. О, страшни копачи сте, похвали ги Сикстен. Баща ми ще е много доволен и няма вече да ми мърмори заради ягодовата леха. В тази горещина нямах настроение да копая. Е, да, сигурно са ти останали мехури по ръцете от как копа заради великия мрих. измърмори кале. Това ще ви излезе скъпо, господа, заяви Андерс, Можете да разчитате на обещанието ни, добави Евалута. Тя изтърси носната си кърпа, по която беше полепнала пръст, и отново е натъпка в джоба си. Тогава усети, че в джоба и кратко, съвсем на дъното, има още нещо. Беше някакъв лист хартия. Тя го извади, разгърна го. Полица пишеше най-отгоре. Евалута прихна. Не, това не е възможно. Ахна тя. Ето я проклетата полица. През цялото време тя е била в гардероба ми, докато полицията лазеше из прерията и между храстите да я търси. Не съм ли казвала винаги, че полиците са нещо много глупаво. Тя се взря повнимателно в листа хартия. Клас, прочете тя. Точно така. Впрочем, той има много хубав подпис. После тя отново смачка листа на топка и го хвърли в тревата, откъдето го пое летният вятър. Нали вече го арестуваха, рече тя нехайно. Все едно е вече, що за подпис има. Кале изрева и се хвърли като лъв след скъпоценния къс хартия. След като я улови се успокои, той погледна Евалута супрек. «Искам да ти кажа нещо, Евалута. Някой ден ще свърши зле, ако продължаваш да изхвърляш по същия начин ценните си книжа». 17 глава Додъжожи во феято Чочерор в Енонито теророзози Произнасе Сикстенс известно напрежение. Същност страхотно елементарен език, като се замисли човек. О, да! Лесно да говориш така, след като научи ключа, отвърна му Андърс. Освен това, трябва да се научите да говорите много, много по-бързо. Обади се кале. Ами да, много бързо, а не една буква днес, една утре, подразни ги евалута. Всичките, рицарите на бялата роза и рицарите на червената роза, седяха на тавана на пекарната. Червените так му бяха получили първи си урок по езика на разбойниците. След известни колебания белите осъзнаха че любовта към ближния повелява да посветят червените в тайната на своя език. Нали ползата от знаенето на чужди езици е неоценима, както им внушаваха учителите в училище? О, колко бяха прави! Как иначе щяха да се разберат Андерс, Кале и Евалута в имението, ако навладеха езика на разбойниците? Кале размишлява няколко дни по този въпрос и накрая сподели с Евалута и Андерс. Направо безотговорно е от наша страна да оставяме червените в такова невежество. Те направо ще загинат, ако някой път се натъкнат на убийци. И за това белите започнаха с обучението по чужди езици на тавана на пекарната. Сикстен имаше отчайващи оценки по английски и всъщност би трябвало да учи английска граматика от сутрин до вечер, защото в най-близко време трябваше да пише съчинение по този предмет. Но той реши, че е по-важно да се посвети изцяло на разбойническия език. Всеки убиец знае английски, заяви той. От него няма особена полза. Но без разбойническия език човек е загубен. Затова те тримата, Сионта и Бенка, престояха часове наред между вехториите на тавана на пекарната и тренираха с пократително сърдие. Езиковото обучение бе прекъснато от бащата на Евалута, който се качи по стълбата. Носеше панер с прясни, спечени бели хлебчета, подаде го на Евалута и съобщи. Току-що се обади полицаят Бьорг. Великия Емомрих се е върнал Чочу -чо доде сусна. Изракопляска възхите на евалута и си взе едно хлебче. Бързо в полицейски участък Чочу -чо доде сусно. Съгласи се пекарят. Но в бъдеще бъдете по предпазливи с великия Емомрих. Всички рицари на бялата и червената роза го увериха, че в бъдеще ще станат попредпазливи, много-много попредпазливи. Пекарят заслиза бавно по стълбата. А, исках също да ви кажа, че този клас най-сетне е направил пълни самопризнания, подметна той, преди съвсем да изчезна от погледите им. Да, големият клас беше признал. Нямаше как да отрече последните уличаващи доказателства. И ето най-сетне дойде мигът, за който беше мислил с толкова ужас. Мигът, от който се беше страхувал в толкова кошмарни нощи. Беше надигран и трябваше да признае какво бе сторил. От много години големият клас нямаше спокойствие. Постоянното му безпаричие, което беше го довело до съмнителни сделки с Грен, го превърна в неспокоен, преследван човек, който нямаше дори секунда спокойствие. А след онази ужасна сряда в края на юли, безпокойството му се превърна в непоносим страх, който не го напущаше нито денем, нито нощем. Но как ли се чувстваше сега? Когато открито трябваше да признае престъплението си и да се приготви да го изкупва дълги години. Сигурно сега страхът направо го бе смазал. Не, странно нали, за пръв път от много време големият клас беше спокоен. Такова огромно спокойствие го обзе, след като бе облегчил съвеста си, каквото не беше преживявал никога до тогава в живота си. Той наистина поплака над окаяното си положение и с разтраперани ръце се вкопчи в големите силни умруци на комисаря. Сякаш търси опора в тях. Но вече не усещаше страх и изпадна в дълбок сън без сънища, който му помогна да забрави за известно време злото, което беше сторило. Той спеше, когато рицарите на бялата и червената рози се втурнаха в полицейски участък, за да си вземат Великия Емумрих. Той дори не чу оживените им гласове, когато се скупчиха пред полицая Бьорг в коридора и поискаха съкровището си. Великия Емумрих ли? Поколеба Поколеба се полицаят Бьорг. Няма го тук. Те се втренчиха в него разочаровани. Какво искаше да каже Чичо Бьорг? Нали сам той беше позванил, за да съобщи веста за пристигането на Великия Емумрих? Бьорк ги погледна много сериозно. Търсете високо над земята, заяви той с тържествен глас. Нека птиците в небето височат пътя. Питайте дали не са виждали достойния Велик Емумрих. По детските лица на розите се разляха усмивки на облегчение. А те извика доволно. «Сост от Рор Ахохот от Ноно». Борбата продължава. Борбата продължава. Присъедини се към него Бенка с решителна физиономия. Евалута погледна признателно полицая Бьорг, който стоеше пред тях в хубавата си униформа и се опитваше да придаде сериозно изражение на добродушното си лице на голямо дете. Чичо Бьорг, заяви тя, ако не беше толкова страшно стар, като нищо щяхме да те вземем във войната на розите. О, да, Чичо Бьорг щеше да бъде прекрасна червена роза, съгласи се Сикстън. Не, не, възпротиви се Андърс. По-скоро бяла. А, не, не, моля ви. Рече полицаят Борг. Не смея да се забърквам в толкова опасни истории. Спокойната и сигурна работа на полицай е по подходяща за един стар човек. Хайде, хайде, от време на време човек трябва да живее опасно. Заяви обедено кале и се потупа по гърдите. Няколко часа по-късно той лежеше в любимата си поза под крушовото дърво и размишляваше за този опасен живот. Докато размишляваше, той така се беше втренчил в пътуващите по небето летни облаци, че не забеляза как неговият въображаем слушател се промъкна тихичко и седна до него. Вярно ли е, господин Блонквист, че отново сте заловил един обиец? Попита го той с лъскателен тон. Тогава внезапно Кале бломквист избухна от гняв. Да съм го заловил ли? Попита той се взря намръщен във въображаемия си слушател, от когото не можеше да се отърве. Стига с тези глупости. Не съм заловил никакъв обиец. Полицията го залови, защото това е нейна работа. Нямам намерение през целия си живот да заловя нито един обиец. Изобщо смятам да приключа с детективската кариера. Само ядове има човек с нея, но аз си мислех, господин Бломквист, че обичате да живеете опасно. Промълви въображаемият слушател и това, честно казано, прозвуча някак като упрек. Сякаш до сега не съм живял достатъчно опасно. Отвърна му великият детектив. Млади приятелю, само да знаехте какво значи една война на розите. Тук потокът на неговата мисъл внезапно беше прекъснат от една твърда ябълка която го улучи в главата. Със образителността, присъща на велик детектив, той веднага забеляза, че една ябълка не може да падне от крушово дърво и се огледа за злосторника. На оградата стояха Андърс и Евалута. Събуди се, ти, който спиш там. Изкръща Андърс. Трябва да намерим великия Емумрих. И знаеш ли какво си мислим? Присъедини се към него, Евалута. Ние смятаме, че Чичо Бьорг го е скрил в панорамната кула в градския парк. Нали знаеш колко много врани живеят по това време там? Вофа Лол и Коко Лол е попнано. Извика въодушевено Кале. Червените ще ни разпредушинят, ако го намерим първи, рече Андерс. Няма значение, отвърна му Кале. От време на време човек трябва да живее опасно. Кале погледна многозначително своя въображаем слушател. Ще разбере ли той най-сетне, че човек може да живее опасно, без непременно да е велик детектив, той тайно махна за сбогом към милия млад човек, който още стоеше под крушата и го гледаше с обичайното възхищение. После босите крака на кале зашляпаха радостно по градинския път, докато тичаше към Андърс и Евалута. А неговият въображаем слушател изчезна, изчезната и тихо и незабележимо, сякаш го е отвял лекият летен ветрец. За книгата и автора Астрит Линдгрен е родена през 1907 година във фермата Нес, област Смоланд, Южна Швеция. Бащината и кратко фамилия Ериксон. Като дете чета много, най-вече книги, в които главните герои са момичета. Сред любимите и кратко романи са Ан от фермата Green Gables от Луси Монтгомари и Полиана от Елинор Портер. Завършва училище през 1923 година и започва работа в местния вестник.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 Книгата е публикувана на следващата година от издателство Рабен и Слогрен. Линдгрен получава предложение да работи в същото издателство като редактор за детска литература. В продължение на 25 години, въпреки световната слава и финансовия си успех, Линдгрен върши своята редакторска работа. Напуска издателството през 1970 година. Астрид Линдгрен е най-популярната детска писателка света. Тя е автор на повече от 70 книги за деца и юноши, преведени на 70 езика. По времето, когато създава образа на Пипи Дългото чуръпче, Линдгрен решава да напише и трилогия, в която главният герой е момче. Така се раждат книгите за великия детектив Калеб Лонквист. Издателска къща Пан предлага за пръв път на български език романа Калеб Лонквист «Живее опасно» 1951. Това е третото произведение на Астрид Линдгрен в поредицата Вечните детски романи след малките детективи и гълтачат на мечове, 1957, и Островът на чайките, 1968. За своето творчество Астрид Линдгрен е получила голям брой престижни награди. Шведската държавна награда за литература, 1957, наградата Андерсен, 1958. Златен медал на Шведската академия 1971, наградата Луис Карол, 1973 и много други. През 1985 г. от Шведските обществени библиотеки са заети 2000 екземпляра от книгите на Астрид Линдгрен, което я превръща в най-четения шведски автор. Като израз на изключително признание, преди няколко години в един от парковете на Стокхолм бе издигната нейна бронзова статуя. Издание Астрит Лингрен Калеб Лонквист живее опасно Ик Пан 96 Редактор Цанко Лалев Илюстрации Пламена Тодорова Художник на корицата Тихомир Манолов Айсбиен 954-657-325-6 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници.